Ясмина Кадра. Кабулските лестовици. Превод Георги Цанков Сичренка Инфо сред руините от погромите и сред стенанията на привиденията в Кабул двама мъже и две жени търсят смисъл в живота си. Един разочарован буржуа, една адвокатка, на която е забранено да упражнява професията си. Един ужасен от публичните екзекуции, тъмнича и съпругата му, повалена от жестока болест. Докато те търсят човешкото си достоинство. Ние научаваме много за мъченичеството на травматизирания от войните и изтъпленията афганистански народ, подложен на тиранията на талибаните. Но дори и там, където разумът сякаш се изпарил, любовта отказва да напусне и се опитва да стори чудо. В този прекрасен роман, който може да се възприеме и като възторжен хим на жената, ясмина кадра проникновено разкрива сложните проблеми, раздиращи нюсулманското общество, разкъсвано между феодализма и модерността. Персонажите в романа сякаш са внуци на героите на Албер Къню. СП, Експрес. Под красивия женски псевдоним Ясмина кадра се крие авторът на поредица от нашумели романи, сред които Вълчи Сънища, Творецът и Дъра, преведени на 17 езика. През девят гори в десетата едно турнадо разгръща пишната си рокля, изпълнявайки ужасяващия танц на изпаднала в трансвещица. Истерията му, обаче, не успява да сведе калцираните палмови дървета, извисили се в небето като ръцете на подложен на неистезания окаяник. Зной на Жега всмуква хипотетичните полъхвания свеж въздух, които нощта при трескавото си бягство е пропуснала да отнесе със себе си. От края на утринта нито една хищна птица не е намерила достатъчно сили, за да полети над плячката си. Овчарите, които обикновено отвеждат рехавите си стада в подножието на хълмовете, на километри около връст, с изключение на няколкото часови, сгушени в първобитните си наблюдателни коли, няма жива душа. Мъртвешко мълчание придружава безбрежната самотност. Афганистанските земи са само бойни полета, арени и гробища. Молитвите се разпиляват в фурията на картеча. Всяка нощ вълците вият на умряло, а когато зафучи, вятърът смесва тъжбите на просеците с грака на гарваните. Всичко изглежда възпламенено, вкаменено, поразено от ужасна магия. Стъргалото на ерозията дере прониква в дълбочина, сякаш павира. Некрозната почва безнаказано издига над гробните камъни на спокойната си сила. След това внезапно в полите на планините, яростно епилирани от издишванията на огнената гена, се появява кабул или това, което останало от него, град в състояние на напреднало разкапване. Нищо вече няма да бъде както преди. Сякаш говорят на пуканите пътища, улиселите хълмове, нагретият до бяло хоризонт и остатъците от огнестрелни оръжия. Руините на укрепленията са засегнали душите. Прахта застила овощните градини, заслепява погледите и циментира умовете. На места бръмченето на мухите и смрата от погиналите животни добавят към безутешността нещо невъзвратимо. Може да се рече, че светът се разлага, че гангрената му е плъзнала от тук в Паштун, и същевременно превръщането на твърта в пустиня продължава неумолимо да прониква в съзнанието на людете, в техния менталитет. Никой не вярва в чудото на пороите, в пролетните ферии, а още по-малко в зората на милостивото утре. Хората са обезумели, обърнали се гръб на деня, за да посрещнат нощта. Светите застъпници са обезвластени. Пророците са мъртви. А призраците им са разпнати върху детските чела. Но въпреки всичко, именно тук, в немотата на каманаците и сред мълчанието на гробовете, редом си съхналата почва и безплодието на сърцата, се роди нашата история, тъй както над застоялите води на тресавището изниква водната лилия. Едно, а тикшалкът размахва на гайката си наоколо, за да си проправи път сред дрипавата тълпа, която се вихри като ято мъртви листа между Сергиите на пазара. Той закъснява, но е невъзможно да напредва по-бързо. Сякаш се озовал в пчелин, ударите, които раздава на посуки, не вълнуват никого. Пазарен ден е и хората сякаш не са на себе си. А Атик изпитва Шемет. Просиците прииждат от четирите краища на града на все помощни вълни, оспорват си хипотетичните свободни пространства с коларите и с съирджиите. Миризмата на потните хамали и изпаренията от развалени храни изпълват въздуха с ужасяваща миризма, а същевременно безпощадна горещина смазва площада. Няколко призрачни жени, прикрити зад нечистите бурки, се прилепват към минувачите, протегнали омолително ръце и мимоходом прибират коя някоя дребна монета, коя грозна хула. Нерядко, тъй като те опорстват, някой вел удърс. Ремък ги отблъсква назад. Оттеглят се за миг, но веднага се завръщат штурм, мърморейки безподобни молитви. Други, заобиколени от дечурли гъмжащи от мухино здри, отчаяно са се прилепили около продавачите на плодове и дебнат, между две протяжни жалби, да грабнат изгнил домат или глава лук, който някой зора клиент е открил на дъното на пазарската си турба. Не стойте тук, навиква ги един продавач, размахвайки яростно дълга върлина над главите им. Довличате не сполуката и всевъзможни насекоми към сергията ми. А Тик шълкът си гледа часовника. Челюстите му се сгърчват огняв. Палачът е трябвало да пристигне преди десетина минути, а пък той още се влачи по улиците. Отчаян, отново сипе удари, за да разпръсква човешките талази, настървява се срещу група старци, също и нечувствителни към свистенето на нагайката, както и към плача на изгубилото се сред гмешта момиченце, а след това, възползвайки се от пробива, предизвикан от преминаването на някакъв камион, той успява да се добере до не толкова оживена уличка и се забързва, накуцвайки към странно стърчаща сред заобикалящите развалини сграда. Това е стар, неизползван по предназначението си диспансер, отдавна плячкосан от бесовете и превръщан понякога от талибаните във временен затвор, когато в квартала се предвижда публична екзекуция. Къде беше? Б. Бе? Крещи един брадатко, размахвайки своя калашников. Преди час пратих хора да те търсят. Извинявай, Касим Абдул-Яббар отвръщая тик, без да спира, не си бях вкъщи. къщи. После възбудено добавя, ходих в болницата. Трябваше поспешност да закарам там съпругата си. Касим Абдул-Яббар сякаш не го чува и продължава да го гълчи, сочи с пръст си ферблата на часовника си и му показва, че заради него всички са изгубили търпение. Атик свива врат и се насочва към сградата, където го чакат въоръжени мъже, седнали от двете страни на портала. Един от тях се надига, изтъпва задника си, отива към една камионетка с вален дюрок, гарирана на 20 на метра, скача в кабината, пали мотора и на заден ход те докарва до входа на затвора. Атик шълкът измъква изпод дългата си жилетка, връзка ключове и нахълтва в тъмницата Следват отблизо от две обвити в бурки милиционерки. Въгъла на килията, точно там, където пръска пандурата се. Прокрадва тънък в светлина. една жена привършва молитвата си. Двете милиционерки прикамват надзирателя да се оттегли. Останали сами, те изчакват затворничката да се изправи, приближават се до нея и грубо и кратко нарежда да стои изправена, след което започват здраво да връзват ръцете и краката и кратко. Проверяват дали въжетата са стегнати яко, напъхват тялото и кратко в голям платен чувал и изблъскват в коридора. Атик, който чака на портала, сигнализира на Касим Абдул-Аббар, че милиционерките пристигат. Последният нарежда на мъжете в двора да се отдалечат. Заинтригувани минувачи се събират мълчаливо срещу сградата. Двете милиционерки излизат на улицата. Държат затворничката подмишниците, мишниците, натиквата в карусерията на камионетката и застават плътно около нея. Абдул Яббар вдига капака на колата и пуска резето. Поглежда за последен път двете милиционерки и затворничката, за да се убеди, че всичко е наред, качва се до шофьора и удря с приклад по тавана, за да потеглят. Камионетката незабавно тръгва, ескортирана от голям джип със светещ буркан отгоре и натоварен с разпасени милиционери. Мохсен ръмът дълго се колебае, преди да реши да се присъедини към тълпата на площада. Обявена е публичната екзекуция на проститутка. Тя ще бъде убита с камъни. Няколко часа по-рано работници са разтоварили пълни с камъни каруци край лобното място и се издълбали малък 50 см в трап. Мохсен не присъствал на няколко подобни линчувания. Вчера двама души, единият от които почне навръстен. Бяха обесени на колокран и ги свалиха оттам едва при падането на нощта. Мохсен ненавижда публичните екзекуции. Те му напомнят колко е крехък, разкриват му безпощадно ясно, че смъртен, внезапно той открива колко нищожно е всичко, нещата и живите твари, и вече битието загубва от колешната си сигурност. Когато за първи път присъства на умъртвяване, беше обезглавяване на убиец от роднина на жертвата, направо се разболя. Дълги нощи наред в сънищата му се появяваха жестоки кошмари. Често се разбуждаше, вияйки като обсебен от бесове. По-късно, колкото повече дните си изпълваха с шефоди и изкупителни До дотолкова, че гражданите на Кабул се ужасяваха от мисълта, че някоя екзекуция може да бъде отложена, Мухсен престана да сънува. Съзнанието му угъсна. Штом затвори очи, той заспива а сутрин се събужда с глава, празна като стомна. За него и за останалите смъртта е баналност. Впрочем, всичко е баналност. Освен екзакуците, които ободряват оцелелите всеки път, когато молите вършееха пред домовете им, няма нищо друго. Кабул се е превърнал в предверие към отвъдното. Мрачно преддверие, ориентировачните знаци, в което са фалшифицирани, целомадрено мъченичество, Непоносима латентност, наблюдавана в най-строгата интимност. Мохсен не знае къде да иде, нито какво да прави със своето безделие. От сутринта той непрестанно се шляе и с опустошените предградия, с колебливо съзнание и неизразяващ нищо поглед. Преди, т.е. на светлинни години от днес, той обичаше вечер да се разхожда по булевардите на Кабул. По онова време витрините на магазините нямаха кой знае какво да предложат но никой не шибаше лицата с шик. Хората се занимаваха с задълженията си и с достатъчно мотивация. Магазинчетата бяха пълни до пръсване, глъчката от тях се изплискваше върху тротуарите като поток от добродушие. Потънали в ракитовите си столове, старците пушеха чибуците си, примижаваха заради слънчевите лъчи, а ветрилата небрежно лежаха на коремите им. И жените, въпреки прикриващите ги вали, се носеха, съпровождани от аромата на парфюма си като горещ полъх. Някогашните керванджи твърдяха, че ни и да другаде при си не са срещали толкова пленителни хури и едно. Непроницаеми весталки, смеховете им бяха песен, а грацията им – приказно проявление. Именно по тази причина носенето на бурки се превърна в необходимост, то в по-голяма степен ги предпазваше от лошите погледи, отколкото да спестява на мъжете прекалени вълшебства. Колко далеч е сега това време? Дали пък не е плод на приказно въображение? Днес булевардите на Кабул не крият развлечения. Оголените фасади, които стърчат като по чудо, свидетелстват, че малките кафенета, ефтините кръчми, къщите и зданията са изчезнали яко дим. Някога асфалтираният път е просто прашна пътека, която сандалите и чизмите отъпкват по цял ден. Магазинерите са скрили усмивките си в долапите. Пушачите на челам в две са изчезнали. Мъжете са се скрили в сенките на горчивите портокали, а жените, мумифицирани в сяваните с цвят на ужас или на треска, са абсолютно анонимни. Мовсен беше 10 годишен по време на съветското нашествие. Възраст, на която не разбираш защо внезапно градините са опустели, а дните са станали непомалко малко опасни от нощите. Възраст на която не осъзнаваш, че връхлетяло нещастие. Баща му беше преуспяващ търговец. Живееха в голяма къща в самия център на града и редовно посрещаха гости, роднини или приятели. Мохсен не си спомня ясно това време, но е убеден, че щастието му е било пълно, че нищо не е помрачавало изблиците му на веселие, нито заплашвало капризите на глезеното дете. После дойде руското нахлуване с апокалиптичната армада и грандоманските завоевателни амбиции. Афганистанското небе, по което се плетяха най-красивите идили на света, ненадейно се покри с бронирани хищници, лазурната му чистота бе набраздена от барутни дири, а подплашените до смърт лестовици се разпръснаха заради балета на бойните ракети. Тук се беше настанила войната. Тя си намери подслон. Клаксон го отхвърля в страни. Инстинктивно той покрива със своя 6 три лицето си, за да се предпази от прахоляка. Камионетката на Абдул -Яб бар леко го забърсва, едва не премазва един емулетар и връхлите на площада, следвано отблизо от мощния джип. При появата на кортежа от стълпотворението се дочуват неприлични крясъци, а настръхнали възрастни се карат с разрушени хлапаци за най-удобните загледа на места. Милиционерите трябва да удрят дето сварят, за да успокоят страстите. Колата спира пред прясно изкопания ров. Свалят грешницата, докато от всякъде към нея се сикят хули и проклятия. Отново вълнение превзема редиците на зяпачите, а нерешителните бързо са изтикани назад. Нечувствителен към сувните, опитващи се да го прогонят, Мохсен се възползва от заяващите в навалицата процепи, за да се промъкне до първите редове. Повдигайки се на пръсти, той вижда как някакъв огромен див звяр посажда наказаната фрова, покрива я е с пръст до кръста, така че да остане изправена, но да не може да помръдва. Един мула премята пешовете на своя бурност, четири и над раменете и кратко, за път измерва пренебрежително с поглед надолу, където едно клето същество се готви да загине и започва грамогласно да говори. Има създания, които се избрали да газят в кълта като свине. Няма съмнение, че те познават посланието. Знаят какви са вредите от изкушенията, но не притежават достатъчно вяра, за да им се противопоставят. Окаяни, слепи и недостойни същества предпочитат мига разврат, също толкова мимолетен, колкото и недостоен, пред вечните градини. Отдръпнали са пръстите си от пречистващата вода на Абдестапет, за да ги потопят в помията, запушили са си ушите за повика на Мюезина, за да слушат единствено непристойностите на Сатаната, приели са да изпитат Божия гняв, вместо да се въздържат от порока. Какво да им изречем, освен нашата болка и нашето възмущение? Ръката му се насочва като меч към мумията. Тази жена отлично съзнавала какво върши. Опиянението от блудството я е отклонило от Божия път. Днес обаче Бог и кратко обръща гръб. Тя няма право нито на пощадата му, нито на милостта на вярващите. Тя ще умре в позор, тъй както е живяла. Той замълчава, за да си скашля, разгъва лист хартия, а на площада цари оглушително мълчание. Аллаху Акбар, шест, извиква някой от дъното на тълпата. Молата вдига величествено ръка, за да усмири кръщещия. След като декламира един стих от Корана, той прочита нещо, което прилича на афоризъм, прибира листа хартия във вътрешния джоб на жилетката си и отделяйки миг за размишление, Прикамва тълпата да се въоръжи с камъни. Това е сигналът. С наописуемо стръм хората се нахвърлят към купчените камъни, специално подрадени на площада преди няколко часа. Порой от тях се посипва върху клетницата, която, здраво вързана, не издава нито стон, макар цялата да се тресе от ударите. Мохсен грабва три камъка и ги хвърля към мишената. Първите два наулучват заради бъркотията. Но при третия си опит той оцълва жертвата право в главата и вижда с неизмерима радост, как от удареното място избликва червено петно. След минута, цялата окървавена и потрошена, мъченицата се сгромолясва и повече, не помръдва. Твърдостта и кратко допълнително наелектризира линчуващите я, които си спълнени с кръв очи и с наслънчени устни отвояват жестокоста си. Сякаш се опитват да възкресят жената, за да продължат по-дълго мъките и кратко, обхванати от колективни истерия. Обедени, че могат да прогонят своите демони посредством този на сукобоса 7, дори не си дават сметка, че надупченото от всякъде тяло вече не отговаря на нападенията им, че принесената в жертва жена лежи бездиханна, полупогребана, като чувал с ужаси, захвърлен на. Лешуядите. Едно. Хуриите са красавици, обитаващи нюсулманския рай. Бел прев. Две челам, афганска лула. Използвана за пушене на тютюн или хашиш. Белкор 3 е дълъг памучен шал, използван за тюрбан. Наименованието му идва от старото име на град Ташкент. Белпрев. Четири и бурнус е дълга горна вълнена дреха. Бел прев. Абдест е мухамедънски обред за пречистване чрез измиване. Бел прев 6 Аллахуакбар. Ще рече Бог е велик. Бел прев. Седем сукобус е женски демон, който нощем се съвкопява с мъже. Бел прев. Две атик се чувства зле. Връхлита го властно нуждата да излезе на чист въздух, да се облегне на довара, да постой на слънце. Не може да остане нито миг повече в тази дупка на плахове, да си говори сам или да се опитва да разчити извивките които се преплитат неразделимо по стените на килиите. Хладината на сбутания занда разбужда старите му болешки, понякога коляното. Му се вдървява от студ и той изпитва остра болка, когато го сгъва. Същевременно има усещането, че го гони клаустрофобия, вече не може да понесе сумрака, нито теснотията на нишата, която използва за канцелария, затрупана от паяжини и от трупове на мукрици. Той оставя ветроупорния си фенер до МХ за вода от козя кожа и до обвитата във елуркутия, където държи дебел екземпляр от Корана, сгъва молитвеното си килимче, закачва го на един пирон и решава да си тръгне. Каквото и да става, ако имат нужда от него, милиционерите знаят къде да го намерят. Затворническият свят му тежи. От няколко седмици си блъска главата над своя статут на тъмничър и все по-малко достоинство открива в него, хелепък благородство. Тази констатация непрекъснато го изпълва с гняв. Всеки път, когато хлопне портата след себе си, отделейки се от улиците и от шумовете, той има усещането, че се погребва жив, непостижим страх, смущава мислите му. Тогава се свива въгъла си и не желая да се овладее. Обстоятелството, че се е отпуснал, му носи своеобразен вътрешен мир. Дали 20-те години война го поглъщат? На 42 години той вече е изхабен. Не вижда нито края на тунела, нито края на собствения си нос. Поддавайки се малко по малко на доброволното, отричано от всичко, той започва да се съмнява в обещанията на молите и понякога се улавя, че почти не го е ня за небесните мълнии. Много е отслабнал. Лицето му се свлича на гънки върху брадата му на интегрист едно, очите му, макар и подчертани с чернило, се изгубили от остротата си. Емречината на стените е победила съпротивата на ясната му мисъл, а тази на занятието му се закотвя дълбоко в душата му. Когато нощем пазиш осъдените на смърт, а денем ги предаваш на палача, не очакваш нищо съществено от свободното време. Сега като не знае къде да се дене, Атик е способен да каже дали мълчанието на двете празники ли или призракът на екзекутираната сутринта проститутка придава на помещението миризма на отвъдно. Той излиза на улицата. Глутница улични хлапета преследва скитащо куче, вдигайки безумна дюрултия. В бесен от подвикванията и от суматохата, Атик взема от земята камък и го запраща по най-близкото до него гаменче. Момчето ловко избягва летящата заплаха и невъзмутимо продължава да се даре, за да умаломощи. Окончателно видимо грухналото куче. Атик осъзнава, че си губи времето. Малките разбойници няма да се разпръснат, преди да се линчували четириногото, подготвейки се по този начин предвидливо за линчуването на хора. Приятел връзката ключова от затвора под жилетката си, той се отдалечава към пазара, наводнен от просеци и хамали. Както обикновено, наобескуражена от жегата, обхваната от безумия тълпа пъпли сред сергиите, рови и преравявехториите, тършува един бог знае какво, мачка си измършавали пръсти през зрелите плодове. Атик повиква един свой млад съсед и му поверява пъпеша, който току-що е купил. Отнеси го от дома. И не се влачи по улиците, заплашва го, размахвайки на гайката си. Момчето се подчинява, неохотно грабва плода подмишница и поема към безподобното струпване на коптури. Атик възнамерява първо да иде при Чичо си, обущар по професия, чието свърталище се намира точно зад купа руини, хей там, но пак си променя мнението, Чичо му е един от най-големите Барборковци в им, ще го задържи до късно през нощта, повтаряйки му до втръсване все същите истории за бутушите, които ма е за кралските офицери и за висшите сановници от бившия режим. На 70 години, наполовина сляп и почти глух, старията шраф вече дава фира. Често пъти клиентите му се изморяват да го слушат и да му правят компания, а той не се усеща, че са си заминали, и продължава да говори на стената, докато остане без дъх. Сега, когато вече никой не идва да си поръчва обувки, а износените чепици за поправка са толкова увехтели, че той не знае от кой край да ги подхване, старецът се отечава и е дотегнал на всички до смърт. Атик спира посред път и започва да обмисля как да прекара вечерта. И празум не му минава да се прибере в къщи, където го чака разтореното му легло, кухненските съдове, забравени в миризливия леген. И свитата му на кълбо жена в единия ъгъл на стаята завила главата си с мръсна бурка, с възмураво лице. Именно заради нея закъсня той тази сутрин, едва не провали публичната екзекуция на блудницата. В диспансера сестрите не благоволяват да и кратко обърнат внимание, след като лекарят безпомощно разпери ръце. Може би именно заради нея той внезапно престана да вярва в обещанията на молите и да се бои от небесните мълнии. Всяка нощ тя го държи. На штрек, стенейки почти до побъркване, заспива едва призори, съсипано от страданията и гърчовете. Всеки дневно той е принуден да обикаля вунящите бърлоги на шарлатаните, за да търси еликсир, облегчаващ нетърпимите болки. Нито силата на талисманите, нито горещите молитви помогнаха на болната. Дори сестра и кратко, която се съгласи да живее от тях, за да и кратко помага, Бързо-бързо пое обратно към селото си в Балучиста престана да дава признаци за живот. тик се озова съм самичък и нямаше понятие как да се измъкна от това положение, което продължаваше да се влушава. Штом лекарят е отписал, какво друго освен чудо да чакат? Но случват ли се все още чудеса в Кабул? Понякога, когато нервите му се опа на доскъсване, той молитвено събира треперещите си ръце и започва да зове небето да прибере съпругата му. В крайна сметка, защо да продължава да се мъчи, след като всяка в смука на глътка въздуха води до изнемога и изпълва с ужас близките и кратко? Внимание! Крещи някой. Пазете се, пазете се. А ти едва успява да се дръпне на страна, за да не го премаже една каруца, чието кон е побеснял. Разпененото животно връхлита върху пазара, пораждайки начало на паника, внезапно поема към обвид в платно стан. Кочешът пада от капрата, полита във въздуха и се стоварва върху една палатка. Конят продължава своя бяг, сподирян от писъците на децата и кресъците на жените, преди да се изгуби сред остатъците от храм. Атик запретва полите на дългата си дреха и здраво ги изтупва, за да свали прахта. Рекох си, че ти е спука на работата, признава му мъж, настанил се на терасата на едно магазинче. Атик разпознава мир за шах. Човекът му предлага стол. — Да ти направя ли чай, надзирателю? — Ще пия с удоволствие, казва Атик и се настанява на стола. Порано от обичайното се ударил ключа. — Трудно е сам себе си да надзираваш. за шах повдига вежди. — Да не искаш да ми кажеш, че в твоите килии вече няма пансионери? Така е, последната беше убита с камъни тази сутрин. — Блудницата ли? Не присъствах на церемонията, но ми разказаха. Атик се обляга към стената, скръства кръст пръсти на корема си и гледа развалините на това, което за предишното поколение е било един от най-оживените булеварди на Кабул. Много тъжен изглеждаш, Атик. Наистина ли? Веднага се набива в очи. Още щом те зърнах, си казах, бреда му се не види. Горкият Атик, черно му е пред очите. Атик свива рамене. Мирза шах е приятел от детството. Отраснали са в кълпа квартал, срещали са едни и същи хора, минавали са по едни и същи места. Родителите им работеха в малка фабрика за стъкло. Имаха прекалено много грижи, за да се занимават с тях. Така че съвсем естествено Мирза отида е 17 годишен в армията, докато Атик се хвана като помощник на един шофьор на камион, а после смени неизброимо множество от занаяти които денем му носеха това, което му отнемаше нощта. Двамата се изгубиха от поглед до деня, когато руснаците нахлуха страната. Мир за шах беше един от първите, които дезертираха от поделението си и се присъединиха към муджахидините. Храбростта и лоялността му бързо го издигнаха. Атик го намери на фронта, известно време служи под неговите заповеди, преди един снаряд да прекъсна устрема на неговия джихад. Беше евакуиран в Пешавар. Мирза продължи да воюва с невероятна жертвоготовност. След отеглянето на съветските войски му предложиха отговорни постове в администрацията, които той отказа. Политиката и властта не го опияняваха особено. Благодарение на връзките си той създаде малки предприятия, които му служиха за прикритие на паралелните му начинания, а именно контрабандата и трафика на наркотици. Въшествието на талибаните охлади страстите му, но не разруши каналите му. Той доброволно пожертва няколко автомобила и други дреболии за правата кауза, по-своему подкрепи битката на месиянски настроените на майковци срещу довчерашните му братя по оръжие и успя да си запази привилегиите. за знае, че вярата на един клетник трудно устоява на лесната печалба, достатъчно е да пълни лапите на новите господари на страната и за него потичат спокойни дни в разгара на суматохата. Неведнъж е предлагал на стария си приятел да работи за него. А тик неизменно отхвърля предложението, предпочита да влачи жалкия си живот, вместо да страда цяла вечност. Мирза навива около пръста си броеницата и гледа своя приятел. Той пък е смутен и си чупли ноктите. Какво не е наред, надзирателю? И аз това се питам. За това ли преди малко си говореше сам? Вероятно. Няма ли с кого да споделяш? Необходимо ли е? Защо не? Когато не ти върви. Ти до толкова беше потънал в грижите си, че не чу идването на каруцата. Помислих си, или Атик си изгубил разсъдъка, или замисля страхотен държавен преврат. Внимавай какво говориш, прекъсва го недоволно Атик. Рискуваме някой да ти повярва. Опитвам се да те разтуша. Добре знаеш че човек в Кабул не бива да се шегува. Мирза леко го докосва по ръката, за да го успокои. Като деца бяхме големи приятели. Нали не си забравил? Препътилите нямат спомени. Нищо не криехме един от друг. Днес това вече е невъзможно. Ръката на Мирза се сгърчва. Какво се е променило днес, Атик? Нищо, абсолютно нищо. Дрънкат същите оръжия, разхождат се същите мутри, същите кучета леят и същите кервани преминават. Ние винаги сме живели по същия начин. Кралят си замина и други величества заеха мястото му. Вярно е, че девизите на гербовете се смениха, но се вършат все същите неправди. Не бива да се залъгваме. Манталитетите не се променят с векове. Тези които очакват на хоризонта да изгрее нова ера, си губят времето. Откакто свят светува, съществуват тези, които живеят по течението, и тези, които отказват да се съобразят с реалността. Естествено, мъдрец е онзи, който приема нещата такива, каквито са. Този, който е наясно. Ти също трябва да разбереш истината. Не се чувстваш добре, защото не знаеш какво искаш, това е всичко. А приятелите са за това да ти помагат да ти се проясни всичко. Ако смяташ, че все още съм твой приятел, сподели с мен мъките си. А тик въздъхва тежко. Той измъква китката си от ръката на Мирза, потърсва в очите му помощ, след кратко колебание се предава. Съпругата ми е болна. Лекарят казва, че кръвта и кратко се разгражда много бързо, нямало лек за това зло. За миг Мирза се слисва при мисълта, че мъж може да говори за жена си на улицата, а след това, поглаждайки боядисаната си скана брада, той поклаща глава и изрича, не е ли такава волята на Бога? Кой би посмял да се разбунтува срещу нея, Мирза? Във всеки случай, не и аз. Приемаме напълно, с безрезервно подчинение, ала съм сам и объркан. Никого си нямам да ми помага. Много просто тогава, я. Тя няма семейство. Възразява наивно Атик, без да забелязва нарастащото презрение, което обзема лицето на приятеля му, видимо раздразнен, че трябва да обсъжда. Толкова маловажна тема. Родителите и кратко умряха, братите и кратко се разпиляха, всеки където му видят очите. И освен това, не мога да и кратко сторя подобно нещо. Защо пък не? Тя ми спаси живота, спомни си. Мирза се дръпва назад. Сякаш е поразен от аргументите на надзирателя. Той издава напред устните си, навежда се на една страна и поглежда изпитателно събеседника си. Празни приказки Започва да вика. Само Бог разполага с живота и със смъртта. Ти си бил ранен, когато си се сражавал за неговата прослава. Тъй като не е можел да изпрати Гаврил да ти помогне, той извел тази жена на ти. Тя се е погрижила за тебе по Божията воля. Просто се е подчинила на волята му. Ти си направил сто пъти повече за нея, взел си я за съпруга. Какво е можила да очаква повече три години по възрастна от тебе, някаква си непривлекателна и грозновата стара мума? Възможно ли е по-голяма щедрост спрямо една жена от това да и кратко предоставиш покрив, защита, чест и име? Нищо не и кратко дължиш. Тя трябва да се преклони пред жеста ти, а тик да целува някой от пръстите ти всеки път, когато си събуваш обувките. Тя не означава, кой знае какво извънонова, което ти представляваш за нея. Пониша е от тебе. И още няма мъж, който да дължи каквото и да било на жена. Нещастията на света идват именно от този предразсъдък. Изведнъж той сбръчква вежди. А бе ти да не си толкова лут, че да обичаш? Живеем заедно от двайсетина години. Това не бива да се пренебрегва. Мирза е скандализиран, но спява да се сдържи и внимава да не засегне прекалено приятеля си от детството. Клети ми е тик, аз живея с четири жени. Ожених се за първата преди 25 години, за последната преди 9 месеца. И към едната, и към другата изпитвам само недоверие. Защото нито за миг не успях да разбера как действа онова, пипето в главите им. Обеден съм, че никога няма да проумея напълно мислите на жените. Човек ще рече, че разсъжденията им се движат в противоположна посока на часовниковата стрелка. Независимо дали ще живееш година или век с държанка, с майка или със собствената ти дъщеря, винаги ще изпитваш чувството на празнота, сякаш мрачна бездната отделя все повече и повече, за да те изправи пред рисковете на нехайството ти. Колкото повече ти се струва, че си опитумил тези порождения лицемерни и непредвидими създания, толкова по-малък е шансът ти да обоздаеш злотворствата им. Държиш змия в пазвата си, но това не те имунизира срещу отровата и кратко. Що се отнасе доброя на годините, той не може да донесе умиряване в дом, където любовта към жените издава лековерието на мъжете. Въобще не става дума за любов. Какво чакаш тогава, та не я изриташ през вратата? Прогоня и си вземи здрава и снажна девственица, която знае да си затваря устата и обслужва безшумно господаря си. Не искам да те виждам да си говориш сам по улицата като гламав. И най-вече не заради жена. Това обижда Бог и неговия пророк. Мирза внезапно млъква. Един младеж се спрял на прага на магазинчето с блуждаещ поглед и обезкървени устни. Той е снажен, с голубрадо и красиво лице, което е опасано от тънко колие едва покарал мъх. Дългите му и прави коси падат към раменете му, които са тесни и фини, като на девойка. Какво желаеш? Стряска го Мирза. Мъжът докосва с пръст слепоочието си, за да се свести, жест, който още повече ядосва Мирза. Хайде да решавай, влизай или се пръждосвай. Не виждаш ли, че разговаряме. Мохсен рамат забелязва, че двамината са грабнали на гайките си и са готови да го нашибат през лицето. Заднишком, той се оплита в извинения и бързо се отдалечава към близките палатки. Гледай го само, гневи се мирза. Тия хора нямат никакъв срам. А ти кима отвърдително с глава. На тръпчивото вмъкване го е сепнало. Той осъзнава, Непристойността на изповедите си, ядосва се, че не успял да устои на натръпчивото желание да измъкне мръсното си белео на терасата на дюкянчето. Конфузно мълчание се установява между него и приятеля му от детство. Те не смеят дори да се погледнат, Единият се преструва, че разглежда линиите на ръката си, а другият ушрови нещо около кафеничето. Едно интегристите са крайните консерватори в Афганистан. прев. Три с насигурна ръка Мохсен Рамът блъсва вратата на дома си. От сутринта не е хапнал нищо и се чувства капнал По Подютяните, на пазара, на площада, навсякъде, където го отвява вятърът, не го напуска неизмеримото отвращение, че се напред напредназът като тежест, закачена на крака на каторжник. Единственият му приятел и съприказчик се спомина миналата година от дизентерия. Той не успя да си намери други. Хората трудно се приучват да съществуват редом със собствената си сянка. Страхът се оказва най-ефикасната причина да проявяват бдителност. Чувствителността е по-разпалена от когато и да било, а доверяването се тълкува зле и талибаните не прощават на непредпазливите езици. Тъй като има само нещастие за споделяне, всеки предпочита да крие неблагополучията си своя ъгъл, за да не бъде затрупан от тези на другите. В Кабул радостите са подредени сред най-големите грехове, така че става безпредметно да търсиш при някого отеха. Пък и каква отеха можеш да намериш в свят, изтъкан от бруталност и неправдоподобност, обезкървен от безкрайна върволица, рядко жестоки войни, свят, напуснат от светите застъпници, отдаден на палачите и нагарваните, свят, който и най-горещите молитви не могат да върнат в лоното на разума? Стаята не останало почти нищо. Освен една голяма покривка, послана на пода вместо Килим, две стари и изпокъсани широки кръгли табуретки и един прояден от черви статив, на който е поставен коранът. Мох се не продал всичките си мебели малко по малко, за да пребори немотията. Сега вече няма дори с какво да замени счупените стъкла. Прозорците с разклатени капаци са като ослепели. Всеки път, когато по улицата минава милиционер, му нарежда незабавно да ги поправи. Минувачът може да бъде шокиран от разболеното женско лице. Мох се не покрил прозорците с хартии. От тогава слънцето не. Надниква в дома му. Той се събува на прага и грохва на пода. Да ти донеса ли да хапнеш? Обажда се женски глас и зад завеса в дъното на стаята. Не съм гладен, а малко вода. Ако е студена, няма да ти откажа. В съседното помещение се разнасе дрънкане, след това завесата се повдига и изниква красива, като деня жена. Тя оставя гарафата пред Мохсен и сяда на табуретката срещу него. Мохсен се усмихва. Той винаги се усмихва, когато жена му се появява. Тя е неповторима, с неустоима свежест. Въпреки всекидневната суровост и покрусата на подчинение на мъжкото безумие град Зонайра, няма нито една бръчка. Вярно е, че бузите и кратко са поизгубили от някогашната си свежест, смехът и кратко все по-рядко кънти, но огромните и кратко, блестящи като смъраг очи, са запазили недокосната магията си. Мохсен вдига гарафата към усните си. Жената чака да насити жаждата си, за да се обърне към него. Изглеждаш преуморен. Днес много ходих. Краката ми парят. Жената разтрива с краищата на пръстите си ходилата на съпруга си и започва деликатно да ги масажира. Мохсен се обляга на лакти и се оставя на докосванията на съпругата си. Чаках те за обяд. Забравих. Забрави ли? Направо не знам какво ми стана днес. Никога преди не съм изпитвал подобно усещане, дори и когато изгубихме къщата си. Чувствах се замалян и бродех безцелно, неспособен да разпозная улиците, по които кръстосвах назад. Наистина странно. Сякаш потънах в някаква мъгла, не си спомням нито откъде съм минал, нито знаех на къде вървя. Вероятно си останал по-дълго на слънце. Не, не става дума за слънчасване. Изведнъж той устремява ръка към дланта на съпругата си и я принуждава да прекрати масажа. Зонайра вдига блестящите си очи, заинтригувана от отчеяната сила на притискането към шепата и кратко. Мохсен се колебае мъничко и пита с глух глас, променил ли съм се? Защо ми задаваш този въпрос? Питам те дали съм се променил. Зонайра сбръчква прекрасните си вежди, докато размисля. Не разбирам за какво искаш да говорим. Ами, за мене. Дали продължавам да съм същият мъж, онзи, когато ти предпочиташ пред другите? Запазил ли съм същите си навици, същите маниери? Намираш ли, че реагирам нормално, че се отнасям към тебе с все същата нежност? Вярно е, че много неща около нас се промениха. Къщата ни беше бомбардирана. Близките ни и приятелите вече ги няма, някой дори напуснаха този свят. Ти загуби търговията си. Отнеха ми моята работа. Вече не се храним до насита и не правим планове за нищо. Но сме заедно, мохсен. Това е най важното за нас. Заедно сме, за да се поддържаме. Имаме само наси, за да храним някаква надежда. Един ден Бог ще си спомни за нас. Той ще забележи, че ужасите, които търпим всеки дневно, не са успели да намалят вярата ни, че не сме се предали, че заслужаваме милосърдието му. Мохсен пуска шепата на жена си и започва да гали с и кратко. Жестът му е изпълнен с обич. Тя се отдава на ласката. Ти си единственото слънце, което ми е останало, Зунайра. Без тебе нощта ми ще е по-мрачна от преизподнята, по от гроба. Но, за Бога, ако усетиш, че се променям спрямо тебе, че ставам несправедлив или лош, кажи ми веднага. Имам чувството, че нещата ми се изплъзват, че вече не се контролирам. Ако постепенно полудявам, помогни ми да се осъзная. Нямам нищо против да разочарувам целия свят, но не бих си простил да ти сторя зло, дори по невнимание. Зунайра ясно вижда отчаянието на съпруга си. За да му докаже, че няма за какво да се опреква, тя оставя бузата си да се плъзне в плахата шепа. Изживяваме мъчителни мигове, скъпи. Защото страдаме, изгубихме усещането за душевен покой. Затишията ни ужасяват и се боим дори от всичко, което не ни заплашва. Мохсен нежно отдръпва пръсти от бузата на съпругата си. Очите му гледат объркано, устремил е поглед в тавана и води жестока борба със себе си, за да сдържи вълнението си. Адамовата ябълка полудява в измършевелата му шия. Мъката му е толкова силна, че трепетът му започва от скулите, разпространява се до брадичката и се връща, за да обхване устните. Тази сутрин извърших нещо немислимо, заявява той. Зунайра се смразява, това, което прочита в отчаяния му поглед, е разстройва. Тя се опитва да хване ръцете му, той ги сплита на височината на гърдите си, сякаш за да се предпази от агресия. Не мога да повярвам, мълви той. Как се случи? Как можах? Зонайра повдига глава, все по-заинтригувана. Мохсен започва да се задъхва. Гръдто му се издига и пропада в трескав ритъм. Той разказва, ужасен от словата си. Една проститутка беше линчувана на площада. Не знам как се присъединих. Към тълпата от дегенерати която искаше кръв. Бях като засмукан от вихър. Аз също исках да изляза напред, да видя отблизо как погива нечистата твар. Когато пороят от камъни започна да си сипва върху клетницата, аз също се наведох, награбих чекъл и започнах да я замерям. Обезумях, Зунайра. Как можах да сторя това? През целия си живот съм бил миролюбив и кротък, чушт на насилието. Нито заплахите на едните, нито обещанията на другите можаха да ме убедят да грабна оръжие и да се я смърт. Приемах да имам врагове, но не желаях аз самият да бъда враг на когото и да било. Ала тази сутрин, Зонайра, само защото тълпата ревеше, аз се разкрещах заедно с всички, само защото те искаха кръв, зажаднях за кръв и аз. От тогава не преставам да гледам ръцете си, но не ги разпознавам. Бродех по улиците, за да се спася от сянката си, за да се разгранича от стореното и на всеки ъгъл, край всяка камара руини се озовавах лице в лице с този мик на му помрачение. Боя се от себе си, Зонайра, вече нямам никакво доверие в човека, който съм станал. Зонайра направо се сгърчва, като слуша разказа на съпруга си. Мохсен не е човек, който обича да се разголва. Рядко говори за това, което го вълнува. И почти не допуска емоциите му да излязат на повърхността. Но когато тя забеляза страшната мъка, скрита в зениците му, и кратко стана ясно, че той няма да успее да притай в себе си. Очаквала е подобно нещастие, но не и толкова зловещо. Лицето й кратко побледнява и за първи път очите й кратко се облещват и изгубват блясъка на великолепието си. Хвърлял си камъни по жена. Мисля, че дори я улучих в главата. Не може да си извършил нещо подобно, мохсен. Не ти е в стила, образован човек си. Не знам какво ме прихвана. Толкова ненадейно се случи всичко. Сякаш тълпата ме беше умадюсала. Не си спомням как съм се навел да взема камъни. Знам само, че не успях да се сдържа, че някакъв бяс ръката ми. Това, което едновременно ме ужасява и наскърбява, е, че дори не се опитах да се въздържа. Зона е разстава. Сякаш се надига, след като е била повалена. Обесилена е. Не иска да повярва, не е гневна. Сочните и кратко устни са пресъхнали. Тя търси опора, намира една стърчещо от стената града и се вкопчва за нея. Дълго време на празно очаква да възстанови силата на сетивата си. Мохсен отново се опитва да грабне ръката и кратко. Тя се измъква и залитайки поема към кухнята. В мига, когато изчезва за завесата, Мохсен разбира, че не е трябвало да изповядва пред жена си това, което сам той не може да приеме. Четири. Слънцето се готви да се оттегли. Лъчите му вече не парят със същия бяс по билата на хълмовете. Обаче замаяните по простувете старци, Макар да очакват вечерта с нетърпение, знаят, че нощта ще бъде също толкова знойна, колкото деня. Пристегнат в потилнята на скалистите си планини, Кабул се задушава. Човек би казал, че в небето е заинал прозорец към преизподнята. Редките тласъци на вятъра, вместо да разхладят или да раздвижат обеднелия въздух, се забавляват да издигат прах в празното пространство, за да гложди очите и да изсушава гърлата. Атик Шо, като установява, че сянката му до безкрайност се е разтегнала по земята, мюезинът скоро ще повика вярващите за гребската молитва. Той прибира на гайката под колана си и без да бърза, се насочва към кварталната джамия, простичко боядиса на голяма зала с нестабилен таван и с отнесено от бомбардировка минаре. Хайката Либани се върти около светилището, за да улавя минувачите и да ги принуждава под заплахите на оръжието да се присъединят към вярващите. Вътрешността на храма жужи като бойно поле. Първите пристигнали са превзели смачканите килимчета, заслани по земята в близост до Еминбара едно, върху който един мула учено чете от някаква религиозна книга. Не толкова чевръстите са принудени да си поделят няколкото парчета покривки, които някои използват като завивки. Останалите, благодарни, че са се спасили от слънцето и от нагайките на милиционерите, се задоволяват с грапавата земя, която оставя по задниците и мясни отпечатъци. Тик отблъсква с крак грозд дядковци, скарва се на най-стария и го принуждава да се прилепи към стената, след което сяда до една колона. Навасеният му поглед продължава да смразява стареца, който се мъчи да стане по-нисък от тревата. Атик шаукът ненавижда старците, особено тези от квартала, в голямата си част неприкосновени и родиви, съсипващи се от просия, които по цели дни мълят безкрайни молитви и дърпат с ръцете си на призраци пешовете на миновачите. Гръбливи птици, дебнещи плячка, те се събират вечер там, където милосърдни души оставят купи сорис, предназначени за Вдовиците и сиръците и не се поколебават да разкрият недъзите си, за да се доберат до няколко залъка. А Тик ги ненавижда най-вече по тази причина. Всеки път, когато ги открива близо до себе си, той се моли с отвращение. Не понася нито ухканията им, когато се превиват, нито болезнената им дрямка по време на проповета. За него това са живи мощи, които грубарят е пропуснал, загнили и треперещи, сгореливи очи, изкривени устни и смратно умиращи животни, а стъкфиро Две, си казва той. Ето, че сърцето ти се изпълва с жлъч дори в Божия дом, бедни мятик. Вземи се в ръце. Остави неприязънта си на улицата и се опитай да не позволиш на злото да умърси мислите ти. Той стиска слепоочията си с ръце, опитва се да изпразни главата си от лошите мисли, след това забива брадичката в кухината на шията си, упорито свежда поглед надолу, та гледката на старците да не смущава съсредоточеността му. Нюезинът призовава към молитва. Вярващите стихийно се надигат и започват да се подреждат в редици. Един дребосък штръкна уши, и извит на малко дяволче дърпа Атик за края на жилетката му, прикамвайки го да застане редом с останалите. Раздразнено този жест, надзирателят хваща им рука му и леко го извива. Отначало удивен, еманикът се опитва да изтегли ръката си от Менгемето, което стяга, но не успява и се превива. За малко да падне, толкова силна е болката. В продължение на няколко мига, Атик продължава да го стиска. Когато осъзнава, че жертвата му ще се разкрещи, а пуска. Джуджето разтрива изтръпналата си ръка, мушвия под мишницата си и неспособен да се примири с идеята, че един вярващ може да се държи по такъв начин в Джамия, си намира място в предната редица и застава там, без да се обръща назад. Астъкфиро Отново си прошепва Атик. Какво става с мене? Не мога да понасям нито мрака, нито дневния зрак. Нито да се бия, нито да стърче прав, нито старците, нито децата, нито погледите на хората, нито пък ръцете им да ме докосват. Едва търпя самия себе си. Дали не съм луд за връзване? След молитвата той решава да изчака следващия призив на Мюезина в джамията. Във всеки случай няма готовност да се прибере в къщи, където го чака разтореното му легло, кухненските съдове, забравени в миризливия леген, и свитата му на кълбо жена в единия ъгъл на стаята завила главата си с мръсна бурка и с възмураво лице. Вярващите се разпръскват, някои се прибират по домовете си, други остават с двора на разговорка. Старците и просеците се скупчват при входа на джамията с протегнати ръце. тик се приближава към група инвалиди от войната, които си припомнят сраженията. Най-високият от тях, своеобразен голият, оплел се в брадата си, Черта е от пръст някакви схеми по прахта. Останалите, седнали по турски около него, го наблюдават мълчаливо. Всичките са с отрязани крак или ръка. Един от тях, отдръпнат малко назад, е въобще без крака. Поставен е в за нея количка, пригодена да му служи за инвалиден стол. Голият е дно ок и половината от лицето му е обезобразено. Той свършва с рисуването, превива се към земята и започва да разказва. Разположението на терена беше горе-долу такова, изрича той стъна гласец, който силно контрастира с. Херкулесовото му тяло Ето тук имаше планина, там скалист бряг и тези два хълма. Реката протичеше от тук и заобикаляше планината от север. Руснаците държаха хребета и стърчаха над нас по целия фронт. От два дни те ни задържаха опорито. Не можехме да отстъпим заради планината. Тя беше лиса и хеликоптерите щяха да ни направят на перушина. На това място стръмният бряг се превръщаше в пропаст. Реката, дълбока и широка, ни препречваше пътя от тази страна. Имахме само един път, през брода, а руснаците нарочно ни го бяха оставили. Същност това беше клопка. Веднъж попаднали там, щяха да ни изтребят като плъхове. Но не беше възможно дълго време да задържим позициите си. Не ни достигаха муниции и нямахме почти нищо за ядене. Освен това, противникът беше поискал подкрепления. Подсилената му артилерия ни обстрелваше денонощно. Не можехме да мигнем. Намирахме се в плачевно състояние. Не можехме дори да погребем мъртъвците си, които започваха ужасно да смърдят. Нашите мъртъвци никога не са смърдали ужасно, намесва се разгневеният инвалид без крака. Спомням си един снаряд, който ни връхлетя изненадващо и уби на място 14 муджахидини. Така останах без крака. В продължение на 8 дни стояхме в ямата. Но мъртвите не започнаха да се разлагат. Лежаха там. Където взривът ги беше запратил. Не миришеха лошо. Лицата им бяха ведри. Въпреки раните и локвите кръв, човек би казал, че са заспали. Това се случило през зимата, изказа предположение голият. Не беше през зимата. В разгара на лятото се случи и цареше такава жега, че върху камъните можеше да изпържим яйца. Може би тези муджахидини са били светци, Рече обърканият голият. Всички муджахидини са благословени от Бога, Припомни му безногият, а останалите кимаха утвърдително с глави. Те не смърдят и не се разлагат. От какво е била тогава миризмата, обзела нашите позиции? От мъртвите ви мулета. Нямахме мулета. Тогава е била миризмата на шуравите е три. Тези свини смърдят дори когато излизат от банята. Спомням си, че когато залавяхме някой от тях, облаци мухи идваха да ги разгледат отблизо. Ще ме оставиш ли да си довърша разказа, Тамрис? Смъмря го раздразненият голият. Исках само да уточня, че нашите мъртъвци не смърдят. Впрочем, през нощта. Парфюм на мускус ги обгръща до изгрев слънце. Голият я досано изтрива на чертаното в прахта и се надига. Поглежда на въсено безногия. Прескача ниския зид и тръгва към някакъв палатков лагер. Останалите мълчат, докато той се отдалечава, след това възбудено се приближават до мъжа на инвалидния стол. Впрочем, неговата история вече е знаем уст. Колко приказки изрежда, за да стигне до раняването си, заявява един мършав безрък. Бил е голям войн, твърди съседът му. Истината е, че е кото окото си при злополука, а не в сражение. И право да ви кажа, се питам, на чия страна е той, щом твърди, че мъртвите смърдят. Тамрис има право. Ние сме ветерани от войната. Изгубихме стотици другари. Те умряха в ръцете ни или пред очите ни, никой от тях не смърдеше. Тамрис се размърдва на стола, оправя възглавничката под коленете си, омотани в колчукови превръзки и гледа към палатковия лагер, сякаш се бои да не се завърне голият. Изгуби си краката, половината от зъбите, косите, но паметта ми остана невредима. Спомням си всеки детайл, сякаш беше вчера. Намирахме се в разгара на лятото, а през тази година жегата тласкаше гарваните към самоубийство. Виждахме ги да се издигат високо в небесата, преди тежко-тежко да се стоварят на земята, сприлепени към тялото криле и с отворени чувки. Кълна се в Корана, това е святата истина. Чувахме как пръщаха въшките в белето ни, простряно върху нагретите скали. Това беше най-ужасното лято, което съм преживявал. Бяхме отслабили бдителността си, убедени, че не е възможно бял задник да се измъкна от мястото си на квартируване в подобен пек. Но руските ренегати ни бяха открили с помощта на сателит или на нещо подобно. Ако хеликоптер или самолет беше прелетял над позициите ни... Следващата минута щяхме да се изнесем оттам. Но на хоризонта не се появяваше нищо. Пълно спокойствие по всички направления. Обядвахме в дупката си, когато снарядът падна. Олучи право в целта. В точния момент и на точното място. Бум! Видях гейзера от огън и ме залива и това беше всичко. Когато се събудих, лежах върху една скала. Ръцете ми в кръв, дрехите, разкъсани, почернели от дима. Отначало нищо не разбрах. После видях до себе си крак. Нито за миг не си помислих, че е моят. Чувствувах се добре, не страдах. Само бях малко. Зашеметен. Изведнъж мъжът облещва очи и обръща глава към върха на минарето. Устните му треперят. А на спазми се появяват по скулите му. Той събира длани, сяка се опитва да ги напълни с водата от фонтан и продължава разказа си с силен трепет в глас, така го видях. Както виждам вас. Кълна се в Корана, истина ви казвам. Кръжеше в синьото небе. Крилята му бяха толкова бели, че отраженията им осветяваха вътрешността на пещерата. Той кръжеше, кръжеше. В абсолютно мълчание, не чувах нито виковете на ранените, нито взривовете наоколо, до мен долиташе само куприненият румон на крилете му, които величествено цепеха въздуха. Беше феерично видение. А слезе ли той към тебе? Трескаво се осведомява безръкият. Да, отвръщата мрис. Той слезе до мене. Ридаеше, а пурпурното му лице грееше като звезда. Това е бил ангелът на смъртта, уверява го съседът му. Само той може да е. Винаги се появява по този начин, слиза при големите храбреци. Каза ли ти нещо? Не си спомням. Разгърна криле над тялото ми, но аз го отблъснах. Клетнико, ви като станалите, трябвало е да го оставиш. Ангелът щеше да те отведе направо в рая и сега ти нямаше да умираш бавно в инвалидната количка. А Атик решава, че достатъчно слушал и поема в друга посока, за да разведри мислите си. Повтаряни до втръсване и все позаплетени, историите на ветераните от войната са на път да се превърнат в невероятни измишлютини. Атик е дълбоко убеден, че молите трябва да сложат край на всичко това. Той установява, че не може да броди до безкрайност по улиците. Осъзнава, че се опитва да избяга от своята действителност, от тази, която не може нито да заплете повече, нито да превърне в разказ, не бива да споделя дори с безчувствения и тъп мир за шах, бързащ да опреква хората за малкото съвест, която им е останала. Впрочем, той се обвинява, че тръгна да излива душата си пред него. За една чаша чай, която така и не изпи. Обвинява се, че е тръгнал да обсъжда чувството си за отговорност, като последен глупак е повярвал, че най-добрият начин да решиш някой проблем е да му обърнеш гръб. Съпругата му е болна, да не биде виновна за това? Забравил ли е как тя се раздаваше за него, когато разбитата му бойна група го стави в селото, как тя го кри, седмици наред се грижи за него? Как успя да го пренесе на гърба на мулето, да върви дни и нощи през вражеската територия, под снежната виелица, чак до пешавар? Сега, когато тя има нужда от него, той безрамна отбягва, търчи наляво и надясно след всичко, което може малко от малко да го разсее. Но всяко нещо си има край, също и денят. Ето е нощта, хората се прибират по домовете си, бездомните се скриват в бърлогите си, а ченгетата често пъти стрелят без предупреждение по съмнителните сенки. Трябва да си да у дома, където ще завари жена си състоянието, в което остави, т.е. страдаща и безпомощна. Той тръгва по сияна с Сипи улица, спира на височинката край една руина. Протяга ръка към единствената права стена и остава така, с брадичка, докосваща рамото му, здраво укрепил се на прасците си. Тук там в мрака просветват слаби светлинки, дочува се плач на пеленачета. Ревът им прониква в черепа му като средал. Жена се бунтува срещу врявата на дребосъците, но бързо е принудена да млъкне от мъжки глух глас. Тик вдига глава и съзърцава хилядите грещи в небето съзвездия. Нещо като вопъл присвива гърлото му. Трябва да стисне пръсти до кръв, за да не рухне. Изморен е, изморен да се върти в кръг, да бяга след димните спирали, изморен от тия отвратителни дни, които го карат от зори до мрак да тръмбова изграда. Не разбира защо е оцелял след две десетилетия без отдих, непрекъснати засади, въздушни набези, експлодиращи ракети, разкъсващи десетки тала около него, без да жалят нито жените. Нито децата, нито стадата, нито колибите, за да продължи в крайна сметка да вегетира във все така неприветливия и грозен свят, в напълно побъркания град. Окичен се шафоди и пренаселен с грохнала човешка измет. Град, който непрекъснато го нагрубява и наранява, ден след ден, нощ след нощ, или в компанията на една осъдена. На смърт в пъклото на смърдящата дупка, или надвесен над агонизиращата си съпруга, по-окаян и от очакващата гибелта си блудница. Лахавла, четири, въздиша тежко той. Ако такова е изпитанието, на което ти ме подлагаш, господи, дай ми сили да го превъзмогна. Първото нещо, което смущава атик, когато блъсва вратата на дома си, е запаленият ветроопорен фенер. Обикновено по това време Нюсарът лежи в леглото, а стаите тънат в мрак. Той забелязва празния одър, внимателно. Сганатите върху сламеника завивки, подредените до стената възглавници, тъй както той обича. Надава слух, ни стон, ни гък. Връща се назад, установява, че легените са обърнати наопаки, а съдовете греят въгъла. Това го очудва, защото от месеци насам сара рядко оправя дома. Проядена от болестта, тя прекарва по-голямата част от времето в ленчене, свива се от болките които разкъсват вътрешностите и кратко, а тик се покашля в си, за да извести, че се е прибрал. Една завеса се разгръща и ето, че Нюсарът най-после се появява, с посърнало лице, но изправена на краката си. Ръката и кратко обаче не може да се отдели от стената, на която се подпира, човек усеща, че тя се бори с цялата си енергия да се задържи права, сякаш от това зависи достоинството и кратко, а ти хваща брадичката си с два пръста, едната му вежда отскача нагоре, но не се и опитва да прикрие изненадата си. Помислих, че сестра ти се е върнала от балучистан казва той. Мюсарът подскача. Още не съм недъгава, отбелязва тя. Не исках да кажа това. Сутринтата оставих в много тежко състояние. А сега виждам всичко подредено, подът изметен и веднага реших, че сестра ти се е върнала. Освен нея си нямаме никой друг да ни помага. Съседките ти отлично знаят какво ти е състоянието, но нито една от тях не е дошла да попита може ли с нещо да бъде полезна. Нямам нужда от тях. Колко си мнителна, Мюсарът. Защо трябва да прообръщаш всяка дума, за да търсиш подволът ле? Мюсарът си дава сметка, че по този начин няма да оправи нещата между нея и съпруга и кратко. Тя маха ветроопорния фенер от масата и го окача на една града, за да дава повече светлина, след това отива да вземе купа с храна. Нарязах пъпеша, който ти ми спрати, и го сложих на хладна прозореца, казва тя помирително. Сигурно си гладен. Приготвих ти ориз, така както го обичаш. А тик си събува чехлите... Закача, челмата на гайката си на една стърчеща дръжка и сяда до желязната купа. Не знае какво да рече, и не смее да гледа съпругата си от страх да не засили подозрителността и кратко, така че грабва чашата и я допира до устните си. Водата прелива от устата му и тече по брадата. Той се избърсва с опакото на ръката си и се преструва, че се интересува от една и питка. Сама изпекох, казва му мюсарът, която отдебне жестовете му. Защо си? Създаваш толкова грижи? Промънква той накрая. Желая до край да изпълнявам задълженията си на съпруга. Аз нищо не съм искал от тебе. Не е необходимо да го правиш. Тя почти се свлича на рогоската срещу него, издебва погледа му и добавя. Отказвам да бдикирам. Атик. Не е там работата. Жено. Знаеш колко мразя унижението. А тик вдига към нея дълбокия си поглед. Направил ли съм нещо, което да те оскърбило, нюсарът? Унижението не е непременно в поведението на другите, понякога се съдържа в обстоятелството, че сам не можеш да се понасеш. Това пък как го измисли, жено? Болна си и толкос. Имаш нужда да си починеш, да събереш силици. Аз не съм сляп. Живеем заедно от дълги години ти никога не си се преструвала. Нито пред мене, нито пред когото и да било. Не е необходимо да отежняваш състоянието си, за да ми доказваш несъстоятелни неща. Ние живеем заедно от дълги години, а тик, но за първи път имам чувството, че изневерявам на съпружеските си задължения, мъжът ми вече не ми говори. Вярно е, че не ти говоря, но не ти се сърдя. Просто съм смазан от тази безкрайна война и от мизерията, която похабява всичко около нас. Аз съм само един надзирател, който не може да разбере защо е приял да пази клетниците, вместо да се занимава със собственото си нещастие. Ако вярваш в Бог, трябва да смяташ нещастието, което аз станах за тебе, като небесно изпитание. Ти не си моето нещастие, нюсарът. Сама си измисляш тези глупости. Вярвам в Бог и приемам огорченията, които той ми спраща, за да провери силата на търпението ми. Мюсарът разчупва питката и дава част от нея на съпруга си. След като веднъж ни се отдала възможност да поговорим, да внимаваме да не се препираме, шепне тя. Съгласен съм, подкрепя Еатик. След като сега имаме възможност да си побъбрим, нека избягваме обидните твърдения и намеци. Аз съм твой съпруг, Мюсарът. Опитвам се на своя ред да спазвам семейните си задължения. Проблемът е, че съм малко изваден от равновесие. Не изпитвам никакъв гняв спрямо тебе. Трябва да знаеш това. Мълчанието ми не е отхвърляне, то е израз на безпомощността ми. Разбираш ли ме, жено? Нюсарът на обедено кима в знак на съгласие. А тик топва за лък хляб в яденето. Ръката му трепери. Диша шумно, толкова му е трудно да потиска гнева, който напира да избухне в него. Той свива врат между раменете си, опитва се да дисциплинира дъха си, а след това, все по-раздразнен, че трябва да се обяснява, казва, но обичам да се оправдавам. Имам усещането, че съм извършил някаква грешка, но не е така. Единственото, което желая, е да имам малко спокойствие в дома си. Прекалено много ли е това? Внушаваш си разни неща, жено. Ти се турмозиш и мене турмозиш. Бих казал направо, че ме провокираш. Не те провокирам. Може и да е така, но ти казвам какво чувствам. Щом набереш малко сили, тръгваш глупаво да ги пилеш, за да ми докажеш, че се държиш на краката си, че болестта не те е повалила. Но след два дни се огъваш и трябва направо да те носи на гръб. Колко време ще продължи тази комедия, а? Прости ми. А тик въздъхва, топва хляба си студения сос и го набутва в устата си, без да вдига глава. Нюсарът оправя дрехата на ръцете си и гледа как мъжът и кратко еде, мляскайки неприятно. Но успява да улови погледа му и се задоволява да се плешивината, която расте на върха на черепа му. Миналата нощ, разказва му тя стъга в гласа, на лунна светлина. Дръпнах завесата, за да те погледам как спиш. Сънят ти беше спокоен като на човек, комуто нищо не тежи на съвестта. Леко усмивка се прокрадваше в брадата ти. Лицето ти беше сякаш безоблачно, изглеждаше като че ли всичките преживени от тебе страдания се бяха изпарили, че... Болката никога не се е притаявала в бръчките ти. Гледката беше толкова красива и спокойна, че си пожелах зората никога да не настъпва. Сънят ти те държеше далеч от всичко, което те притеснява. Седнах до тебе. Изгарях от желание да хвана ръката ти, но се боях да не те събудя. За да устоя на изкушението, се размислих за годините, които сме споделяли, често пъти не за добро, и се запитах дали в най-паметните моменти от нашата връзка сме се обичали. Внезапно Атик спира да се храни. Шепата му трепери, когато си бърше устните. Промърморвала Хавла и разглежда съпругата си, а ноздрите му пърхат. С вълшиво спокоен глас той се осведомява. Какво не е наред, Мюсарът? Прекалено си словоохотлива тази вечер. Може би причината е, че ние почти не си говорим от известно време. А какво те прави толкова бъбрива днес? Болестта. Тя, болестта, е много важен момент, моментът на истината. Човек не може вече нищо да скрива. Неведнъж е се чувствала зле и преди. Този път усещам, че болката, която се е загнездила в мене, ще ме отнесе със себе си. А тик отблъсква чинията си и се дръпва към стената. От една страна ти приготвяш вечеря, от друга ми пречиш да се докосна до нея. Намираш ли това за правилно? Прости ми. Минаваш всички граници, а после искаш извинение. Не мога да се занимавам с безумията ти. Тя става и се готви да се прибере зад завесата. Ето причината, която ме кара да избягвам да разговарям с тебе, мюсарът. Ти непрекъснато си в отбрана, като вълчица в опасност. А когато се опитам да те вразумя, приемаш нещата зле и се оттегляш. Вярно е, признава тя, но аз нямам никой друг, освен тебе. Когато ти ми се сърдиш, целият свят ми обръща гръб. Бих дала всичко за теб. Именно защото се опитвам на всяка цена да бъда достойна за тебе, стават всички тези недоразумения. си бях забранила да ти противореча или да те разочаровам. Обаче непрекъснато правя именно това. Защо тогава все повече се оплиташ в заблужденията си? Страх ме е от какво? От предстоящите дни. Те ме ужасяват. Само да желаеше да облегчиш нещата. Как? Като признаеш какво ти каза лекарят за болестта ми. Пак ли? Разкръщава се в бесеният атик. Сритник той обръща масата, става, грабва на гайката и челмата си, нахлузва чехлите и излиза на улицата. Останала сама, нюсарът сграбчва главата в дланите си. Крехките и кратко рамене бавно се разтрисат от ридания. Недалеч от там, мохсен рамът също не спи. Обтегнал се върху сламеника си, с ръце под темето, той втренчено гледа закрепената върху керамична паничка свещ, която хвърля заплитащи се сенки върху стените. Над главата му на улющения таван една дъска се огънала заплашително. Миналата седмица съседната стая се откъсна едно парче и без малко щеше да затрупа Зонайра. Зонайра? която се осъмотила в кухнята и не бърза да се върне при него. Двамата вечеряха мълчаливо, той съсипан, а тя отсъстваща. Не се докоснаха до яденето, разсеяно преглъщаха цял час парчета хляб. Мохсен се чувстваше притеснен. Разказът му за убийството на проститутката хвърли в смут къщата. Изповядвайки се пред Зонейра, той искаше да облегчи съвестта си, да се вземе в ръце. Въобще не подозираше, че до такава степен ще шокира съпругата си. Няколко пъти се опита да протегне ръка към нея, да й кратко покаже колко съжалява, ръката му не се подчиняваше, оставаше прилепена към тялото му като вдървена. Зонайра неголко ръжи. Тя бе вперила очи в пода, с наведена брадичка, а пръстите й кратко едва докосваха крайчеца на масичката. Повече време и кратко отнемаше да доближи къша и хляб до устните си, отколкото да го отхапе. Отдалечена, с машинални жестове, тя сякаш не желаеше да се върне в реалността, да се разбуди. Сякаш нито един от двамата не ядеше истински, накрая тя вдигна блюдото и се оттегли зад пардето. Мохсен дълго я чака, после отида да се просне на сламеника. И там продължи да я чака. Зонайра не се появи. Вече я чакаше от два часа, може би и повече, но Зонайра все не идваше. От кухнята никакъв шум не напомняше за присъствието и кратко. Измиването на две чинии и изпразването на кошничката за хляб не можеше да продължава до безкрайност. Мохсен изчаква още няколко минути и решава да види какво става. Когато дръпва пердето, открива зона е седнала на една покривка, сгънала колене към корема си и обърната към стената. Сигурен е, че тя не спи, но не посмява да обезпокои. Връща се безшумно. Надява една роба и сандалите си, духва свеща и излиза на улицата. Влажна Жега властва над квартала. Тук там мъже разговарят пред праговете на къщите си или в подножието на стените. Мохсен не намира за нужно да. Се отдалечава от дома си. Той сяда на стъпалото, скръства ръце на гърдите си и започва да търси звезди в небето. Точно в този момент някакъв човек изскача като диво животно пред него и с гневна походка преминава по уличката. Отражението на един лунен лъч осветява сгърченото му лице. Мохсен разпознава тъмничаря, който щеше да му отнесе главата с нагайката си преди малко на прага на магазинчето. Едно емимбар е катедра на нюсулманския проповедник в Джамия. Белпрев Две, нека Бог да ми прости. Белпрев Три, афганистанците наричат руснаците презрително шурави. Бел прев. всесилни Боже. Бел прев. Пет Атик Шолкът се връща в джемията, за да присъства на молитвата за Ела Иша Едно, от която последен ще се изправи. Ще прекара дълги минути с разтворени молитвено ръце, ще повтаря изречения от Корана и ще моли светците и предците да го подкрекат в нещастието. Принуден от старите си болки в коляното да прекрати преклонението, той се отправя към етажерка, отрупана с религиозни книги, и се опитва да чете. Не успява да се концентрира. Текстовете играят пред очите му и заплашват да му взривят главата. Скоро тежката жега в храма го принуждава да се присъедини към групите вярващи, разпръснати из двора. Старците и просеците са изчезнали, но военните инвалиди пак са тук. Показват недазите си като трофеи. Безногият власно се е разположил на количката си, следи разказите на събеседниците си, готов да ги потвърди или да не се съгласява. Голият се е върнал, седнал до един безрък, той внимателно слуша старец, който разказва как с шепа му джахидини, въоръжен само с една лека картечница, е успял да спреколо на съветски танкове. Атик не устоява дълго на безумните военни истории. Той напуска джемията и тръгва да броди сякаш преминалите през хекатомба квартали, като от време на време използва на гайката си, за да отблъсне най-нахалните просеци. Без да осъзнава, се озовава в своята тъмница и влиза вътре. Мълчанието на килиите го успокоява. Той решава тук да прекара нощта. Опипом търси огнеопорния фенер, запалва го и се просва на походното легло, мушнал ръце под главата си и в перил очи в тавана. Всеки път, когато мислите му го връщат към нюсарът, той рита в празното пространство, като че ли се опитва да се отърве от тях. И се завръща. На заливащи го една след друга вълни, кръвта вените му кипва и стяга гърдите му. Сърди се на себе си, че няма смелост да сложи край на гнойния оток веднъж завинаги, да каже цялата истина на съпругата си, която се смята за привилегирована сравнение с обезправените жени по улиците на Кабул. Нюсарът злоупотребява стърпението му. Болестта и кратко не представлява смекчаващо вината обстоятелство. Тя трябва веднъж завинаги да приеме. Една чудовищна сянка затулва стената. А тик подскача и грабва на гайката. Аз съм, назих, успокоява го един треперещ глас. Не са ли не научили да чукаш, преди да влезеш? Гълчи го побеснелия Атик. Ръцете ми са заети. Не исках да те плаша. А Атик насочва фенера към новодошлия. Това е мъж на 60-ти на години, висок като стълб, прегърбен, с гротеско врат и с безформена шапка над разрушените му коси. Изпитото му лице се разтегля към брадичката, от която се проточва побеляла брада, а изпъкналите му очи сякаш скачат от челото му като под въздействието на ужасна болка. Той остава прав под рамката на вратата, нерешително усмихнат чекайки знак от тъмничаря, за да влезе или да се разкара. Видях светлината, обяснява той. Рекох си, добрият Атик на кев, трябва да ида да му правя компания. Но не дойдох с празни ръце. Донесох малко и сушено месо и ягоди. А Тик размисля, повдига рамене и посочва една агнешка кожа на земята. Щастлив, че е прият, назих се настанява на определеното му място, Развива едно вързобче и оставя щедрия си дар пред нозете на тъмничаря. Рекох си, а тик се е изнервил вкъщи. Не би дошъл по това време в затвора, където няма никой, ако нямаше нужда да се разсее. А също не се чувствам уютно у дома. Стогодишният ми баща не се окрутява. Изгуби зрението си и краката не го държат, но не престава да мърмори. Непрекъснато е недоволен. Преди. За да го накараме да млъкне, му давахме да яде. Сега няма кой знае какво за похапване, пък и той вече няма зъби, така че нищо не може да спре езика му. Понякога първо призовава за мълчание, а след това не можеш да го спреш. Преди два дни не се събуди. Дъщерите ми го разтърсиха, напръскаха го с вода, не помръдна. Взех ръката му, нямаше пулс. Допрях ухо до му, не дишаше рекох си, добре, починал е, ще предупредя семейството и ще му устроя хубаво. Погребение Излязох да съобщя веста на съседите, след това отидох да споделя новината за кончината на старишината народа с братовчедите, племенниците, близките и приятелите. На обяд се върнах у дома. И кого мислиш заварих в двора да гълчи да кого свари? Баща ми, от плъти кръв, жив като попържните си а устата му инала, с побелели венци. Струва ми се, че не е съвсем сума си. Човек не може нито да седне на масата, нито да легне с него. Мине ли някой, скача отгоре му и започва да си перогътни. Съседите се намесват и смятат, че гневя господа, като не проявявам търпение към моя създател. За да не ядосвам досвам бог, повечето време прекарвам навън. Даже се храня на улицата. Атик Кима с глава. Тъжна работа. Назих вече не същият. Познаваше го като нюфтия в Кабул преди едно десетилетие. Не беше прекаленовен цехвален, но петъчните му проповеди събираха стотици вярващи. Живееше в голяма къща с градина и врата от ковано желязо, понякога го канеха на официалните церемонии редом с голенците. Синовете му бяха убити във войната срещу руснаците което увеличи уважението на местните власти към него. Не се оплакваше от нищо и нямаше неприятели. Живееше относително нормално, от джемията в къщи и от къщи в джемията. Четеше много, еродицията му внушаваше респект, макар той да не я демонстрираше защяло и нещело. След това обаче, изведнъж, една сутрин го видяха с изцъклени очи и разпенена уста да върви, жестикулирайки, по улиците. Първо си рекоха, че е бил обладан от зли сили, но екзорсистите на празно се опитваха да ги прогонят, след това го въдвориха за няколко месеца в клиника. Той никога вече не си възвърна всичките способности. Понякога го сеняваше лъч, здрав разум и тогава се изолираше, за да крие срама от това, в което се превърнал. Често пъти заставаше там, пред прага на дома си, седеше под избелял чадър и с еднакво безразличие гледаше как преминават дните и хората. Знаеш ли какво ще сторя, Атик? Откъде да знам? Ти никога нищо не казваш. Назих на слух, а след това, успокоен, че никой не може да го чуе, се свежда към надзирателя и шепнейки, му доверява, ще замина. Къде ще заминеш? Назих гледа към вратата, сдържа дишането си и слуша. Обезпокоява се, става, излиза на улицата, за да провери дали няма някого, и се връща а в зениците му. Грее някакво безумно ликуване. Хич си няма ми представа. Ще замина и точка. Приготвих си бохчета, сопата и парите. Щом му здраве е десният ми крак, ще им върна купоните, всички налични документи и без да казвам никому благодаря или с богом, ще си замина. Ще хвана първия попаднал пред очите ми път и ще вървя по него чак до океана. Като стигна на брега, ще се хвърля във водата. Няма да се върна в Кабул. Това е прокълнат град. Няма Божия благодат за него. Прекалено много хора умират, а улиците са пълни сдовици и сираци. Също и сталибани. Назих се обръща рязко към вратата, стреснат от забележката на надзирателя, след това измършавелата му ръка описва жест на отвращение и вратът му се удължава, когато промърморва. Тия нищо няма да загубят, ако почакат. Атик не му възразява. Той взема парче и сушено месо и го проучва с насигурен поглед. Назих поглъща два залъка, за да му докаже, че не рискува нищо. Атик отново помирисва месото и го ставя, избира си плод и го яде с апетит. Кога ще ти оздравя е кръкът? След една-две седмици. А след това, без да съобщавам никому, си грабвам парта и хайде, ни чул, ни видял. Ще вървя до прималяване, се направо, без да разговарям с никого, без дори да срещам никого по пъти си. Ще вървя, ще вървя, ще вървя, докато се изтъркат подметките на чехлите ми и стъпалата ми се разкървавят. Атик се облизва, грабва втора ягода, избърсва я в жилетката си и я поглъща цялата. Приказваш си, че ще заминеш, но си тук. Боли ме кръкът. Помня, че те болеше кръстът, а преди кръста беше гърбът, а преди гърба бяха очите. От месеци все говориш за заминаването си и все си си тук. Като вчера, като утре. Никъде няма да отидеш, назих. Напротив, ще отида. И ще излича следите от стъпките си. Никой няма да знае къде съм отишъл и самият аз няма да мога да намеря обратния път ако ме обземе желание да се завърна. Не така, казва Атикс желание да ядоса събеседника си, сякаш обстоятелството, че противоречи на клетника, ще е възмездие за собствените му злочастини, ти никъде няма да заминеш. Също като дърво ще останеш побит в квартала. Не че корените те задържат, а хората като тебе не могат да стигнат по-далече от носи. Те бълнуват за далечни страни, за безкрайни пътища, за неправдоподобни експедиции, но никога няма да ги реализират. Откъде знаеш? Знам. Не може да знаеш какво ни чака утре, а тик. Единствено Бог е всезнаещ. Не е необходимо да гледаш в кристална топка, за да предвидиш какво ще правят просеците утре. Утре, при зазоряване, ще ги открием на същото място, с протегната ръка и сумоляваш глас, също както вчера и предходните дни. Аз не съм просяк. Всички ние в Кабул сме просеци. И ти, Назих, утре ще стоиш на прага на дома си. Под сянката на опърпания ти чадър ще чакаш дъщерите ти да донесат скромното ядене, което ще изядеш посред улицата. Назих е огорчен. Не разбира защо тъмничарят отказва да го признае способен за инициатива, свойствена за толкова много хора, и не знае как да го убеди. Възцарява се мълчание и накрая той притегля към себе си вързобчето с храната решавайки, че назирателят не е достоен за щедростта му. Атик избух в смях и грабва трета ягода, която отделя на страни. Преди, когато говорех, хората ми вярваха, казва Назих. Преди ти беше сума си, отвръща му непреклонният тъмничър. Мислиш, че съм побъркан, така ли? Ови, не само аз съм на това мнение. Назих свежда брадичка, съкрушен. Отивам си от дома, казва той. Чудесна идея. Умърлушен върви към вратата. Преди да изчезне, потвърждава приглушено, вярно е. Всяка нощ си казвам, че ще замина, а денем все съм си тук. Питам се, какво ли толкова ме задържа. Когато назих си тръгва, а тик отново се просва на походното. Легло изкръства пръсти под тила си. Тъй като таванът на килията не му носи никакво разтоварване, той отново сяда и хваща с глани страните си. Прилив на яд се издига в главата му. свити и мруци става, за да се прибере в къщи, обещавайки си, че ако съпругата му продължи да се държи като изкупителна жертва, няма повече да се грижи за нея. Едно това е вечерната от петте всеки дневни молитви. Бел прев Шест мохсен рамът се успокоява. Както изглежда... Нощта е окрутила гнев на Зонайра. Тази сутрин тя стана рано, ведра, спопленителни от когато и да било очи. Мохсен си помисли, че може би е забравила неразбирателството от предишната вечер, но пак ще си спомни за него и ще се намуси. Зонайра не е забравила, тя просто е разбрала, че мъжът и кратко е безпомощен и има нужда от нея. Да му се гневи заради един първичен жест, допотопен, отблъскващ и безразсъден. Жест абсурден, но показателен за състоянието на афганистанските земи, ужасяващ жест, за който той съжалява и изпитва огризение на съвестта, би означавало да го дестабилизира още повече. Нещата в Кабул вървят от зле към позле, повличайки след себе си хората и нравите. Това е хаос в хаоса, корабокрушение в корабокрушението и нещастие за невнимателните. Изолиралият се неизбежно губи всичко. Онзи ден един луд крещеше колкото му глас държи в квартала, че Бог не изпълнява задълженията си. Този клетник несъмнено не схващаше къде се намира и какво върши. Непреклонни, талибаните не откриха обмягчаващи вината обстоятелства в лудостта му и го бичуваха до смъртна на площада, с превързани очи и запушена уста. Зунайра не е талибан, а мъжът и кратко не е луд. Ако за миг се объркал, поддал се на колективна истерия. Той е защото всекидневните ужаси се оказват по-силни от пробуждането, а човешката деградация е подълбока от бездните. Мохсен се подрежда редом с другите, копира безизходността им, идентифицира се с опадъка им. Жестът му е доказателство, че всичко внезапно може да се срути. Нощта беше дълга и за единия, и за другия. Мохсен остана да седи на столчето до призива на Нюезина, вцепенен в объркаността си. Зунаера също не мигна нито за миг. Сгушена върху покривката си, тя се отплесна в далечни спомени за времето, когато на мястото на бесилките, които загрозяват днешните покрити с прах площади, звучаха. Волните детски песни Не всеки ден беше празник, но нямаше екзалтирани фанатици, които да крещят, че се извършва светотатство, когато хвърчилата политаха към небесата. Ръката на Мохсен наистина много плахо се докосваше до тази на любимата му, но това с нищо не намаляваше страста, която изпитваха един към друг. Такива бяха традициите, трябваше да ги спазват. Далеч от мисълта да им се противопоставят, дискретността предпазваше идилията им от лоши погледи, но тръпките в гърдите им нарастваха всеки път, когато пръстите му успяваха да преодолеят забраните, за да се слеят в магически, екстазен допир. Бяха се запознали в университета. Той, син на буржуа, тя, дъщеря на влиятел на личност. Той изучаваше политически науки, за да осъществи кариера в дипломацията, тя се стремеше към държавната администрация и правото. Той беше безконфликтен младеж, религиозен, но не до фанатизъм. Тя беше просветена нюсулманка, носеше благопристойни рокли, понякога широки шалвари, а също и за братка. Активно се бореше за еманципация на жената. Усърдието и кратко не отстъпваше по нищо на възхвалите, които и кратко се посвещаваха. Беше великолепно момиче. Красотата и кратко предизвикваше възторг. Младежите е изпиваха с очи. Всички мечтаеха да се оженят за нея. Но избраникът и кратко беше Мохсен, тя от пръв поглед се влюби в него. Той беше вежлив и почервеняваше като дественица когато тя му се усмихваше. Сключиха брак много млади и набързо, сякаш предчувстваха, че злото е вече пред портите на града. Мохсен не крие облегчението си. Той дори се опитва да го демонстрира пред съпругата си, за да почувства тя как той вехне за нея винаги, когато му обърне гръб. Не може да понася тя да му се сърди, тя е последната връзка, която все още го задържа към нещо на този свят. Зонайра не казва нищо. Но усмивката и кратко е красноречива. Макар това да не е широката усмивка, която съпругът и кратко познава, тя е напълно достатъчна за щастието му. Красавицата му поднася закуската и сяда на табуретката с кръстени на коленете си ръце. Очите и кратко на хурия проследяват едно валмо преди да спрат избора си на лицето на мъжа. Много рано си станал, казва тя. Той трепва, изненадан, че тя му говори. Сякаш нищо не се е случило. Гласът и кратко е нежен, почти майчински, той решава, че страницата е обърната. Мохсен бърза да. преглътне парчето хляб, едва не се задушава. Избърсва устните си с кърпичка и признава, ходих в джамията. Тя повдига великолепните си клепачи. В три часа ли, Той пак преглъща. За да проясни гласи, потърсва подходящ аргумент и изрича, не ми се спеше, затова излязох да се разхладя на прага. Вярно е, че тази нощ беше много топла. И двамата единодушно признават, че влагата и комарите през последните дни са особено неприятни. Мох сем проувеличава, че повечето съседи се изсипали на улицата, за да се спасят от пеща в съборетимите си, а някои се прибрали чак на зазоряване. Разговорът се върти около капризите на сезона, говорят за сушата, налегнала от години Афганистан, за болестите, които връхлитат като обезумели соколи върху семействата. Говорят за всичко и нищо, като особено внимават нито за миг да не засягат недоразуменията от предния ден, нито публичните екзекуции, които започват да се превръщат във всекидневие. Искаш ли да отидем да напазаруваме? Предлага Мохсен. Нямаме нито стотинка. Никой не ни задължава да купуваме. Просто ще разгледаме векториите, които ж минават за антики. Защо ни е това? Просто ще побродим. Зонайра весело се усмихва, запленена от патетичния хумор на съпруга си. Не ти ли е добре тук? Мохсен подозира капан. Притеснено стържа с ногти по косъмчетата на бузите си и прави кисела гримаса. Нищо такова не съм казал. Просто искам да изляза с тебе, както в доброто старо време. Времената се промениха. Но не и ние. И кои сме ние? Мохсен се обляга на стената и скръства ръце на гърдите си. Той се опитва да обмисли въпроса на жена си, струва му се странен. Защо говориш глупости? Защото казвам истината. Ние вече не сме нищо. Но успяхме да запазим придобивките си, чираците на молите ни ги отнеха. Искам и се да излизам с Тебе, всеки ден, всяка вечер, да плъзгам ръка в Твоята и да крача до Тебе. Би било прекрасно, Ти и аз, един до друг, пред някоя витрина или седнали на маса, да си приказваме и да кроим невероятни проекти. Но сега вече това е невъзможно. Непременно ще се появи някое миризливо страшилище, въоръжено до зъби. Което ще ни призове да спазваме реда и ще ни забрани да говорим свободно. Вместо да понеса подобна грубост, предпочитам да се скрия в вкъщи. Тук поне. Когато виждам отражението си в огледалото, не трябва да прикривам лицето си с ръце. Мохсен не е съгласен. Той се нацупва, показва усъдицата стаята, изпокъсаните тапети, остърганите от мазилка стени и паянтовите гради над главите им. Не сме от дома, Зунайра Нашият дом, където създадохме собствен свят, беше разрушен от снаряд. Това ни е нещо като обежище. Моля се да не бъде нашият гроб. Изгубихме състоянието си, нека не изгубваме поне добрите си маниери. Единственият начин на съпротива, който ни е останал, за да отхвърлим беззаконието и вървърщината, е да не се отказваме от възпитанието си. Израснахме като човешки същества. Едното ни око беше насочено към Бога, а другото — към царството на смъртните, каквито сме самите ние, достатъчно отблизо познаваме блясъка и уличните лампи, за да не вярваме светлината на свещите, вкусвали сме удоволствията на живота и за нас те са също толкова примамливи, колкото и духовните радости. Не можем да приемем да ни превръщат в животни. Та не станахме ли точно животни? Не съм убеден. Талибаните се възползваха от нерешителността ни, за да нанесат ужасяващ удар на победените. Но не бива да им се даваме. Наш дълг е да останем себе си. Как? Като не обръщаме внимание на диктатурата им. Ще излезем. Ти и аз. Естествено, няма да се държим за ръце, но нищо не може да ни попречи да вървим един до друг. Зонайра прави жест на отрицание с глава. Не искам да се връщам с натежало сърце, Мохсен. Случващото се на улицата безпричинно ще провали дени ми. Не мога да минавам по край ужасни неща и да се правя, че нищо не съм видяла. От друга страна, отказвам да нося бурка. От всички тегла, то е най-унизително. Туниката нанес едно, по-малко би унижила достоинството ми от тази гибелна премяна която ме превръща в предмет, изличавайки лицето ми и отнемайки ми идентичността. Тук понесам си аз, Зонайра, съпругата на Мохсен рамът, 32 годишна, магистрат, освободен от длъжност от обскурантизма, без съд и без обещатение, но с достатъчно присъствие на духа, за да се гримирам всеки ден и да бдя над туалетите си като над зениците на очите си. С това проклето покривало не съм нито човешко същество, нито животно, а само оскърбление или позор, което трябва да бъде крито като недък. Много е трудно да се. Преглътне. Особено за бивша адвокатка, борец за женската кауза. Много те моля, в никакъв случай не си мисли, че правя фасони. Впрочем, много ми се иска малко да се поглезя, но, уви, сърце не ми дава. Не ме принуждавай да се откажа от името си, от чертите си, от света на очите си и от формата на устните си заради една разходка през бордеите на мизерията и покрусата. Не искай от мене да бъда сянка, анонимна бурка, пусната сред враждебната улица. Ти знаеш колко съм докачлива, Мохсен, не бих искала да затеявам лошо чувство към тебе, след като си се опитал да ми доставиш удоволствие. Мохсен вдига ръце. Изведнъж Зонаера изпитва жалост към този мъж който не успява да си намери мястото в напълно обърнатото с главата надолу общество. Още преди въшествието на талибаните не му достигаше вдъхновение и той се задоволяваше да черпи от богатството си, вместо да инвестира в амбициозни проекти. Не беше мързелив, но ненавиждаше трудностите и не понасяше усложненията. Беше умерен рентиер, великолепен съпруг, внимателен и предвидлив. Не я е лишаваше от нищо, Нищо не и кратко отказваше и толкова лесно се съгласяваше с всичките и краткожелания, че понякога тя изпитваше чувството, че злоупотребява с добротата му. Такъв човек беше, със сърце на длан, готов да се съгласи, вместо да се затруднява с въпроси. Суматохата, предизвикана от талибаните, окончателно го дестабилизира. Мохсен вече няма опорни точки, нито сили да си намери нови. Изгуби имуществото си, привилегиите си, Близките и приятелите си. Превърнат в пари, той вегетира от ден в ден, отлагайки непрекъснато обещанието да се вземе в ръце. Е, добре, съгласява се изведнъж тя. Съгласна съм, ще излезем. Предпочитам да се подложа на хиляди рискове, вместо да те гледам така, провесил нос. Не съм провесил нос, Зунайра. Ако желаеш да останеш у дома, нямам нищо против. Повярвай ми, няма да ти се сърдя. Ти си права. Улиците на Кабул са противни. Човек никога не знае какво го чака. Зонайра се усмихва на приказките на мъжа си, които напълно контрастират с покросения му вид. Отивам да си потърся бурката, казва тя. Едно днес се кентавър от гръцката митология, който бил пронизан от Херакъл със стрела и умрял. Оставил му туника. Напоена са собствените му кръв и сперма, които действали като силна отрова. Такава. Страшни мъки завършил земния си път героят Херакъл. Бел прев. Седъм. Атик шаукът вдига ръка пред очите си. Жегата обещава да се задържи дълги дни. Още няма 9 часа, но на слънце блъска като ковач по всеки, който е дръзнал да се движи. Каруците и фургоните се носят към големия градски пазар, първите натоварени с полупразни кафези или сувехнали зеленчуци, а вторите спътници наблъскани като фрибни консерви. Хората коцукат по уличките, сандалите им стържат по прашната земя. С непроницаеми бурки и пристъпвайки като сумнамбули, стада от жени се промъкват край стените, съпровождани от няколко притеснени мъже. Навред, по площадите, по уличките, сред колите или около кафенетата пълзят хлапета, стотици хлапета с ополиви ноздри и с зеници, оставени на самите себе си, едва изправили се на нозете си, а вече бъдещи тревога, сплитащи мълчаливо това конопено въже, на което в близък ден ще обесят последната надежда на нацията. А тик винаги изпитва дълбока болка, когато ги гледа наомолимо да скитат навред, подобни на глутници кучета, които довтасват кой знае откъде и които, изникнали от бонищата, Накрая колонизират града и държат в ужас населението. Безбройните е медресета едно, които никнат като гъби на всеки ъгъл, не са достатъчни, за да ги приютят. Броят им непрестанно расте и опасността от тях се увеличава, но в Кабул никой не го е грижа. Преживота си е Тик много страдал, че Бог не го е здобил с деца, но откакто улиците не ги побират, започва да изпитва доволство. Защо да навъжда човек дечурлига? За да ги гледа как изнемогват недохранени или се превръщат в пушечно месо за войската, подготвена за безкрайните войни. Окончателно убедил се, че стерилността му е голям късмет, а ти кодрясна гайката по бедрото си и върви към градския център. Назих дреме под сянката на чадъра си, привил врат. Вероятно е прекарал нощта тук, напрага на дома си, седнал по турски направо на земята. Като вижда, че Атик приближава, се прави, че спи. Атик преминава по край него мълчаливо. Прави 30 крачки, спира, претегля всичко за и против, после се връща. Назих, който го следи с крайчеца на окото си, стиска и мруци и се свива въгъла си. Атик застава пред него, скръства ръце пред гърдите си, после се навежда и с пръст започва да чертае геометрични форми в прахта. Вчера вечерта се държах зле, признава. Той... Назих свива устни, за да почертая ви да си на куче. Нищо лошо не ти бях сторил. Моля те за прошка. Хъм. Да, настоявам. Много лошо се отнесох с тебе, Назих. Бях зъл и неправ и глупав. О, не, просто ти беше малко неприятен. Сърдя се на самия себе си. Не е необходимо. Прощаваш ли ми? От само себе си се разбира. Пък и, честно казано, аз си го заслужих. Трябваше малко да помисля, преди да дойда да те безпокоя. Ти стоеше там, в празния затвор, за да намериш спокойствие и да разсъдиш на бистра глава за грижите си. Аз нахълтах без предупреждение и те занимавах с неща, които не се отнасят до тебе. Това е моята грешка. Не биваше да ти преча. Вярно е. Че имах нужда да остана сам. Виждаш ли, значи ти трябва да ми простиш. А тик подава ръка. Назих топлоя поема и дълго я задържа. Без да пуска, оглежда внимателно дали пътята е да свободен, прочиства си гърлото и с почти недоловим глас, толкова силно е вълнението му. Прошепва: Мислиш ли, че някой ден в кабул отново ще можем да слушаме музика? Кой знае. Притискането на стареца се засилва а мършавият му врат се протяга, за да продължи жалбите си. Имам огромно желание да чуя някоя песен. Не можеш да си представиш колко ми се иска. Песен с музика и глас, който те разтърсва от главата до петите. Мислиш ли, че ще е възможно някой ден или вечер да пуснем радиото и да слушаме до премала нежната мелодия на оркестера? Единствено Бог знае. За мико бъркани, очите на стареца започват да изкрят с болезна светлина, която сякаш идва от най-дълбоката му същност. Той казва, музиката е истинският дъх на живота. Едем, за да не умрем от глад. Пем, за да усетим, че живеем. Разбираш ли, Атик? Не съм съвсем на себе си. Когато бях дете, често ми се случваше да няма какво да сложа в устата. Но това не беше страшно. Достатъчно ми беше да седна под някое дърво и да засвиря на флейтата си, за да усмиря къркоренето на стомаха си. Когато пех, ако щеш ми вярвай, се чувствах превъзходно. Двамата мъже се гледат един друг. Лицата им са се сгърчили. Накрая атик дърпа ръката си и се надига. Довиждане, назих. Старецът кимва с глава. В момента... Когато тъмничарят се готви да продължи пъти си, той го задържа за края на дрехата му. Беше ли откровен вчера, Атик? Наистина ли мислиш, че аз няма да? Замина от тук, че ще остана вкоренен като дърво и че никога няма да види океана, нито далечните страни, нито ще премина отвъд хоризонта? Трудно ми е да ти отговоря. Искам да ми кажеш истината в лицето. Ти не си лицемерен и не се вълнуваш от докачливостта на хората, когато откровено изразяваш истината за тях. Не се боя и няма да ти се сърдя. Трябва да знам веднъж завинаги, мислиш ли, че никога няма да напусна този град? Да без съмнение ще си идеш с краката напред. Изрича това и се отдалечава, блъскайки нагайката по бедрото си. Говори си на ум, че можеше да пощади стареца, да го накара да повярва, че дори невъзможна, надеждата е позволена. Не разбира какво го прихвана, защо изведнъж злокобното удоволствие да разпали безисходността на клетника, взе връх в него. Това неудържимо влечение да руши, с две думи, това, за което стократно съжалява, го вълнува, изпитва нещо като гъдъл, готов е да се чеше до смърт, но не може да се освободи от него. Вчера, когато се върна от дома, намери Нюсарът за спала. Без да може да си обясни защо, нарочно събори едната табуретка, блъсна капаците на прозореца и легна в флеглото, след като издекламира на висок глас множество стихово от Корана. На сутринта си даде сметка за грубянството си. Но, мислеше си, ако и тази вечер завари съпругата си задрямала, ще се държи по същия начин. Той, Атик, преди не беше такъв. Вярно е, че не минаваше за кой знае колко приветлив. Но не беше и лош. Прекалено беден, за да бъде великодушен, той никога не прекаляваше с раздаването, като не очакваше от никого компенсация. По този начин, като не даваше нищо никому, не се чувстваше и длъжник. В страната, където гробищата деляха Мегдан с разрастващите се постеещи земи, където погребалните шествия се точеха след военните конвои, войната го научи да не се привързва особено към хората които всеки каприз на съдбата можеше да му отнеме. А ти мишлено се беше затворил в пашкула си, далеч от напразните химери. Бидейки уверен, че е видял достатъчно, за да се разнежва от съдбата на ближните си, той се пазеше като от чума от сантименталността си и свеждаше болката на света до собственото си страдание. В последно време, обаче, не се задоволява само с отбягването на близките си хора. Той, който се беше заклел да се интересува само от своите. Работи, вече не се гнусеше да се вдъхновява от огорченията на другите, за да смекчава своите. Без да усети, беше развил странна агресивност, толкова властна, колкото и неразгадаема, която несъмнено подобава на душевното му състояние. Вече не желая да бъде сам срещу злощастието, нещо повече, опитва се да си докаже, че обременявайки другите, ще понесе полеко тежеста на собствените си неблагополучия. Напълно осъзнаващ злото, което е сторил на назих, и без да се тормози особено от това, той му се наслаждава като на геройство. Това ли е злотворното удоволствие? Както и да е, така му се харесва и независимо, че не му е станало полеко, има усещането, че нищо не е загубил. Сякаш успява да грабне реванш за нещо, което продължава да му обягва. Откакто Мюсарът легна болна, той живее с убеждението, че е измамен, че неговите жертви, отстъпките, молитвите му не са послужили за нищо, че съдбата му няма да се облегчи никога, никога, никога, трябва да потърсиш за помощ някой заклинател, прекъсва размислите му нечи и груб глас. Атик се обръща. Мир за Шах седи до същата маса, където го остави вчера, върху терасата на дютянчето и прехвърля зърната на броницата си. Премества на върха на черепа си и свъсва вежди. Ти не си нормален, Атик. Казах ти, че не желая да те виждам да си говориш сам по улицата. Хората не са слепи. Ще те сметнат за побъркан и ще пуснат от ручетата си последите ти. Още не съм започнал да си късам дрехите, мърмори Атик. С подобно поведение и това действие няма да закъсне. Атик свива рамене и продължава пъти си. Мирза шах върща брадичката си с ръце и клати глава. Наблюдава недоволно тъмничаря, убеден е, че той отново ще подхване пантомимите си още преди да стигне края на улицата. А ти е бесен. Има усещането, че го дебнат всички очи в града, че Мирза шах го преследва. Засилва крачка, за да се отдалечи побързо, бързо убеден, че седналият на терасата мъж зад него го наблюдава, готов да продължи с неприятните забележки. Толкова е ядосън, че когато стига до ъгъла на улицата, влиза в пререкание с една двойка, първо блъска жената, после връхлита върху спътника и кратко, който се опира на стената, за да не се срути на земята. Тик вдига на гайката си и отблъсква човека, който се опитва да стане, и бърза да изчезне. Истинско. Муле, ропта е мухсен рамът, отупвайки се от прахта. Зунайра също чисти долната част на бурката си. Той дори не се извини, казва тя, развеселена от физиономията, която прави съпругът и кратко. Нищо ли ти няма? Нищо. Само малко се оплаших. Е, поне това е добре. Двамата си оправят дрехите, той е досано, а тя хикайки под покривалото си. Мохсен дочува приглушения смях на жена си. Известно време той мърмори, а после, заразено доброто настроение на Зонайра. На свой ред се изхилва. Тутък си обаче една нагайка се стоварва върху рамото му. Ей, да не мислите, че сте в цирка? Крещи им един талибан, изцеклил млечно-бели очи посред изгореното си отжегата лице. Мохсен се опитва да протестира. Тоягата полита във въздуха и го халосва по главата. Смехът по улицата е забранен, настоява талибанът. Ако ви е останала капчица срам. Приберете се от дома и се скриете в дън земя. Мохсен потреперва от гняв и държи с ръка бузата си. Какво има? Предизвиква го мъжът. Искаш да ми избодеш, учители? Еси покажи намеренията, женчо. Да си вървим, моли се Зонайра и дърпа съпруга си за ръката. Ей, ти, не го докосвай, остани си на мястото, заби се ченгето, удряйки я по хълбука. И не си позволявай да говориш в присъствието на друг мъж. Привлечени от пререканията, дотичват група копои с извадени на гайки. Наедрият глади брадата си замечтано и пита колегата си, проблеми ли имаш? Тия си мислят, че са в цирка. Едрият разглежда мохсен. Коя е тази жена? Съпругата ми. Добре тогава, дръж се като мъж. Научи я да стои на страна, когато ти разговаряш с трето лице. На къде си тръгнал? Води съпругата си при родителите и кратко, лъже мухсен. Ченгето настойчиво го измерва с поглед. Зунайра усеща, че краката отказват да я държат. Обзема я панически страх. Тя горещо се моли на ум мъжа и кратко да запази хладнокръвие. По-късно ще отведеш, решава талибанът. Сега ще се присъединиш към вярващите ейфонази в там. След по малко от четвър час, молаба ще държи проповед. Вече ви казах, че трябва да я придружа. Две нагайки го прекъсват. Стоварват се върху рамото му и двете едновременно. Казах ти, че след 10 минути молаба шир ще проповядва, а ти ми говориш, че ще отведеш жена си при родителите и кратко. Абе, какво имаш ще я, черепна котия? Трябва. Ли да разбирам, че отдаваш по-голямо значение на семейното гости, отколкото на проповедта на един от най-забележителните ни еродити? С крейчеца на нагайката си той му повдига брадичката, за да срещне погледа му, и после го отблъсква с презрение. Съпругата ти ще чака тук, ще стои до тази стена, на страна. По-късно ще я отведеш. Мохсем вдига ръце в знак на капитулация и след като хвърля крадлив поглед в посока към жена си, се насочва към боядисаната в зелено и бяло сграда, около която други милиционери спират минувачите, за да ги принудят да присъстват на проповедта на Мула Беяшир. Едно е медресето е Нюсулманско религиозно училище. Бел Прев 8. Няма никако съмнение, казва Мула и гушата му се тресе. Пръстът му на людоет сече въздуха като сабя. Оправя възглавницата си, за да се настани удобно, намества се върху скърцащата страда, която му служи за трибуна, слоноподобен и властен, с масивно лице, заобиколено от сложна усука на брада. Подвижните му очи помитат всичко, което се изпречва пред тях, и греят с жива, притесняваща интелигентност. Няма никакво съмнение в това, братя. Той е толкова вярно колкото и обстоятелството, че слънцето изгрява от изток. Разпитах планините, разгледах знаците по небето, водата в реките и морето, клоните на дърветата и отъпканите пътеки. Всичко ми говори, че очаквания час е дошъл. Достатъчно е да наострите уши, за да чуете как всяко нещо на земята, всяко същество, всеки шум ви казва, че мигът на славата е пред нас, че имам махди едно е сред нас, че пътищата ни вече са озарени. Тези. Които и за миг се съмняват в това, не са наши братя. Дяволът се е вселил в тях, а преизподнята ще открие в плътта им на угаси могън. Вие ги чувате, те цяла вечно съжаляват, че не са успели да уловят шанса, който им поднасяме на сребърен поднос, шанса да се наредят редом с нас, да застанат навеки под Божието крило. Пръстът му удря по дъската. Горящият му поглед отново принуждава присъстващите да застинат в звездна тишина. Нека тези окаяни души ни се молят милиони години, ние ще останем глухи за въждаленията им, както те днес са глухи за спасението. Мохсен Рамът се възползва от вълнението в първите редове, за да надникне за драмото си. Той вижда, че Зонайра седи върху една руина срещу джамията и го чака. Към. Нея се приближава копо и с пушка на ремък. Тя става, стрепереща ръка му посочва джамията. Талибанът гледа в оказаната посока, кимва в знак на съгласие и отминава. Мола Башар тропа по пода, за да привлече вниманието на вярващите. Вече няма никакво съмнение. Праведната дума отеква по четирите краища на света. Нюсулманските народи събират сили и са изпълнени с непоклатимо убеждение. Скоро на земята ще има само един език. Един закон, един ред, този. Изкръщава той и размахва Корана. Западът погина, той вече не съществува. Моделът, който предлагаше на наивниците, се провали. Какво представлява този модел? Какво представя той като емансипация и съвременност? А моралните общества ли, които създаде, където най-важна е печалбата, където скруполите, благочестието, милосърдието са нищо? където ценностите са единствено финансови, където богатите стават тирани, а найемните работници са мъченици, където предприятието измества семейството, за да изолира индивидите, за да ги покори, а след това и да ги прогони. Без да им даде право на глас, където жената тъне в блатото на порока, където мъжете се женят помежду си, където плата се продава публично, без това да. Предизвиква каквато и да било реакция, където цели поколения са обречени на първично съществувание, Починено на отхвърлянето и мизерстването? Това ли е моделът, който поражда славата и успехите му? Не, скъпи вярващи, никой не може да построи здрави сгради върху подвижни пясъци. Западът е изгубен, той загива, а неговата смърт разкъсва озоновия слой. Това е свят, основаващ се на лъжата. Това, което се опитвате да видите в него, е само заблуда, пораждащ присмех-призрак, Рухнал сред руините на своята несъстоятелност. Западът е измама, огромен фарс, който се разпада. Неговият псевдопрогрес е трескаво бягство напред. Гигантизмът на фасадата му е маскарът. Престараването му издава неговата паника. Той е в безисходица, попаднал е в капан, мята се като оловен плъх. Изгубвайки вярата си, е загубил душата си. Но ние няма да му помогнем да намери нито едната, нито другата. Той вярва, че економиката му може да го спаси. Вярва си, че ни впечатлява с авангардната си технология, че улавя нашите молитви с сателитите си. Той вярва, че ни възпира с самолетоносачите и всевъзможните си оръжия, но забравя, че не може да впечатли тези, които си избрали да умрат заради Божията слава. Какво като радарите ни не са в състояние да прихванат неговите неуловими бомбардировачи, нищо не може да обегне от Божия взор. Юмрукът. му се стоварва с злоба. Той би посмял да се мери и се роста на Бога. Вълчо усмивка изкривява лицето му. С пръсти изтрива пяната, която изтича от крайчеца на устните му. Главата му бавно прави движение в знак на отрицание, а пръстът му продължава да удря по пода. Сякаш се опитва да го пробие. Ние сме Божии войни, братя. Победата е нашето призвание, а раят е керван саретни. Когато някой от нас умре от раните си, ще го посрещнат нежни хурии, красиви като хиляди слънца. Не вярвайте, че жертвалите се за Божието дело са мъртви, те са живи край нашия господар, който ги отрупва с благините си. Що се отнася до жертвите на враговете ни? Те ще напуснат този свят на мъки и страдания, за да се пренесат в огнената гена. Като мърша, техните трупове ще гният по бойните полета и ще се изличат от паметта на живите. Няма да имат право нито на Божието милосърдие, нито на нашата жалост. Нищо няма да ни попречи да пречистим земята на емоминините две, за да от Джакарта до Ярихон, от Дакар до Мексико, от Хартум до сан Пауло и от Тунис до Чикаго триумфалният шум от минаретата. Аллаху Акбар! Провиква се един събрат на мулата. Аллаху Акбар. Дере се тълпата. Зунайра подскача, когато в джамията избухва грохот. Решава, че службата свършила, повдига полите на робата си и чака вярващите да започнат да излизат. Но никакъв силует не се мярка около входа. Напротив. Копоите продължават да събират миновачите и судари на нагайките да ги насочват към Боядисания в зелено и бяло храм. Гласът на гуруто отново се възема, възпламенен от собствените си слова. Понякога той тъй се извисява, че умаяните талибани забравят да контролират хората. Дори децата, дрипави и подивели, се заслушват в проповета преди да се втурнат с глъч към изпълнените с човешка гмежулици. Трябва да е станало 10 часа и слънцето вече му е отпуснало края. Въздухът е задръстен от прах. Мумифицирана в своето покривало, Зунайра се задушава. Гневът стяга стомаха и кратко и затиска гърлото и кратко, лудото желание да отхвърли бурката, за да изпита някакъв въображаем хладен полъх, допълнително изнервя. Но тя дори не посмява да под подгизналото си от пот лице с крайчеца на дрехата си. Сякаш обвита в осмирителна риза, стои на мястото си, растаки се от горещината и слуша, как дъхът и кратко се. Ускорява, а кръвта бие в слепоочията и кратко, започва да се ядосва, че стои тук, върху руината, подобно на забравена бохча, привличаща както любопитните погледи на минувачите, така и неприязнения взор на талибаните. Има усещането, че е подозрителен пакет, изложен за всевъзможни въпроси, и това измъчва. Обзема я срам. Съзнанието й кратко е обзето от неистовото желание да избяга, незабавно да се върне в къщи и да затвори вратата след себе си, за да не излезе никога повече. Защо прие да последва съпруга си? Какво се надяваше да намери по улиците на Кабул, освен мизерия и обиди? Как се съгласи да се забули с това чудовищно покривало, което обезличава този тъмен плат, който е нейната тъмница, тази маска върху лицето? Прилична на мрачен му шрабиях три, тези ръкавици, които не и кратко дават възможност да разпознава нещата чрез пипане? Именно от подобно нещо се страхуваше. Знаеше, че дързостта и кратко ще изправи пред всичко, което най-много ненавижда, пред това, което не приема дори в сънищата си, деградацията. Това е неизлечима рана, недък, с който не се свиква, травма, която не се успокоява нито с рехабилитация, нито с терапии, из която човек не свиква, без да изпадне в отвращение от самия себе си. Зунайра долавя ясно това отвращение, то ферментира в нея, бърка в душата и кратко и заплашва да погуби. Тя усеща, че то расте вътре в нея, подобно наклада. Може би именно за това жената се растакя и се задушава под покривалото си, а пресъхналото и кратко гърло излива огъня като дъхна кремация върху непцето и кратко. Неудържима ярост притиска грътта и кратко, мачка сърцето и кратко и надува вените на врата и кратко, погледът и кратко се замъглява, тя е готова да избухне в ридания. С огромно усилие започва да стиска им руци, за да успокои тръпета им, разкършва гръб и се опитва да дисциплинира дишането си. Бавно успява да потисне гнев си, в главата и кратко се установява нещо като празнота. Трябва търпеливо да понесе злото, да издържи, докато мохсен се върне. Миг непохватност, похватност, на протест, и тя ненужно ще се изложи на усърдието на талибаните. Молабашир Ашир е силно вдъхновен, констатира Мохсен Рамат. Обзето страста да би чува пороците, той прекъсва само за да удари по пода или да допре чашата с вода до устните си. Говори вече от два часа, разпалено и жесети а слюмката му е бяла като очите му. Биволският му дъх. Вибрира в помещението и напомня земен трус. Вярващите от първите редове не си дават сметка за жегата. Те са буквално погълнати от словоохотливостта на горото, отворили широко уста, за да не изпуснат нищо от пороя слова, изливащ се върху тях. Зад тях обаче мненията се разделят. Едни се опиват от проповета, а други скочеят. Мнозина никак не са доволни, че са се озовали тук, вместо да си гонят задълженията. Непрекъснато мърдат и си мачкат пръстите. Един старец се е отремал, та близки до него талибан го смушква с нагайката си. Поразбуден, клетникът примигва смутено, сякаш не осъзнава къде се намира. Избърсва лице с длан. Прозява се, след което пилешкият му врат отново клюмва и човекът пак се унася в сън. Мохсен отдавна е изгубил нишката на проповета. Приказките на молата не го вълнуват. Обезпокоен. Непрекъснато се обръща да зърне Зонайра, седнала от другата страна на улицата, неподвижна край руината. Той знае, че тя се измъчва под покривалото си от слънцето и от това, че стои там, сред сирджиите, тя, която се ужасява от показността. Гледа с надеждата, че и тя го вижда през тълпата с тържествени лица и през коридорите на мълчанието, може би разбира колко съжалява той, че е проявил каприза да се разходят в този град, където нещата вървят на все по зле. Нещо му нашепва, че Зонайра му се сърди. Вдървеността и кратко наподобява тази наранена тигрица, готова да премине в атака. Една нагайка извистява пред лицето му. Гледай напред, припомня му Талибанът. Мохсен се подчинява и обръща гръб на съпругата си. Сболка Когато проповедта свършва, Паството от първите редове се надига еуфорично и се хвърля към горото, за да целува ръцете му или парче от тюрбана му. Мохсен трябва да изчака, докато талибаните разрешат на вярващите да напуснат джамията. Когато най-сетно успява да се измъкне от гмеща, Зонайра стои като поразена от слънцето. Тя има усещането, че светът е притъмнял, че шумовете наоколо се въртят около нея в забавен ритъм и кратко е трудно да се надигне. Не се ли чувстваш добре? Пита е Мохсен. Въпросът му прозвучава толкова нелепо, че тя не смята за нужно да отговаря. Искам да се прибера вкъщи, казва. Опитва се да дойде на себе си, опира се до стената, след това безмълвно тръгва да върви, олюлявайки се, с несигурен поглед и. Размътена глава. Мохсен се опитва да поддържа, но тя грубо го отблъсква. Не ме докосвай. Извиква с глух глас. Мохсем приема кресъка на жена си със същата болка, каквато изпита преди два часа от нагайките, които едновременно се стовариха върху рамото му. Едно махди, според Исляма пророк на Мохамед, който ще се яви на земята. Бел прев. Две, тоест на правоверните. Бел прев. Три мушрабиях е дървена решетка пред прозорец в арабската архитектура, Ограничаваща видимостта към вътрешността на сградите. Бел прев. 9. Шофьорът рязко извива волана, за да избегне един огромен камък на пътя, и колата се отклонява към банкета. Несигурните спирачки не успяват да забавят хода на големия джип 4 по 4, който с оглушителен вой на амортисьорите налита върху една покнатина и спира като по чудо на ръба на канавката. Касим Абдулия Бар невъзмутимо поклаща глава. Абе ти да ни убиеш ли искаш? Шофьорът се задавя, констатирайки, че едно от колелата е на помалко от 10 см от пропаста. Избърсва се с края на челмата си, промърморва някакво заклинание, включва на заден ход и изтегля колата. Откъде ли е паднала тая пуста скала? Може да е метеорит, иронизира Касим. Шофьорът търси с поглед наоколо податлив участък за да му обясни как огромният камък се е стоварил на пътя. Вдигайки очи към най близкия хръбет, забелязва старец, който се скачва по стръмното. Сбръчква вежди. Това там горе, не ли назих? Касим на своя ред се втренчва. Би ме очудило. Шофьорът свива земици, за да разгледа по-добре човешката развалина, която упорито се катери нагоре. Ако не назих, трябва да е негов брат-близнак. Не се занимавай с този, а се опитай да ме закараш невредим вкъщи. Шофьорът кимва в знак на съгласие и подкарва с пълна скорост джипа по неравния път. Преди да изчезне зад една могила, той за последен път поглежда в огледалото за обратно виждане, убеден, че въпросният старец несъмнено е клетникът, който от време на време се навърта около надзираваната от атик шалка тъмница. Накрая на силите си, с пламнало гърло и стръпнали прасци, назих се изкатерва върха на хребета. На четири крака, той се опитва да си поеме дъх, след това се просва по гръб и шеметът го завладява. Небето, на един и разстояние, му вдъхва усещането. За неповторима лекота, той има чувството, че се разтваря като кака вида, че навивка по навивка се промъква между безформените гънки на тялото си. Остава така. Легнал на земята, стоптяща гръд и кръстосани ръце. Когато ритъмът на дъха му се успокоява, той сяда на задника си и поднася манерката си към устните. Сега вече е овладял планината и нищо няма да му попречи да се устреми към хоризонта. Способен е да крачи до края на света. Горд сподвига си, не мислим за човек на неговата възраст, той вдига юмрук към небето и с отмъстителен поглед оглежда от високото стария. Обитаван от призраци Кабул, неотстъпно смазан под вихрушките, лежащ там, под краката му, разбит, хаотичен, покрит със задушаващ прах. Беше време, когато легендата го поставяше редом с Амаркант и Багдад, когато царете, едва качили се на престола, мечтаяха за царства, пообширни от небесата. Тези епохи отминаха, мисли си на зих с горчивина, днес спомените са погребани. Защото Кабул се ужасява от спомените. Той публично екзекутира историята си на площада, принесе в жертва имената на улиците в чудовищния Одафета, взриви паметниците с динамит и погази клетвите, които основателите му бяха скрепили с вражеска кръв. Сега враговете на Кабул са собствените му отрочета. Те се отрекоха от дедите си и се обезобразиха, сега бродят като привидения спохождани от презрението на талибаните и анатемите на всезнаещите мули. и камък, един варан се е разположил на скалата, а дългата му опашка наподобява сабя. Наистина отдихът при хищниците е голямо недоразумение. В страната на афганите, независимо дали говорим за племената или за фауната, дали си или пазач на храм, се чувстваш жив само с оръжие в ръка. Варанът цар също е на пост, той души въздуха страхувайки се от капан. Обаче Назих не иска вече да чува за битки, за обсади, за саби и пушки, той не желая да се излага на отмъстителните погледи на хлапетиите. Решила да обърне гръб на шума от картеча, да се озове на дивите плажове и да види отблизо океана. Иска да се озове в страната, която е изградил в отопиите си, създала в сънищата и молитвите си, в най-съкровените си мечти, страна, където дърветата на умират от скука, където пътеките се реят също като птиците, където никой няма да се усъмни, че той ще преброди. Далечните земи, откъдето никога няма да се върне. Вдига от земята седем камъчета. Продължително време погледът му предизвикателно оглежда града, където нищо не го задържа. Внезапно ръката му се разтваря и той мята надалече камъчетата, за да умилостиви съдбата и да прогони злото от пътя си. Джипът лудешки се клати по непредвидимия път. Поднасенето от преди малко не е окротило шофьора. Касим Абдуля Бар се вкопчил във вратата и търпеливо се тресе. Откакто са напуснали племенното селце, младият водач прави каквото си знае. Научил се да шофира направо на кормилото, както повечето бойци. Той не си дава сметка за щетите, които нанася на колата. За него знак, че е подчинил машината, е скоростта която успява да вдигне, също както с конете. Касим здраво се намества на седалката си, обеден, че никакви аргументи няма да помогнат да вразуми момчето. Той мисли за племето си, обезлюден от войната, за вдовиците и сираците, чието брой преминава границите на допустимото, за изтрабение от капризите на сезоните добитък, за порутеното сълце, където нямаше желание да остава. Ако зависеше от него, не би стъпил там никога. Но майка му беше починала. Погребаха я е предишния ден. Той пристигна късно за погребението и само се поклони пред гроба и кратко. Няколко минути мълчание и една молитва се оказаха достатъчни. После тикна куб банкноти в жилетката на баща си и нареди на шофьора да тръгват към Кабул. Можехме да останем до утре, каза момчето, сякаш четеше мислите му. Защо? Как защо? За да си починам. Дори не похапнахме. Нямаше какво да правим там. Че нали си беше у дома? И какво от това? А, откъде да знам? На твое място бих поостанал. колко седмици не си се връщал на село? Месеци, месеци, а може би и години. Не се чувствам добре на село. Шофьорът кимва, без да е убеден. С на окото си той наблюдава с пътника си и решава, че поведението му е странно за човек, който изгубил майка си. Преодолява един завой и подхваща отново, един твой братовчет ми разказа, че майка ти е била светица. Добра жена беше. Ще ти липсвали? Вероятно, но не ми е ясно как. Тя беше глухуняма. Малко спомени имам от нея, ако говоря честно. Пък излязох от село съвсем млад. На 12 години препусках от една граница до друга, за да изкарам лък хляб. Рядко се връщах в родния край. Един Рамадан от три. Така че малко познавах починалата. За мен тя беше жената, която ме е родила. Това е всичко. Бях шестият от 14 момчета и най-безинтересният. Начумерен, Темеруд. Сбърсим рук, смятах, че сме прекалено много в коптура. И че на останалите им липсват амбиции. От една страна покойната беше изключително дискретна. Старият обичаше да повтаря, че е взел, за да не обсъжда заповедите му. Тази шега го караше да се смее с цяло гърло. Голям присмехулник е старият. Пинтия, но добряк. Нямаше цел в живота. Редките семейни пререкания преминаваха в мълчание и повече го забавляваха, отколкото да го гневят. Тези нави и от миналото изпълват погледа му с приглушен блясък. Издава устни напред и млъква. Не е тъжен, по-скоро изглежда я досън, като че ли спомените го объркват. След дълго мълчание се прокашля и добавя, обръщайки се надясно, може пък и да светица. В края на краищата, защо не? Тя не чуваше и не изричаше мързости. Блажена е била. Е, все пак не е чак така. Беше спокойна, не познаваше злоба и неприязън. Ще я запомня с усмивката и кратко, неизменна, широка, когато беше доволна и поздържана, когато и кратко се противоречеше. Вероятно заминах толкова млад именно по тази причина. Имах усещането, че се обръщам към стена. Шофьорът протяга глава през прозореца, за да се изплюе. Плюнката му се изпълва с прах и се залепва за брадата му. Той я. Избърсва с длани и казва със странно весел тон, аз пък не познавам майка си. Умряла е, когато ме е ръждала. Била е на 14 години. Старецът ми пасел стадото наблизо. Бил съвсем хлапе. Не се бил отказал от детинщините си. Когато майка ми започнала да охка, той се паникьосал. Вместо да и да повика съседите, решил да се оправе сам. Като голям човек. Но нещата не тръгнали на добре. Той обаче опорствал. И така. Няма понятие как съм оживял, нещо по-лошо, не си дава сметка как майка ми издъхнала в ръцете му. Продължава да се чуди след толкова години и четири брака. Майка ми много страдала преди да почине. Наистина не съм опознавал, но тя винаги е тук, до мене. Повярвай ми, понякога усещам дъха и кратко върху лицето си. Ето че сега за помалко от една година се женя трети път. Заради нея е ли? Не, първите ми две съпруги бяха непокорни. Задаваха много въпроси и бяха мързеливи. Касим не може да открие връзката. Той вдига врат нагоре и зяпа тавана. След поредния завой изниква кабул сгушен посред раздробените си булеварди, приличен на трагичен фарс, изниква като хищник, дебнещ плячката си, ужасяващият затвор в полашарки. В очите на Касим изгрява странна светлина. Ако не пропуска никаква възможност да придружава клетниците до ешефуда, той е за да привлече вниманието на мулите върху себе си. Той беше съвършен боец. Репутацията му на милиционер е похвална. Някой ден, с постоянство и бярност, ще принуди властниците да го направят директор на тази крепост, което ще рече на най важния затвор страната. Така ще се издигне сред властимащите, ще завърже връзки и ще натрупа състояние. Едва тогава ще вкуси от почивката на война. Тя сигурно сега вече е в рая. Кой? Сепва се Касим. Майка ти. Касим гледа шофьора който май не е сума си. Младежът му се усмихва, промъквайки се през мрежа от разминаващи се пътища. В един момент след поредния завой обръщат гръб към града и крепостта в полашарки се скрива зад пясъчна кариера. В ниското, много по-низко, там, където тълвегът е залят от лъжовните води на Миража, група камили се катерят по насипа. Още по-надолу, прав посред гробище, мохсен се съзърцава планината, пресичана от голям джип. Всяка сутрин той идва тук, за да гледа мълчаливите била, но не смее да се изкачи натам. Откакто зонайра. Потъна в потискащо мълчание, той не може да понася огнетяващата близост. Щом излезе от къщи, бърза да иде посред старото гробище и се изолира там в продължение на дълги часове, далеч от базарите, гъмжащи от надвикващи се търговци и престараващи се милиционери. Ясно му е, че няма да постигне кой знае какво с доброволните отлъчвания от дома. Тук няма нищо за гледане, освен запуснатостта, няма и на какво да се надява. Навсякъде наоколо царуват се и безплодието. Човек би казал, че то допълнително подчертава смута на людете, притиснати между камънака и жегата. Редките ивици зеленина, които се появяват на места, но обещават съвтеж. Техните обгорели треви се рунят при най-слабия полъх. Гигантски обезводнени хидри, реките чезнат в пясъчните си корита, способни да жертват пред боговете на светлината единствено в каменените си вътрешности. Какво търси той сред тези грутескни гробове, в подножието на мълчаливите планини? Огромният джип се появява сред гробището, спечатляващ облак прах след себе си. Касим поглежда към съсипания младеж, който броди сред мъртвите. Това е същият клетник, когато зърна сутринта, когато потегляше към родното си сълце. Разглежда го и се пита, какво ли го задържа цял ден сред пустинното гробище и под палещото слънце. Шофьорът се отпуска и вдига крака си от педала за гъста, тъй като се появяват първите улички на града. Гледката на гроздовете старци, струпани сянката на доварите и върволиците от хлапети го ободрява. Доволен е, че се връща от дома. Страхотна дълга разходка си спретнахме, признава той, поздравявайки с ръка свой познат сред навалицата. Часове наред си размествахме прешлените сред дубките по пътя и се нагълтахме с какви ли негадости. Стига си хленчил, нахоква го касим. Ще спра, когато загася мотора, опорства шофьорът, гримасничайки комично. А сега какво ще правим? Да те оставя ли пред вас? Неведнага. Трябва малко да дойда на себе си. Тъй като не да ми проглушаваш ушите с принудителния си пост, какво ще речеш да идем при Хорсан и да похапнем шишчета? Аз черпя. Предупреждавам те, че ям за четирима. Няма да ме оплашиш. Ти си добрият принц, шефе. Благодарение на тебе ще се наплюскам до насита. Гостилницата на Хорсан се намира на ъгъла на една. Порутена на уличка, точно срещу спирката на автобусите. Пушиците от скарата си съперничат свихрушките, които остават след преминаването на колите. Няколкото клиенти, сред които и тъмничарят атик, заемащи грубите, подрадени на гъстоподракитовия сводмаси, се отнасят с безразличие към слънцето и към ескадрилите мухи, задоволяват се само да пропъждат изгладналите хлапетии, привлечени от мириса на печено месо. Шкембе до коленете и брада до пъпа, Хорсан разпалва жарта с ветрило. С другата ръка той обръща парчетата месо, метнати върху огъня, и се облизва джуките, когато констатира, че поредните вкусоти са готови. Не обръща никакво внимание на спиращия пред него джип. Точно е обърнал ветрилото, за да прочисти стропалия се около лицето му прахолек, без същевременно да изпуска от очи свистящите котлети. Каси му показва четири пръста. Заемайки място върху една проядена от дървояди пейка, скимане на глава, Кхор Сан дава знак, че е приел поръчката и продължава старателно да следва ритуала си. А Тик поглежда часовника си. Нетърпението му е очевидно, но нервността му нараства най-вече от появата на Касим Абдул Яббар. Какво ще си помисли той, свървайки го в гостилничката, след като домът му е на две крачки? Свива врат в раменете си и се прикрива с ръка, докато кълнерът му донася огромен сандвич, обвит в амбалажна хартия. Атик го пуска в нелонов плик, оставя банкноти на масата и си тръгва, без да чака ресто. В момента, когато смята, че се е измъкнал, ръката на Касим го олавя. — От мене ли бягаш, Атик? Тъмничарят се преструва на ни Лук Ял, ни Лук Мирисъл. — Ама ти върна ли се? Защо бягаш като мокър парцъл? Да не ми се сърдиш за нещо? Нищо подобно. Касим клати недоволно глава. Искаш ли да ти кажа истината, а тик? Не е хубаво това, което правиш. Не, моля ти се, не е необходимо да се цупиш. Аз не ти чета конско. Просто имам усещането, че напоследък много си се променил и хич не ми харесваш. Естествено, Лядовете ти не ми влизат в работата, ала не мога да се преструвам, че въобще не ме интересуваш. Вероятно причината е в дългите години, които прекарахме заедно, понякога блажени, но по често в неволя. Нямам намерение да ти се бъркам, но съм длъжен да те предупредя, че като потъваш толкова дълбоко в грижите си, накрая няма да можеш да се измъкнеш. Оттам. Не съм огрижен и за никъде не бързам. Просто понякога ме налягат черни мисли. Това е всичко. Касим не крие, че не му вярва. Навежда се към него. Имаш ли нужда от пари? Не съм по харчовете. Милиционерът си чеше челото и размисля. След това предлага, защо до вечера не дойдеш да се видим при Хаджи Пълван? Ще се съберат приятели. Ще пием чай, ще побъбрим. Ще поговорим за войски и сражения, ще се посмеем над нещастията на другите. Обещавам, че ще ти се хареса. Ще сме между свои хора, непринудени. Ако имаш планове, заедно ще ги обсъдим, за да намерим партньори, на секундата ще помогнем. Не знае колко трудно да се организира една работа. Нужно е малко въображение, мотивираност и локомотивът бързо ще тръгне по релсите. Ако нямаш мангизи, ще ти дадем, а ти после ще ни ги върнеш. Вече ти казах, че не става дума за пари, заявява с досада Атик. Блясъкът им не ме заслепява. Но както виждам, не те й озарява. Черното не ми пречи. Трудно ти е да го докажеш. Що се отнася до мене, искам само да ти кажа, че не е срамно от време на време, когато се чувстваш натясно в кожата си, да се обърнеш към приятел. Мир за шахлите изпраща. Виждаш ли? Нагрешен път си. Не ми е необходим мир за шах, за да протегна ръка на колега, когото ценя. Атик си гледа турбичката, а кокалите на врата му изпъкват. С крайчица на крака си той търкаля към и започва да дълбае дубка в пясъка. Мога ли да тръгвам? Пита той със вид глас. Естествено, какви ги говориш. Атик му благодари и се оттегля. Живял един мъдрец в Джалалъбът, разказва му без предисловия Касим, тръгвайки подир него. Невероятен учен. Имал отговор за всичко. Нямало книга, която да не е прочел. На сън да го бутнеш, знаел всички важни събития от историята ни сляма. Изумителен човек бил. Ако беше доживел до наши дни, сигурно би свършил на въжето или щяха да го безглавят. Дотолкова познанията му надминавали постижимото за ума. Един хубав ден, докато давал урок, някой си се приближил и му прошепнал нещо. Мъдрецът внезапно посивил. Броеницата се изплъзнала от ръцете му. Без да рече дума, станал и напуснал залата. Повече не го видели. А Тик повдига вежди. Какво му е прошепнал човекът? Пита той предпазливо. Историята мълчи. А каква е поуката от този разказ? Може да. Знаеш всичко за живота и за хората, но какво знаеш за самия себе си? Атик, скъпи мой, не си усложнявай съществуването. Никога няма да можеш да отгаднеш какво ти е отредило то. Спри да си пълниш главата с фалшиви идеи, с неразрешими въпроси и с ненужни разсъждения. Дори да намериш отговори на всичко. Не си застрахован от това, което ти готви отрешния ден. Мадрецата е знаел много неща, но е нямал понятие от основното. Да живееш, ще рече винаги да си готов небето да се стовари върху главата ти. Ако тръгваш от принципа, че битието е само едно изпитание, ти си готов да понесеш неговите тегуби и изненади. Ако очакваш от него онова, което то не може да ти даде, значи нищо не си разбрал. Приемай нещата, каквито са, не прави драми, но отдавай прекалено значение на нищо, не ти управляваш своята лодка, а веслото на съдбата. Вчера изгубих майка си. Днес се поклоних над гроба и кратко. Ето, че сега седя при Хорсан и похапвам. До вечера смятам да и да Хаджи Палван, за да се видя с приятелите. Ако междувременно се случи някакво нещастие, няма да го приема като края на света. Няма по-тъжен миг за любовта от разменените погледи на гарата, когато влаковете потеглят в различни посоки. Атик спира, а шията му остава прегъната. Той се замисля за миг, после повдига брадичка и се осведомява, толкова ли е видно, че отивам назле? Ако питаш мене, направо буда очите. Атик кимва с глава и се отдалечава. Касим го гледа стъга. След това се почесва под чалмата и се връща в гостилницата, за да седне до шофьора. Животът непреклонно ни води към изхабяване, мисли си Нюсарът. Независимо дали се предпазваш или не на еня за себе си, нищо не се променя. Всеки роден на тази земя е обречен на кончина, такъв е законът. Ако тялото се подчиняваше единствено на нарежданията на главата, бихме живели по хиляда години. Но волята винаги може да изпълнява своите решения, а прозорливостта на стареца не може да принуди коленете му да не се превиват. Основополагащата трагедия на хората идва от обстоятелството, че никой не може да надживее най-благочестивите си пожелания, които освен това са основната причина за злощастието му. Нели е ли светът кръхът на смъртните, чудовищното доказателство за тяхната несъстоятелност? Нюсарът е решила да не се съпротивлява на очевидното. Нищо няма да й кратко помогне, ако се опита да се скрие от себе си. Тя води битка срещу злото, което я е гризе, отказваше да отпусне примирително ръце. Сега вече е време да се подготви, да се отдаде на неизбежното, защото само то остава, когато всичко друго е опитано. Съжалява само, че трябва да се предаде на възраст, когато химерите са победени. На 45 години живота то ще е пред тебе, по-нюансиран. По-добре премерен, мечтите не са толкова огромни, поривите са успокоени, а тялото, когато ноктите на желанията го изтръгнат от вялостта му, потръпвата и е осъзнато, че това, което е изгубило като свежест, си го наваксва като интензивност. 40-те години е времето на разума, най-силният кос за съобразяване с предизвикателствата. Обеждението и кратко е достатъчно силно, затова нито за секунда не се съмнява, че краят и кратко наближава. Нюсарът няма никакви съмнения. Чудо няма да стане. Това е натъжава. Но не чак толкова много, не се поддава на изтъпления, не нужно е, би било гротескно, дори богохулно. Естествено, тя би искала да се разкръси, да подчертае веждите и да отвори широко очи, за да привлече погледа на атик. Но това вече не е възможно. На 45 години човек трудно приема непоправимото. Уви, болката не те освобождава от ясното съзнание. Отражението и кратко в малкото огледало е ужасяващо, тя направо се разпада. Лицето и кратко се превърнало в безплътен череп, сумекнали бузи и хлътнали устни. В погледа и кратко има вече някаква светлина от отвъдното ледена, стъклена, зениците и кратко са отсъклени. А ръцете! И кратко, Господи, те са костеливи, покрити с фина. Безжизнена кожа, шумолящи като хартия, трудно им е да разпознаят нещата при допир. Тази сутрин, когато се среса, в пръстите й кратко останаха кичури коси. Как е възможно човек за толкова кратко време да изгуби толкова много коси? Тя ги уви около парче дърво и ги тикна в един процеп на стената, след това се струпали на земята, стисна главата си с ръце и зачака сълза да извади от сцепенението. Но тъй като лицето й кратко остана сухо, на четири крака тя пропълзя към сламеника. Там седна по Турски и гледа стената в продължение на час. Би продължила да седи с гръб към вътрешния двор през целия ден, но силите я изоставиха. Съборена от опоритостта си, тя легна на земята и незабавно заспа са заинала уста. Когато я откри просната на пода, Атик си помисли най-лошото. Странно, нейлоновият му плик не падна от ръцете му и дъхът му не се участи. Той остана прав на прага, вдигнал едната си вежда, без да вдига шум. Дълго време наблюдава тялото, обърнатата към тавана ръка, свитите пръсти, отворената уста и неподвижната град, дебнеше знак за живот. Нюсарът не помръдваше. Тя изглеждаше като мъртва. А тико стави плика на ниската масичка и преглъщайки слюнка, се приближи към безжизненото тяло на жена си. Внимателно коленичи. В момента. Когато се сведе над смъртно бледата ръка, за да измери пулса, една въздишка го накара да се дръпне назад. Адамовата му ябълка се развълнува. Той наостри уши, подозирайки, че потръпването е било фалшиво, и се сниши над вкамененото лице. Отново лека въздишка отраска бузата му. Той сви устни, за да сдържи гнев си, изправи снага и със клопени очи и стиснати умруци се отдръпна до стената, за да седне на задника си. Стегнал челюсти и скръстил ръце на корема си, гледаше проснатото в краката му тяло, сякаш искаше да го пронижа от главата до петите с поглед. Десет мухсен рамът не може да търпи повече. Безкрайните дни, които редовно прекарва на гробището, само увеличават объркаността му. Обикаля сред гробовете, но не успява да подреди идеите в главата си. Нещата му се изплъзват с шеметна скорост, не е в състояние да ги осмисли. Вместо да му помогне да се концентрира, изолацията му го дестабилизира, увеличава безпокойството му. На моменти власно го обзема лудо желание да грабне железен кол и да. Направи напух и прах всичко наоколо. Странно, щом вземе глава в ръцете си, яростта му се преобразява в неустоима нужда да избухне фридания и той се отдава на унинието си с стиснати зъби и затворени клепачи. Усеща, че полудява. След спречкването по улиците на Кабул, той вече не различава деня от нощта. Нещо непоправимо беляза това проклето излизане. Как си позволи да вярва, че разходките на влюбени все още са възможни в град с видна мурга, плечкосвана от отблъскащи фанатици, в чиито погледи се чете тъмата на нощта? Как можа да ослепее за ужасите, които жалонираха всекидневието на една изтързана нация, за която нагайката се превърнала в официален език? Не биваше да се поддава на иллюзиите. Но този път Зонайра отказва да се примири. Тя му се сърди, не иска да го вижда, още по-малко да го чува. От все сърцете, моля, повтаряше той, но осложнява и нещата между нас, Зонайра го измери с поглед, но отстъпна зад премрежващата лицето и кратко маска. Грътта и кратко трепереше от възмущение. Тя потърси думи, най-злите, най-тежките, за да му каже колко страда заради това, в което той вече се е превърнал за нея, как не би искала да го сравнява с нахлупилите чалми джандари, които превърнаха улиците в Арени, а дните в Агония, как близостта с него едновременно я отвръщава и потиска. След като не можа да намери достатъчно язвителни слова, за да предаде горчивината и мъката си, тя се затвори в една стая и започна бясно да нарежда. Ужасен от оглушителните викове на съпругата си, Мохсем побърза да напусне дома. Набегом. Ако земята се беше разтворила под краката му, той не би се поколебал да изчезне в нея. Беше страшно. Кресъците на Зонайра се разнасяха из квартала, събираха съседите, преследваха го като банда разпасани хлапета. Виеше му се свят. Сякаш настъпваше краят на света. Зонайра вече не е някогашната жена, тази, която, храбра и повратлива, му помагаше да издържи и да се повдигне всеки път, когато той се превиваше. Тази, която реши и в да стои с бурката, е потънала в някакъв чудовищен свят, от който няма намерение да се измъкне. От зори до късна нощ тя обикаля къщата, опорито забулена със своя волна злото, от който не се разделя дори когато ляга да спи. Лицето ти е последното слънце, което ми останало, изповядва и кратко той. Не ми го отнемай. Слънцето не може да победи нощта, отвръща му тя и оправя покривалото си. От сблъсъка онзи ден не се е разделяла с него. То се е превърнало в нейната крепост и отсъствие, знаме и заклинание. За мохсен е истинска бариера, спуснала се между него и нея, символ на болезненото отдалечаване, което ги е превърнало в чужденци. Скривайки се за погледа му, тя се обрича на своя свят, напълно го отблъсква. Това нейно екстремно поведение го дестабилизира. Той се опитва да разбере, но няма нищо за разбиране. Дава ли си сметка Зонайра, че прекалява? Във всеки случай тя следва решението си изгротеско в устръм. Когато той се опитва да се приближи до нея, тя се дърпа, протяга ръце напред, за да го държи на разстояние. Мохсен не настоява. На своя ред вдига ръце, показвайки, че се оттегля, Излиза на улицата, превил гърби на подгибелния товар. Десет дни. От десет дни между тях е издигната крепостна стена. Десет дни той живее в кошмарен делириум, чувства се пълен инвалид. Нещата не може да продължават повече, решава Мухсен всеки път, когато се прибира от дома. Но на кого да го каже? Зонайра не отстъпва нито на йота, не повдига дори крайчето на бурката. Мъката на съпруга и кратко не я разчувства, по-лошо, тя става все по-неотстъпчива. Не може да понася погледа му на пребито псе, нито мазния му глас. Щом чуе стъпките му в двора, захвърля онова, с което се занимава, и бърза към съседната стая. Мухсен стиска челюсти, за да обоздае своите приливи на гняв, плясва с ръце и поема обратно. Тази вечер го очаква същото посрещане. Едва открехнал вратата на двора, той вижда как тя пресича стаята и се шмугва зад завесата, но уловима като халюцинация. Цялото му същество трепери няколко мига, вече няма смисъл да поема обратно, като хлопне вратата след себе си. Неуместните излизания не му помогнаха особено. Напротив, те още повече задълбочиха пропаста, която го отделя от съпругата му. Време е да се стигне до дъното на проблема, мисли си той. Това е момент, от който се страхува заради опоритостта на деловата и непредвидима Зонайра, но не може повече да протака положението, което непрекъснато се осложнява. Той вдъхва дълбоко въздух и отива при жена си стаята. Зонайра е седнала на сламеника, държи гърба си изправен. Няма съмнение, че стегната като пружина, готова е да. Скочи на нозете си. Мохсен никога не я е виждал в подобно състояние. Мълчанието й кратко е заредено с буря. Когато стои така, Зонайра трудно може да бъде превзета, което прави всяко приближаване сигурно, дори рисковано. Мохсен се бои. Ужасно го е страх. Сякаше сапьор, който дезактивира бомба, и бъдещето му се крепи на една жичка. Зонайра винаги е била трудна. Тя е свръхчувствителна, мрази да бъде потерпевша и рядко прощава. Може би именно по тази причина той се бои от нея, губи хладнокръвието си, щом тя смръщи вежди. Настъпил е решителният час. Мохсен трепери, но няма друг избор. Той дебне знак, съвсем незначителен знак, който би могъл да му вдъхне някаква увереност. Нищо. Зонайра не помръдва. Зад маската и кратко на сфинкс той усеща, че тя кипи. Сякаш лавата от лоното и кратко се готви да избликна без предупреждение, силна като гейзер. Макар, че изразът на лицето и кратко е прикрит от вала, мух се е че тя го наблюдава с омраза. «За какво точно ме опрекваш?» Възкликва той с в гласа. «Че не съм поставил този оскотял талибан на мястото му? Какво можех да направя срещу него? Та нали именно те правят законите?» Те имат правата над живота и смъртта на всичко, което мърда. Смяташ ли, че гадостите им са ми безразлични? Те биха възмутили дори товарно животно. Знам, че това псимилиционер не беше достойно дори да целува нозете ти в прахта. Отлично си давам сметка за гносотата, която разпиля и последните ми капки гордост, но, в името на скъпите ни покойници, кажи ми какво може да направя, Зунайра? Той коленичи до нея, треперещ, трескав, опитва се да хване ръката й кратко. Тя се отдръпва назад и се загръща в покривалото си. Глупаво е, скин ти мохсен. Ужасно глупаво. Ти се отнасяш с мен като с чумав. Не ми обръщай гръб, Зунайра. Имам усещането, че цялата вселена ми е сърдита. Имам само теб. Виж как те търсят ръцете ми. Без тебе аз съм изгубен. Ти си единственото въже, което ме свързва с нещо на този свят. Сълзите подуват клепачите му. Той не разбира, как те са успели да приспят бдителността му и да потекат по страните му пред Зонайра. Зонайра, която не понася да гледа, как мъже плачат. Много зле се чувствам, извинява се той. Изплаших се от мислите си. Трябва да се взема в ръце, Зонайра. Поведението ти е кошмарно. Не знам какво да правя нито зните, нитос. Нощите си. Ти си единствената ми причина да живея, ако все пак животът все още има смисъл в тази страна. Той отново се опитва да хване дланта и кратко. Зонайра извиква и се надига, потръпваща. Сто пъти ти казах да не ме докосваш. Какви са тези глупости? Аз съм ти съпруг. Докажи го. Говориш безмислици. Докъде искаш да стигнеш, в крайна сметка? Зонайра се отблъсква от стената и се изправя срещу него, почти го изгаря с дъха си. Гневът и кратко е такъв, че вуалът пред лицето и кратко се дипли от и кратко дишане. Не искам повече да те виждам, Мохсен Рамат. Взрив не би го разтърсил повече. Мохсен не поразен от твърденията на жена си. Отначало не може да повярва, нужни са му няколко секунди, за да осъзнае какво е чул. Адамовата му ябълка полудява в гърлото. Пляска се с ръце, завърта се на токове. В стаята двете дихания се сблъскват в свръхъстествено напрежение. Изведнъж Мохсен изкрещава невъздържано и нанася удар с рук по рамката на прозореца толкова силно, че китката му изпуква. Сгърчен от болка... Той се изпречва срещу съпругата си и я заплашва. Забранявам ти да ми говориш с такъв тон, Зунайра. Нямаш право. Чуваш ли ме? Крещи той, хваща я за гърлото и я разтърсва. Забранявам ти, категорично. Невъзмутимо Зонайра отблъсква пръстите, стисна ли шията й кратко. Не искам повече да те виждам, мухсен Рамат, натъртва тя с пресеклив глас. Обзет от паника, Мохсен избърсва за потените си ръце, сякаш за да изличи следите от бруталността, суети се, разбира, че положението става все по-плачевно, обхваща в длани главата си и се опитва да се успокои. Добре, съгласява се той. Струва ми се, че тази вечер си дойдох прекалено рано. Ще се върна там, откъдето идвам. Ако искаш, цялата нощ ще прекарам навън. Но трябва непременно да намерим път за помирение. Зонайра, аз те обичам. Не мога да намеря повразумяващи слова. Това, което току-що изрече, несъмнено е най-ужасяващата декларация, която са чували ушите ми. От твоята уста тя има ефекта на отвратителна ругътня. Сега осъзнавам колко наложително е да те оставя на спокойствие. Ще се върна утре или след два дни. Не знам как ще издържа до тогава, но все някак ще се оправя. За да спася нашия брак, съм готов на всичко. Опитай се от своя страна да сториш същото. Обичам те. Каквото и да се случи, държа да го знаеш. Много. Е важно за мене. Няма нищо по-важно от това. Зонайра не се огъва. Устните и кратко заканително се движат под маската. Мохсен поставя ръка на устата и кратко. Не говори нищо. Достатъчно неща каза днес. Остави ме да се надявам, че сме преживели лош миг и че утре всичко ще бъде отново, както преди. Зонайра пак отстъпва, за да се освободи от ръката на съпруга си. Струва ми се, че ти не ме разбра добре, казва тя. Аз не искам вече да те виждам, мохсен. Това не са празни думи и дни няма да ги смекчат. Ти ще се махнеш от живота ми и никога повече няма да се връщаш в този дом. В противен случай ще си и да аз. Но защо? Бунтува се, Мохсен, разкъсвайки с гневен жест ризата и разкривайки мършавата си гръд с болезнена бледност. Кажи ми къде сбърках толкова фатално, та заслужи съдбата, която се стоварва отгоре ми? Всичко свърши, Мохсен. Толкова е просто, между нас вече няма нищо. Всичко, което от сега нататък искам от тебе, е да си заминеш за винаги. Мохсен прави жестно отрицание. Това не е вярно. Отказвам да го приема. Съжалявам. Тя се опитва да се отегли. Той я задържа с ръка и грубо я притиска до себе си. Аз съм все още твой съпруг, Зонайра Рамат. Не смятах за необходимо да ти го припомням. Но, щом настояваш, ще бъда принуден да го направя. Тук командвам аз. Нашите традиции не допускат жена да пъди мъжа си. Такова нещо никога и никъде не се е чувало и виждало. И аз няма да го допусна. От десет дни поемам всичко върху себе си, надявайки се, че ти ще дойдеш на себе си. Ти обаче не желаеш да се събудиш, а на мене ми дойде до гуша. Тя рязко се измъква от обятията му. Той я улавя отново, стиска китката и кратко, и я принуждава да го гледа в очите. Първо ще ти махна тази проклета бурка. И дума да не става. Законите на тази страна го налагат. Ще я махна. И точка. Първо поискай е разрешение от талибаните. Хайде, покажи колко си курнас. Иди ги намери. Принуди ги да отменят закона и аз ти обещавам следващия миг да сваля бурката. Защо стоиш и ме хукаш, грубиянино, вместо да идеш да им изтеглиш ушите, докато ясно осъзнаят Божия глас? След като си ми съпруг, намери жалкото копеле, което посмя да вдигне ръка срещу жена ти и му отрежи китката. Искаш да видиш лицето мили, последното слънце, което ти е останало? Първо ми докажи че се е пукнала, че черната нощ е само кошмарен сън, навяно далечен спомен. Мохсен дърпа бурката, опитва се да смъкне. Зонайра с всичка сила се бори да му попречи. Завързва се ожесточена битка. След запахтяването се дочуват стенания и проклятия. Зонайра се е вкопчила в бурката си. Мъжът и кратко също не пуска, а тя го хапе по рамото, по ръката, по гърдите за да го накара да пусне. Отчаяна до крайна степен, диво го издрасква по лицето. Изненаданият Мохсен отстъпва от болката, която раздира с скулата му. Ноздрите му се изпълват с ярост, ослепява от ужас. Ръката му описва мълния нос на дъга и се стоварва върху бузата на зонейра, която пада като подкосена. Отвратен от жеста си, Мохсен разглежда дланта си. Как е могъл? Не си спомня дори пръст, да е вдигал срещу нея. Никога ни не е кратко се е противопоставил и не е обвинявал за каквото и да било. Впил е поглед в ръката си, сякаш не може да я познае. Какво става с нас, мълви той. Потресено случилото се, като треперещ лист пада на колене пред жена си. Прости ми. Не исках. Зона и отблъсква, успява да се надигне и залита към другата стая. Той я следва, умолявайки я. Ти си отвратително молеи. Не струваш повече от дивите безумци, които се перчат навън. Прости ми. За нищо на света. Той пак хваща ръцете и кратко. Тя решително се обръща, събира последните си сили и го запраща надалече. Мохсен се спъва в някакво шише и пада назад. Главата му се блъска в някаква изпъкналост в стената и после все сила се удря в земята. Когато идва на себе си, Зонайра открива, че мъжът и кратко не помръдва. Проснал се на пода с широко отворени очи и заинала уста. Върху му лице се е възцарило странно спокойствие, нарушавано само от кървавата нишка и от едната му ноздра. О, Боже мой! Възкликва тя. Единайсът. Касим абдул барте те моли да не напускаш поста си днес, казва милиционерът. Ще имаш нов наемател. Атик, седнал на табуретка пред входа на тъмницата, повдига рамене, без да изпуска от поглед на товарените с бойци камиони, които с бясна скорост се изнасят от града. Кресъците на шофьорите и техните клаксони разпръскват тълпата като ледоразбивачи, а същевременно, развеселени от суматохата, предизвикана от конвоите, Хлапетата тичат във всички посоки и крещят. Новината пристигна тази сутрин. Войските на полковник Масут Едно са попаднали в капани Кабул и спраща подкрепление, за да ги унищожи. Милиционерът също гледа как военните камиони с скоростта на вятъра преминават през квартала и вдигат облаци прах след себе си. Почернялата му отбелези ръка инстинктивно мачка затвора на пушката. Той се изплюва на страни и говори. Ужасно напечено става този път. Изглежда, сме загубили много хора, но този ренегат Масут е хванат като плъх. Атик вдига чашата чай, която стои до крака му, и я поднася към устните си. Притваря око заради слънцето и разглежда милиционера, преди да рече недоволно. Надявам се, че твоят Касим няма да ме кара да кибича тук цял ден. Имам куп неща да свърша. Той не определи час. На твое място не бих мръднало от тук. Знаеш как е. Не знам как е и не държа да знам. Милиционерът сбръчква чело, което е широко и спъкнало. Гледа тъмничаря обезпокоено. Май не се чувстваш добре тази сутрин. А тик в като ставя чашата и присвива устни. Присъствието на милиционера го дразни. Не разбира защо той не си тръгва. След като е предал съобщението си, гледа го известно време и решава, че профилът му е отблъскващ с тази разрушена. Брада, сплескания нос и гореливите очи с безизразен поглед. Ако искаш, мога и да си тръгна, казва милиционерът, сякаш чете мислите на тъмничаря. Не обичам да безпокоя хората. А тик сдържа въздишката си и се обръща. Последните военни камиони са отминали. Чува се как бръмчат в продължение на няколко минути за друините, след това тишината отново се възцарява, нарушавана само от гълчавата на дечурлигата. Прашната вихрушка продължава да се рее във въздуха, закривайки един къс от небето, където се нежнобелите облаци са спрели неподвижно. Далеч, отвъд планините, като че ли се разнасят зривове, които ехото деформира и разнася. От два дни сред всеобщото безразличие, се дочуват спорадични изстрели. В Кабул, особено на пазарите и по магазините, олелията от алашверишите заглушава тътена от сраженията. Размахват се пачки банкноти, в зависимост от конюнктурата се трупат и се разпиляват състояния, хората се интересуват само от печалбите и инвестициите, колкото до новините от фронта, те се споделят тихо мълком, колкото да оживят търговията. Атик е като болен. На свой ред той започва сериозно да се пита дали да не последва назих. Клетникът най-после се реши, една сутрин той си вдигна чукалати и си изпари, без да каже ни дума на децата си, които го търсиха в продължение на цяла седмица. Овчари твърдяха, че видели старец из планините, но никой не ги взе насериозно. На тази възраст Назих не би могъл да се скачи и по най от околните хълмове, особено пък в такава жега. Обаче Атик е убеден, че старият молла наистина е поел в планините само за да му докаже, на него... Жестокия и присмехулен надзирател, че не бива да го погребва толкова рано. Милиционерът изведнъж прикляква, за да вдигне чашата на тъмничаря. Ти си много симпатичен човек, казва той. Не знам какво ти става напоследък, но както и да е, няма да ти се обидя, ако ме прогониш. Нямам намерение да те гоня, въздиша атик, гледайки го с отвращение, как пие от собствената му чаша. Ти каза, че ще си тръгваш. Милиционерът потвърждава. Прикляква до стената и започва да бърника калашника си. Какво става с Каап? Пита го Атик след дълго мълчание. От векове не съм го виждал. Кой Каап? Тънки стали? Той е един единствен. Милиционерът се обръща към надзирателя и повдига. Вежди. Не мога да повярвам, че не знаеш. Какво не знам? Каб умря още преди две години. Умря ли? Хайде, стига, атик. Нали всички бяхме на погребението му? Надзирателят прави очудена физиономия, почесва се по темето и смутено разтръсква брада. Как е възможно да съм забравил? Милиционерът го наблюдава с крайчеца на окото си, все по-заинтригуван. Не си ли спомняш? Не. Странно. Атик взема отново чашата си и открива, че е празна. Гледа замислено и я прибира под табуретката. А как умря? Май понякога ме разиграваш като кръставо магаре, атик шълкът. Повярвай ми, говоря съвсем сериозно. Тънкът му експлодира при едно упражнение по стрелба. Беше сгрешил при зареждането на снаряда. Вместо да спази инструкциите за сигурност и да изчака определената по инструкциите минута, той незабавно пристъпил към изстрелването на снаряда, който избухнал вътре в кабината. Танкът се разпилял върху площ от 50 метра. Открили ли са тялото на КААП? Милиционерът удряс приклад по пода и става, убеден, че надзирателят се подиграва с него. Днес ти не си добре. Честно, никак не си добре. След като изрича тези думи, плюе се отдалечава, сипейки проклятия. Късно след обед Касим абдул Бар пристига с разнебитен фургон. Двамата придружаващи го милиционери грабват затворничката и я избутват А Атик заключва новата пансионерка в малката зловонна килия в края на коридора. С отвеяна глава и машинални жестове, той не си дава сметка какво се случва около него. Касим го наблюдава мълчаливо с кръстени ръце, а фигурата му на борец вдъхва респект. Когато двамата милиционери се връщат в фургона, той се обръща към Атик, поне ще си имаш компания. Какви ги говориш? Не искаш ли да знаеш какво е извършила? За какво ми е да знам? Убила е съпруга си. Случват се такива неща. Касим забелязва нарастващото отвръщение на надзирателя. Това го вбесява, но той устоява на желанието да го постави на мястото му. Приглажда брада замислено, обръща се към дъното на коридора и добавя. Тя ще остане тук малко по-дълго от останалите. Защо? Пита раздразнено Атик. Заради големия митинг, който ще се проведе в петък на стадиона. Очаква се височайше присъствие. Властите решиха да проведат десетина публични. Екзекуции. За да създадат атмосфера. Твоята пансионерка ще бъде част от групата. В началото мислехме да ликвидираме веднага. Но тъй като нито една жена не е включена в петъчната програма, дадохме и кратко отсрочка с пет дни. А ти клати глава с безразличие. Касим поставя ръка на рамото му. Унази вечер те чакахме при Хаджи Пълван. Бях възпрепятстван. Следващите вечери също. Атик предпочита да изчезне. Той се прибира в бърлугата, която му служи за канцелария. Касим размисля и тръгва след него. Размисли ли над предложенията ми? Атик едва едва се усмихва, нервно и рязко. Нужна ми е глава, за да размислям над каквото и да било. Ти си си виновен за всичко. Нещата са ясни. Достатъчно е да ги погледнеш прямо. Моля те, Касим, нямам желание да обсъждаме тези неща. Както кажеш, извинява се Абдул като вдига двете си ръце на височината на гърдите, оттеглям си думите. Но умолявам те, освободини от тази физиономия на печален вестоносец. Едно Ахмат Шахмасут, лъвът на Паншир, афганистански командир от таджикски происход, Взел дейно участие във войната срещу съветските окупатори 1979-1989 и в последвалата гражданска война в Афганистан. Противник на талибаните Загинал на 9 септември 2001, два дни преди взривяването на колите близнаци в САЩ, при самоубийствен на тентат, предполагаем организиран от Александър Кайда. Герой на Афганистан Белкор 12- Атик Шоукът не осъзнава веднага какво се случва с него. Някакво отприщване се възпламенява в душата му и парализиращ полъх го обгръща от главата до петите, сякаш отгоре му се изсипал леден душ. Тенджерата, която държи, се изплъзва от ръцете му и се разсипва на земята, а топчетата ориз се валят в прахта. три 4 секунди той си мисли, че халюцинира. Сразен от видението, което изниква като мълния пред него... Той се привива, за да се опита да си възвърне здравия разум. Светлината от прозореца го атакува, кресъците на децата, сражаващи се помежду си навън, го бъркват, свлича се на походното легло и обхванал с длани слепочията си, многократно проклина злото, за да прогони лошите влияния. ЛАХАВЛА След като възвръща част от съзнанието си, се връща в коридора, за да потърси тенджерата. Вдига претърколилия се по-далече капак и събира разпилените по пода оризови. Топчета. Продължавайки да чисти земята, вдига предпазливо очи към заключената скатина решетка, към надвесеното като злокобна клетка прозорче, погледът му се задържа върху анемичната светлина, която се просежда от тавана, събира кураж и се връща към килията, където го очаква феерична гледка. Затворничката е махнала бурката си. Седнала по турски, опряла лакти на коленете си и събрала длани по брадичката, тя се моли. А е заслепен. Никога преди не е виждал подобна прелест. Жената е снебивала красота, с профил на богиня, с дълги, разпилени на гърба коси и с огромни очи, наподобяващи хоризонти. Човек би казал, че е зора, която изгрява над тази вонеща, гнусна, злокобна тюрма. Освен това на съпругата си, Атик не е виждал женско лице от няколко години. Дори е привикнал да живее така. За него, освен Юсарът, има само призраци без глас и без черти, които пресичат улиците, без да докосват съзнанието му, рояци грохнали лестовици, сини или жълтеникави, често пъти обезцветени, закъснели с няколко сезона, които издават тъжен звук, когато преминават по край мъжете. Изведнъж вуалът се разкъсва и изниква нещо чудесно. А Тик не може да се опомни. Истинска, съвършена жена, автентично женско лице, осезаемо, се явява пред него. Невообразимо. Той толкова отдавна е скъсал всичките си връзки с подобна действителност, че тя му се струваше прогонена от живота. Когато беше млад, в края на юношеството, му се случваше да оскверни леговището на баратовчетките си за да ги разгледа отдалече, с кришом, очарован от кръшните им смехове, от изъществото им и от грацията на техните движения. Дори хълът на по една 10 години по от него узбекска учителка, чието безкрайни плитки правеха вървежа и кратко мадиосващ като мистичен танц. Той беше убеден, че на тази свободна от ангажимент и възраст, когато легендите патетично побеждават предразсъдъците и традициите, му беше достатъчно да помечтае за някое момиче, за да види ангелско крило от рая. Естествено, това не беше най-върният път, за да стигне до там, но несъмнено беше най-човешкият. И после всичко свършва. Светът на проявената дързост се разпада и става на прах. Бляновете си забулват лицата. Една маска се спуска и отнася всичко, смеховете, усмивките, погледите, руменината на бузите, пръхането на... Миглите... На следващия ден Атико установява, че цяла нощ е бодърствал, седнал в коридора срещу затворничката и не е изпуснал от поглед нито за миг. Чувства се странен, солекнала глава и стегнато гърло. Има усещането, че се е събудил в кожата на някой друг. Сякаше обзето от мълния нос на зависимост, нещо е проникнало в най-интимните му помисли, ускорява пулса му, отмерва дишането му. Командва трепета му, то заприличва на желава тръстика, то се вие като бръшлен. Атик дори не се опитва да овладее съзнанието си. Изпитва главозамайващо и неокрутимо усещане, възторжено пьянство, което застрашава устоите му до толкова, че е на път да забрави религиозните си задължения. Това прилича на вълшебство, но не е Атик осъзнава какво предизвикателство поема, но не го е грижа. Отнесъл се някъде... Едновременно много далече и много близо, слуша най-недоловимите си пулсации, но е глух за категоричните призиви да се подчини на установения ред. Какво не ти е наред? Пита го мюсарът. Вече пет пъти солиш уриза, без да го опиташ и надигаш чашата за вода, без да отпиеш нито глътка. Тик гледа съпругата си стъп поглед. Изглежда, не разбира какво му казва тя. Ръцете му треперят. Гръта му се надига, а на моменти сякаше задушава. Не си спомня как е прекусил квартала с омекнали прасци и с празна глава, не си спомня дали е срещнал някого по улиците, по които обикновено винаги бива заприказван или поздравен от познати. През целия си живот никога не е изпадал състоянието, което го е впринчило от вчера. Не е гладен, не е жаден, околният свят не го интересува. Преживява нещо едновременно, възвишено и ужасяващо, но за всичкото злато на земята не иска да се избавя от това, което му се случва. Добре му е. Какво ти е, Атик? Моля. Благодаря ти, Боже, той чува. Помислих си, че си станал глухоням. Какво ми говориш? Нищо, нищо, отказва Синюсарът. Атик оставя чашата на земята... Взема щипка сол от пръстена купичка и машинално започва да раси своята порция урис. Мюсарът слага ръка пред устните си, за да прикрие усмивката си. Разияността на съпруга и кратко я забавлява и тревожи, но, признава тя, блясъкът на лицето му е отпускащ. Рядко го е виждала толкова трогателно непохватен. Ще речеш, че е дете, което се връща от куклен театър. Очите му излъчват вътрешен пламък, а възбудата му е направо невероятна за човек, който доскоро се тресеше от гняв и заплашваше да потроши всичко, което се озове близо до него. И прикамва го тя. Атик се вцепенява. Веждите му подскачат високо нагоре. Внезапно скача и се удря по бедрата. Боже мой! Възклицава, тичайки към закачената на един пирон връзка ключове. Грешката ми е непростима. Нюсарът се опитва да си справи. Измършавелите и кратко ръце се огъват и тя се строполява обратно върху одера. Сразена от усилието, тя се обляга до стената и гледа мъжа си. Какво пак си сторил? Атико отвръща обезпокоено. Забравих да дам на затворничката да яде. Обръща се и изчезва. Нюсарът остава замислена. Съпругът и кратко е забравил чълмата си. Жилетката и нагайката. Това никога не му се случва. Тя очаква той да се върне за тях. Но Атик не се връща. Нюсарът решава, че нейният съпруг си е изгубила къла. Покрита с износена завивка, Зонайра напомня за жертвоприношение. Около нея зацъпаният газов енер пръска в килията мъждукаща светлина. Чува се диханието на нощта, гъста и лепкава. А тико ставена. Земята под нос, пълен шищета, които е заплатил от джоба си, питка и малко ягоди. Кляка и протяга ръка, за да събуди затворничката. Пръстите му се насочват към заобленото рамо. Тя трябва да си възвърне силите, казва си на ум той. Мислите не успяват да окоражат действията му, ръката му остава да виси в празното пространство. Отстъпва назад, обляга се на стената. Иква брадичка между коленете си не помръдва, впери очи в тялото на жената, чиято сянка, очертана от светлината на фенера, представлява приказен пейзаж върху удара, който и кратко служи за платно. А тик е смалян от ведростта на затворничката, убеден е, че не е възможно не и да, да съществува по-блажен покой, отколкото върху това чисто и красиво като изворна вода лице. И тези черни, гъсти и гъвкави коси които най-ликият дъх повдига във въздуха като хвърчило. И тези ръце на хурия, прозрачни фини, които отгатваш, че са меки като ласка. И тази малка и заоблена уста. Лахавла, сепва се атик. Нямам право да злоупотребявам със съня и кратко. Трябва да се върна в къщи, да оставя на спокойствие. Атик разсъждава, но не върши нищо. Остава прикован в своя ъгъл, сплел ръце и крака, а очите му са повластни от съзнанието. Чисто и просто, признава Атик, думите са бесилни да опишат. Толкова ли е красива? Осведомява се недоверчиво нюсарът. Красива ли? Думата ми изглежда слаба, на границата на баналността. Жената, която лежи в моя затвор, е много повече от това. Още треперя. Прекарах цяла нощ да бдия над и кратко, толкова бях ослепен от великолепието и кратко, че не видях, кога се пукна зората. Надявам се, че тя не те е накарала да забравиш молитвата си. А тик свежда глава. Истината е, че я забравих. Нюсарът избухва в смях, чието звънчета тутък си преминават в пристъп на кашлица. Атик сбърчва вежди. Той не разбира, защо съпругата му се подиграва с него, но не и кратко се сърди. Рядко я чува да се смее, а на обичайният и кратко смях прави сумрака на стаята почти обитаем. Мюсарът бърши очите си, задъхана, но доволна, оправя възглавницата зад гърба си и се обляга на нея. Забавлявам ли те? Изключително много. Смешен ли ме намираш? Ти си невероятен, атик. Как си могъл да криеш от мене толкова възвишени слова? Повече от 20 години сме женени, ала едва сега ти разбулваш поета, който се крие в тебе. Не можеш да. Си представиш колко съм щастлива, когато откривам, че си способен да говориш за тези неща с целия плам на сърцето си, вместо да ги смяташ за долен бълвоч. Атик, вечният мърморко, който ще мине покрай стая с злато, без да я види, изпитвал силни чувства. Не, това не ме забавлява, а ме възкрасява. Имам желание да ида да целувам нозете на тази жена, която само за една нощ разбуди чувствителността ти. Тя трябва да е светица. Или пък фея. Същото си рекох и аз първия път, когато я видях. Защо тогава са е осъдили на смърт? Атик се сепва. Очевидно никога досега сега не си е задавал този въпрос. Той клати глава и заявява, отказвам да повярвам, че способна на осъдителни постъпки. Подобно нещо не и кратко приляга. Сигурно е допусната грешка. А тя какво разказва? Не съм говорил с нея. Защо? Не е редно. Пазил съм много съдени, някой от тях по няколко дни. Но никога не сме разменяли нито дума. Стояхме, сякаш не се виждахме. Напълно се изолирахме, те в техните килии, аз в моята дупка. Дори сълзите са безполезни, когато е произнесена присъда. В такива случаи е мястото, където човек да се вглъби в себе си. Не произнасяш нито дума. Особено пък в навечерието на екзекуцията. Мюсарът хваща ръката на съпруга си и я притиска към своята град. Странно, тъмничарят се съпротивлява. Може би дори не усеща какво прави тя. Погледът му е зареан далече, а дишането му – учестено. Днес чувствам прилив на сили, казва тя, ободрена от руменината по лицето на мъжа си. Ако искаш, мога да и кратко приготвя нещо за ядене. Ще направиш ли това за нея? Готова съм на всичко за тебе. 13. Затворничката оставя под носа и деликатно бърша уста с крайчеца дрипава кърпа. Начинът, по който почиства крайчеца на устните си, свидетелства, че е отвече отменено високо социално равнище, тя е жена с класа и несъмнено с образование. Атика разглежда, преструвайки се, че изследва линиите на дланта си. Не иска да пропусне нищо от жестовете, от израженията и кратко, от начина и кратко на хранене, от начина, по който пие, взема и оставя предметите около себе си. За него няма съмнение... Че тази жена е била богата и изискана, носела е коприни бижута, ухаела е на главозамайващи парфюми и е подлудила сърцата на безброй поклонници. Лицето ѝ кратко е огрявало мълния носни дилии, а усмивката ѝ кратко е натъжила. Мнозина нещастници. Как ли е стигнала до тук? Какъв ли прокълнат вятър е довял в тази килия, нея, която сякаше събрала в погледа си светлината на целия свят? Тя вдига очи към него. Той веднага се обръща, а грътта му е обзета от наудържим трепет. Когато отново я поглежда, открива, че тя го наблюдава с тайнствена усмивчица на устните. За да преодолее срама, който го обзема, решава да попита дали още е гладна. Тя поклаща глава в знак на отрицание. Той се сеща за ягодите на бюрото си, но не смее да отида да ги вземе. Истината е, че не иска да изостави нито за миг. Добре му е там, където е застанал, от другата страна на решетката и същевременно тъй близо до нея. Та има чувството, че долавя топтенето на пулса и кратко. Усмивката на жената не изчезва. Тя грее на лицето и кратко като приказно видение. Усмихва ли се тя наистина, или той бълнува? Жената не е изрекла нито дума, откакто е затворена. Тя се сгушила в изгнанието си, мълчалива и достойна, не проявява нито страх. Нито трепет. Човек би казал, че чака появата на деня, за да си замина с него безшумно. Фаталният краен срок, който кръжи над молитвите и кратко стърпението на ножа на гилотината, не успява да простре ужасяващата си сянка над мислите и кратко. Тя изглежда непревземаема в своето мъченичество. Съпругата ми ви приготви храна, казва Атик. Случили сте на жена. Какъв глас? Атик преглъща. Той очаква тя да продължи по темата, да се изповяда за драмата, която я разяжда отвътре. След дълго мълчание той чува собствения си шепот, заслужавала да умре. После продължава поуверено, аз бих поставил ръката си в огъня. Човек, който не си дава сметка какъв късмет има, няма право на състрадание. Адамовата му ябълка направо ще изкоча от гърлото, когато добавя, сигурен съм. Че е бил грубиен. Отвратителен грубиен. Пропит с чувство за превъзходство. Невъзможно е да е бил друг. Наистина, когато не съзнаваш какво си спечелил, значи не го заслужаваш. Раменете на затворничката се превиват. А тик заговаря още по-високо, след като думите му правят впечатление. Той се отнасяше към вас жестоко, нали? За няма нищо запряташе ръка ви и се нахвърляше върху вас. Тя повдига глава. Очите ѝ кратко напомнят на скъпоценни камъни, усмивката ѝ кратко грее, тъжна и възхитителна едновременно. Доведе ви до края на търпението, нали? Сигурен съм, че станал невъзможен, той беше чудесен, отромва тя с ведър глас. Аз не си давах ясно сметка, какъв шанс съм имала. ти е свръхвъзбуден. Не го сдържа на едно място. Върнал се от дома по-рано от предвиденото, той не престава да шари из двора, да вдига очи към небето и да си говори сам. Седнала върху сламеника си, Нюсарът го наблюдава безмълвно. Тази история започва да безпокои. А тик не същият, откакто му е поверена затворничката. Какво има? Гълчия той. Защо ме гледаш така? Нюсарът решава, че не е безопасно да му отговаря, още по-малко да го успокоява. А ти има вид, че само това чака, за да се нахвърли отгоре и кратко. Погледът му е зареден с мълни, а юмруците му са побелели от стискане. Той се приближава към нея, а от крайчеца на устата му се проточва пяна. Каза ли нещо? Тя поклаща глава в знак на отрицание. Той слага ръце на хълбоците си, обръща се към двора, след това гримасничайки от ярост, Удря по стената и започва да нарежда. Било е глупаво происшествие. всеки може да се случи. Нещо, което не можеш да предвидиш, връхлита е изненадващо. Мъжът и кратко се спънал в някаква бутилка и главата му се ударила смъртоносно в пода. Проста работа. Наистина драматична история, но происшествие. Тя, клетата, не е виновна за нищо. Казите едно трябва да си дават сметка, че са осъдили невинна жертва. Никой няма право да изпраща на смърт когото и да било, защото станало обект на происшествие. Тази жена не е убила мъжа си. Тя не е убила никого. Нюсарът изразява съгласие. Боязливо. А тик дори не я е забелязва. Трябва да река две думи на Касим, решава на края на дългия си монолог. Той има връзки по висините, общува с влятелни приятели. Ще го послушат. Не бива невинна да бъде предадена на палача заради происшествие. Какви ги разправяш? Възмущава се Касим Абдул-Яббар, недоволен, че е е дошъл да го безпокои за глупости. Тази побесняла кучка е съдена и осъдена. След три дни тя ще бъде екзекутирана на стадиона пред знатни зрители. Тя е единствената жена, включена в церемонията. Дори да беше невинна, никой не би могъл нищо да направи за нея. Но тя е виновна. Невинна е, откъде знаеш? Тя самата ми каза. И ти кратко повярва. А защо не? Защото те е излъгала. Долна лъжкиня е тя, атик. Играй си с твоята добрина. Не ставай. Защитник на престъпничка, за която нищо не знаеш. Достатъчно грижи си имаш и без нея, тя не е убивала никого. Съседите й кратко са свидетелствали срещу нея. Били са категорични. Тая гадина се отнасила отвратително с мъжа си. Непрекъснато го е гонила от къщи. Нещата са от ясни поясни. Хваща го за раменете и го гледа право в очите. Атик, клети ми, тик. ако бързо не се вземеш в ръце, накрая няма да можеш да намериш дори пътя към дома си. Забрави тази вещица. След три дни тя ще се пресели при предедите си и друга ще замести. Не знам какво е сторила, за да те оплете, но на твое място не бих и кратко обърнал никакво внимание. Ти имаш нужда от състрадание, не тя. Онзи ден те предупредих. Прекалено се затваряш себе си. Атик, пази се, скоро няма да можеш да се измъкнеш от кашата. Ти не ме послуша. Резултатът е, че съвсем си сдъл багажа и ето че свайканията си тази миризлива кучка скъса от мъка душата ти. Остави я да пукне. Повярвай ми, че е намерила точно онова, което е търсела. Пък и в края на краищата тя е просто жена. Атик не е на себе си. Обзет от шемет... Той не знае къде да главата си, нито какво да прави с ръцете си, готов е да проклина целия свят. Не разбира нищо. Той е някой друг, някой, който излиза от него, превзема същността му, безпокои го и без когото би се почувствало сакатен. Какво да каже за треперенето, което го тресе часове наред и го сгоръщева, а в следващата минута го връхлитат студени вълни? Какво да каже за дързостта, която изпитва всеки път? Когато дръзва да отрече случилото се, той, дето трето си намърдаше пред рами, които лесно би предотвратил. Какво да рече за този буен прилив, който го изважда от кожата му, когато погледът му се сблъска с очите на затворничката? Никога не е вярвал, че може да бъде съпричастен към мъката на трети човек. През целия си живот е имал само една амбиция – да минава по край изтезавания, без да му обръща внимание, да се връща от гробището, без да страда. И ето, че изведнъж се вълнува от съдбата на тази жена, която нищо не може да спаси от гибалта. Атик не може да разбере, защо внезапно сърцето му сякаше сменено с друго, но съзнава, че вече нищо не може да е както преди. Очакваше да намери при Касим Абдул Абба разбиране, което да му помогне да накара казите да проосмислят присъдата си. Касим го. Разочарова. Атик не може да му прости и го ненавижда. Между двамата всичко свършено. Никаква проповед, никакъв гуру не може да ги стобри. Касим е грубиен. Боздуганът има по-голямо сърце от него, змията е по-милосърдна. Да пукне. Всички да пукнат, без изключение. Казите, обгърнати в чудовищната си жестокост. Екзалтираните креслювци, неприлично възбудени, които се готвят да нахлуят на стадиона в петък. Важните лица, които ще се наслаждават на публичните екзекуции и ще изразяват одобрение за прилагането на закона със същата ръка, с която гонят мухите и ги изхвърлят размазани със същия жест, с който благославят гротескното усърдие на палачите. Всички. Включително и прокълнатия кабул, който всеки ден се учи да убива и да отнема живот, по тази земя ликуванията са станали непомалко отвратителни от линчуванията. Няма да ги оставя да екзекутират. Бунтува се той, прибирайки се от дома. Защо изпадаш в такова състояние? Мъмри гонюсарът. Тя не е нито първата, нито последната. Това, което вършиш, е безсмислено. Трябва да се съвземеш. Не желая да се съвземам. Нагърбваш се с ненужно бреме. Погледни се. Изглеждаш като обезумел. А тике заплашва с пръст. Забранявам ти да ме третираш като луд. Ами вземи се в ръце тогава, и то незабавно, протестира сарат. Държи се като някой, който не е на себе си. Най-лошото е, че преливаш от ярост, когато човек се опита да те вразуми. А ти за врата и я блъска в стената. Стига си дрънкала, стара вещице. Не мога да понасям звука на гласти, нито миризмата на тялото ти. И я пуска. Изненадана от жестокостта на съпруга си и съсипана от думите му, мюсарът се строполява на земята, обгърнала с ръце на раненото си гърло и с изцъклени от ужас очи. Атик замахва гневно, грабва челмата и нагайката си и изкача на улицата. В джамията е пълно с хора, просеците и инвалидите от войната ужесточено се сражават за предверието на храма. Атик се изплюва през рамо, толкова гледката го отвръщава и решава да се помоли другаде. Малко по-нататък по пътя си той среща мир за Шах, който бърза да се присъедини към вярващите преди призива на Мюзина. Той минава по край него, без да му обърне внимание. Мирза Шах спира, обръща се, за да проследи с поглед стария си приятел, и дълго чеше глава, преди да продължи пътя си. А тик върви все направо, с притворени очи, крачи агресивно. Пресича шосето. Без да се оглежда наляво и надясно, безразличен към клаксоните и виковете на каруцарите. Някой го вика от към едно кафене, но той не го чува. тик не би чул дори, ако буря прогърми над главата му. Усеща само как кръвта бучи в главата му и вижда мандрите на своите бесове, изливащи катрана си в ума му, Касим, който не обръща внимание на чувствата му, Нюсарът, която не споделя мъката му, Небето, което заболва лице, Руините които му обръщат гръб, сиирджиите, които се готвят да нахлуят на стадиона, талибаните, които се перчат по улиците, молите, които глаголстват пред тълпите и размахват по смъртоносни от саби пръсти. Когато затваря вратата на затвора след себе си, преследващите го шумове замлъкват. Изведнъж сякаш пада в бездната, а мълчанието е безпределно. Какво става с него? Защо не отваря вратата? За да пусне вътре глъчката, залязващия мрак, ароматите, прахта, превил гръб, задъхан, той кръстосва напредназът по коридора. Нагайката се изплъзва от ръката му, но не се навежда да вдигне. Ходи, ходи, брадата му е потънала в гушата, а ръцете му са кръстосани зад гърба. Изведнъж той се хвърля към вратата на килията и я отваря решително. Зонайра се прикрива с длани. Ужасена от бруталността на тъмничаря. Махайте се, казва и кратко той. Скоро ще настъпи нощ. Възползвайте се, за да изчезнете, и час. Побързо напуснете този град на побъркани. Тичайте, колкото имате сили и най-вече не се обръщайте, каквото и да се случи, иначе ще ви постигне съдбата на жената на лот. Зонайра не разбира, какво иска надзирателят. Тя се покрива с бурката си. Смятайки, че ударил последният и кратко час. Махайте се от тук, умолява Еатик. Тръгвайте, не стойте така. Ще им кажа, че вината е моя, че съм забравил да заключа веригата. Аз съм поштун като тях. Ще ме ругаят, но няма да ми сторят зло. Какво става? Не ме гледайте така. Грабвайте си бурката и излезте, но къде да седяна. Където и да е, само не оставайте тук. Тя поклъща глава. Ръцете и кратко търсят нещо под завивката, но не успяват да го намерят. Не, заявява тя. Вече почерних едно семейство, няма да постъпя така и с друго. Най-лошото, което могат да ми сторят, е да ми изхвърлят. Но хич не ме интересува. Сега си вървете. Нямам къде да ида. Родителите ми са мъртви или поне се водят изчезнали. Последната нишка, която ме свързваше с този свят, аз сама прерязах. Гореше светлинка, аз духнах, за да я превърна във факла, но я угасих. Вече нищо не ме задържа тук. Наистина ще си тръгна, но не както вие ми предлагате. Няма да ги оставя да ви убият. Ние всички сме убити. Толкова отдавна че вече забравихме това. Едно, тоест съдиите. Бел прев. Четиринадесът дните минават, апатични дебелокожи добичета. тик се люшка между психъстенията и вечността. Дните изчезват побързо от огнени скрици, нощите са безкрайни като мъчения. Озовал се между двете измерения, той е като разчекнат, нещастен е до лудост. Не намира място, където да се свре. Виждат го да броди по уличките с блуждаещ поглед, а челото му е пронизано от дълбоки бръчки. Не смее вече да се полявява в коридора на затвора, затваря се своята канцеларийка и се опитва да се утешава с Корана. Прочита няколко глави, после, задушавайки се и чезнейки, излиза на чист въздух и се промушва през тълпите като призрак от емрачините. Мюсарът не знае какво да направи, за да му помогне. Щом се върне в той се прибира в стаята си, а там, седнал пред една малка поставка за светата книга, дозабрава повтаря стихове от нея. Когато тя влиза да го види, заварва го унесен, с ръце на ушите и шепнещ, накосъм от болезнената умея. Тя сяда срещу него, обръща очи към небето и започва. Да се моли. Штом той усети присъствието и кратко, затваря рязко корана и хуква на улицата. Връща се малко по-късно с муравочервено лице и задъхан. Почти нищо не хапва, през нощта не склопява очи, времето му минавато в затвора, където не се заседява дълго, то стаята у дома, от която изкача веднага, щом тя се появи. Мюсара толкова е отчаяна от състоянието на съпруга си, че забравя болката, която измъчва. Когато до е докъсно не се прибира, ужасни мисли обсебват съзнанието и кратко. Нещо и кратко подсказва, че тъмничарят не е на себе си, че може би му се случило нещо лошо. Една вечер тя влиза при него стаята, почти блъска поставката, така че да няма нищо между него и нея, и твърдо го хваща за китките и го разтърсва. Ела на себе си, Атик. Атик мълви отнесено, аз и кратко отворих вратата широко и я помолих да си върви. Тя отказа да напусне килията. Защото, за разлика от теб, тя знае, че човек не може да избяга от съдбата си. Прияла е Орисията си и чака края. Само ти отказваш да видиш истината в очите. Тя не е убила никого, мюсарът. Не искам да плаща за грешка, която не е извършила. Виждал си и други да умират преди нея. Това е доказателството, че човек не може да свикне с всичко. Аз съм бесен на себе си, гневе се и на целия свят. Как е възможно тя да приеме да умре, само защото съдиите са така са решили? Това е абсурдно. Ако тя няма повече сили да се съпротивлява, аз не желая да отпускам безволево ръце. Тя е толкова млада, толкова красива, толкова изпълнена с живот. Защо отказа да си тръгне, когато и кратко отворих вратата? Нюсарът нежно повдига брадичката му и ласкаво прокарва ръка по разрушената му брада. Е, добре, честно. Моля те, погледни ме и отговори напълно съзнателно. Щеше ли да оставиш да си върви? А тик потреперва. В очите му искри неодържима мъка. След като ти казах, че широко и кратко отворих вратата. Чухте, но пак питам: Щеше ли да оставиш да си тръгне? Естествено, щеше ли да гледаш как тя се отдалечава в нощта, без да хукнеш след нея? Били приял тя да изчезне завинаги, никога повече да не я видиш. Атик се свива, брадата му тежко пада в отворената длан на Нюсарът. Жената продължава да гали бузата му. Няма да го направиш, казва му тя. Тогава обясни ми, сте не той. В името на пророка, кажи какво става с мене. Най-хубавото, което? Може да се случи някому. Атик повдига глава толкова силно, че раменете му се разтърсват. Какво поточно, Нюсарът? Искам да разбера. Тя поема лицето му с две ръце. Това, което прочита в погледа му, е довършва. Тръпка я е, разтриса цялата. Опитва се да се бори, но напразно. Две идри сълзи скачат от зениците и кратко, и стъркулват се върху лицето и кратко и стигат до брадичката, преди тя да успее да ги удържи. Струва ми се, че си открил пъти си, Атик, съпруже мой. В душата ти се разбужда денят. Кралети и светците ще ти завижда за това, което се случва с тебе. Сърцето ти се възражда. Не мога да ти обясня нещата. Впрочем, така е по-добре. Това трябва да се изживее, а не да се обяснява. Защото от него няма защо да се боим. Какво трябва да сторя? Върни се при нея. Преди да и кратко отвориш вратата, отвори и кратко сърцето си и го стави да и кратко говори. Тя ще го послуша. И ще те последва. Хвани за ръка и колкото е възможно, по-бързо заминете двамата, без да се обръщате. Ти ли ме молиш да замина, мюсарът? Бих се хвърлила в нозете ти, за да те убедя. Никой няма право да проваля най-хубавото, което се случва някому, дори ако за това той трябва да страда през останалата част от живота си. Това са толкова неповторими мигове, че се превръщат в свещени. Аз няма да те изоставя. Не се съмнявам. Но въпросът не е в това. Тази жена се нуждае от тебе. Живота ти кратко зависи от твоя избор. Откакто я видя, очите ти греят. Тя озари вътрешният ти мир. Някой друг на твое място би запял, колкото му глас държи по покривите. Но ти напееш, а тик, защото никой не те е научил на това. Ти си щастлив. Без да подозираш. Щастието прелива от тебе, но ти не знаеш, как да го изразиш. През целия си живот си слушал другите, твоите господари и гуро, твоите началници и демони, които са ти говорили за войни, за жлъч и противопоставяне. От ушите ти прелива злобата на деня, тялото ти трепери. Затова днес ти се боиш да послуша сърцето си, да уловиш късмета, който най-сетне ти се усмихва. Под други небеса объркването ти би умилило целия град. Но Кабул не разбира нищо от подобни обърквания. Защото са отказал от тях и не умее да изразява нищо, нито радости, нито страдания. Атик, съпруже мой, ти си благословен. Послушай сърцето си. Самото ти говори откровено, само то ти казва святата истина. Неговите доводи са по-силни от... Всички други доводи по света. Довери му се, остави го да води стъпките ти. И най-вече не се бой. Защото сред всички мъже, тази вечер, ти си този, който обича. А тик се разтреперва. Нюсерът отново започва да гали лицето му и го моли, върни се при нея. Още имаш време. С малко повече късмет, още преди изгръв слънце, вие ще прекосите планината. Два дни и две нощи мислих за това. Не съм сигурен, че е добро решение. Те ще ни заловят и ще ни убият. Нямам право да и кратко подхвърлям фалшива надежда. Тя е толкова нещастна и толкова крехка. Обикалям улиците и се опитвам да намеря сигурен план за бягство. Но щом зърна, застанала спокойна своя ъгъл, всичките ми намерения се разпиляват. И пак тръгвам да бродя с квартала. Връщам се тук, нарамили рамел си, ти ми вдъхваш сили, но за това пък губя сигурността си. Напълно съм изгубен, мюсарът, не искам да ми я отнемат, разбираш ли? Аз им дадох най-хубавите си години, най-лудите си мечти, плата си и разума си. И за голяма изненада на съпругата си Атик се гушва в коленете и кратко, а раменете му се разтрисат от ридания. Атик трябва да се приготви. Утре Касим Абдула Бар ще дойде да вземе затворничката, за да заведе там, където боговете и ангелите не дръзват да се появят. Той се преоблича стаята, здраво нахлупва чълмата си. Точните му жестове контрастират с неподвижността на погледа му. Въгъла на помещението Нисарат го наблюдава, а половината от лицето й кратко е в мрак. Тя не казва нищо, когато той минава по край нея, не помръдва когато го чува да вдига мандалото и да излиза на улицата. Пълнолуние е вижда се ясно и надалече. Гроздове страдащи от бесъния са накацали по праговете на бордейте. браштолевенето им нарушава тихата песен на нощта. Отвъд стените плаче бебе, крехкият му гласец бавно се издига към небето, където греят милиони звезди. Затворът е потънал в собствените си мрачини. А тик надава ухо, но дочува само скърцането на смазаните от жега гради. Той пали фенера, безформената му сянка се отразява на тавана. Сяда на походното легло срещу коридора на смърта и поема главата си в ръце. За частица от секундата го обзема на желание да отида да види кака затворничката, но успява да го удържи и остава седнал. Сърцето му бие до пръсване. Подта се стича по лицето му и тече по гърба му. Гласът на Нюсара тотеква в мислите му, ти преживяваш единствените достойни да бъдат преживени моменти. В любовта дори хищниците стават божествени. Атик се сгушва в мъката си, опитва се да сдържи. Но раменете му отново се разтрисат и дълга въздишка го принуждава да се строполи на земята. Той се просва с чело в прахта и започва да повтаря всички молитви, които му минават през съзнанието. Атик, идва на себе си. Опрял лице към пода. Докато се е молил, е задремал. Прозорецът зад гърба му пропуска първите искри на зората. Заболена жена стои пред него. Какво става? Тук ли са вече милиционерите? Жената повдига края на покривалото си. Нюсарът е. Атик скача и се оглежда. Как влезе? Намерих вратата отворена. Боже, къде ми е главата? После се осъзнава и продължава. Какво правиш тук? Какво искаш? Тази нощ стана чудо, казвам му тя. Моите и твоите молитви се сляха и Всевишният ги дочу. Смятам, че желанията ти ще се изпълнят. За какво чудо говориш? Видях сълзи да се стичат от очите ти. Помислих си, това, което виждат очите ми, е истина. Следователно все още нищо не е изгубено. Ти да плачеш. Дори когато вадех парчетата с наряд от тялото ти, от устните ти не се изтръгна стон. Дълго живеех с идеята, че сърцето ти се е вкаменило, че вече нищо не може да разтърси душата ти или да те накара да мечтаеш. Гледах те ден след ден как се превръщаш в сянка на самия себе си, безучастен към страданията си като подложена на ерозия скала, която се рони. Войната е нещо чудовищно и нейните деца приличат на нея. Защото нещата са така устроени, аз приех да споделя живота си с някой, който обслужваше предано смъртта. Така поне се утешавах, че не съм виновна за провала си. Но ето тази нощ видях със собствените си очи мъжа, когато смятах за безвъзврат на изгубен, да взема главата си в ръце и да плаче. Рекох си, ето доказателството че в него все още просветва искрица човещина. Дойдох да я разпаля, та тя да стане по от светлика на деня. Какви ги говориш? Осъзнах, че сама съм виновна за провала си. Бил си нещастен, защото не съм успяла да придам смисъл на живота ти. Ако очите ти не придават искреност на твоите усмивки, вината е в мене. Не те дарих с деца, нито с нещо друго, което да те утеши. Когато ме взимаше в обятията си, ръцете ти са търсили. Жената, която никога не са намерили. Когато ме гледаше, тъжни спомени са те спохождали. Осъзнавам, че съм била само сянка, която се прилепяла до твоята сянка, и ме е срам за всичките случаи, когато ти отвръщаше поглед. Не бях унази, която си обичал, а само медицинската сестра, която се грижеше за теб и ти даде подслон и за която ти се ожени за благодарност. Болестта е помътила разсъдъка ти, мюсарът. Хай да сега се върни в къщи. Опитвах се да бъда хубава и желана за тебе. Страдах, че не успявам да го постигна. Аз съм от кръв, атик, като удари от бич приемам всичките ти въздишки. Колко пъти съм душала дрехите ти, както овцата души следите от агънцето си, което се отдалечило от стадото и закъснява да се върне, колко пъти съм съгрешавала, като не можех да забележа съдбата си небесната воля. Питах се, защо нещата се случваха на тебе, защо се случваха на мене, но никога не се случиха на нас двамата. Всъщност какво искаш? Да стане чудото. Когато видях от очите ти да се рунят сълзи, повярвах, че съзирам как небето се разтваря, за да ти прати най-хубавото нещо. И си рекох, че жена, която е способна да предизвика такова разтърсване, не бива да умира. След като ти потегли, претърсих мястото, където седеше, за да открия някоя забравена сълза. Исках да се изкъпя в нея, да се измия от тегубите на този свят. Отидох и още по-далеч, атик. Не те разбирам. Защо да се опитваш да разбираш това, което само по себе си представлява объркване? Това, което се случва с нас, става за сметка на онова, което си отива. Няма нищо лошо да приемеш всичко, на което не можеш да попречиш, нещастието и спасението не зависят от нас. Ще река нещо просто и същевременно мъчително, но трябва непременно човек да го осъзнае и да го приеме, какво е животът и какво е смъртта. Двете взаимно си придават стойност, двете взаимно се анулират. Атик се отдръпва, когато мюсарът тръгва към него. Тя се опитва да хване ръцете му, той ги скрива за гърба си. Светлината на утрото озарява лицето на жената. Нюсарът е разведрена. Никога не е била толкова красива. В страната на извършваните без съжаление грешки помилването или екзекуцията не са плот на сериозно смислене, а изразна нечия настроение. Ще и кратко кажеш, че си се застъпил за нея пред влиятелен мула. Без да се задълбочаваш особено по темата. Тя не бива да знае какво ще се случи. Когато дойда да я търсят, скри я в твоята канцелария. Аз ще вляза в нейната килия. Просто една бурка ще смени мястото си с друга. Никой няма да си направи труда да проверява самоличността на скритото под нея лице. Всичко ще премине гладко, ще видиш. Ти си напълно луда. Така и така съм обречена. След няколко дни... Най-много след няколко седмици болестта, която ме яде, ще ме довърши. Не искам да продължавам безмислено агонията си. А е ужасен. Той отблъсква съпругата си и протегнал напред и двете си ръце, а умолява да остане на мястото си. Това, което говориш, е безмислица. Отлично разбираш, че съм намерила вярното решение. Бог ми го внуши, тази жена няма да умре. Тя ще бъде всичко, което аз не можах да ти дам. Не можеш да си представиш колко съм щастлива тази сутрин. Мъртва ще бъда по-полезна, отколкото жива. Умолявам те, не разрушавай онова, което късметът най-после ти дари. Веднъж поне ме послушай. 15. Джипът на Касим Абдул Бар, забива спирачки пред тъмницата, следван отблизо от микробус, пълен с жени и деца, който предпочита да спре от другата страна на улицата. Сякаш, за да се предпази от магиите, кръжащи около злокобната сграда. Атик Шаукът се промъква в коридора и се опира до стената, ръцете му треперят, прилепени към бедрата, в земята, за да не издаде силата на. Чувствата си. Страх го е, тресе го от стото пънати до скъсване, вътрешностите му непрестанно къркорят, а остри и силни спазми измъчват краката му. Пулсирането на кръвта глухо отеква слепоочията му и напомня удари на Буздуган в подземни галерии. Той е стиснал челюсти и задържа все по-хаотичния си дъх, за да не се поддаде на паниката. Касим прочиства гърлото си. Това е неговият начин да предизвести появата си. Тази сутрин в гъргоренето му има нещо чудовищно. Някой отваря вратата, после се чуват стъпки по пода. Полявяват се сенки а след тях в помещението плисва силна светлина. Две милиционерки проникват в потеналата в мрак тъмница, мразовита и влажна въпреки заръждащата се дневна жега. Те минават по край надзирателя, безмълвно, с воинствена походка и се насочват към килията в дъното. Касим на свой ред се появява. Великанската му фигура се откроява на прага и затулва проникващата отвън светлина. Поставил им на хълбоците си, той върти глава наляво и надясно, криви се пресилено и се доближава до тъмничаря, преструвайки се, че съзърцава един пълзящ потава на гущер. Вдигни глава, бълецо. Тилът ти ще се превие и няма да можеш да се погледнеш в огледалото. ти кимва, но остава с приведен поглед. Милиционерките се връщат и водят затворничката пред себе си. Двамата мъже се отдръпват, за да ги пуснат да минат. Касим който с крайчеца на окото си наблюдава своя приятел, си изкашля в си. Работата е свършена, отсича. А тик привива разтресения си от трепет врат. Трябва да дойдеш с нас, настоява Касим. Налага се да говоря с тебе. Не мога. Какво те спира? Тъмничарят предпочита да запази мълчание, Касим се оглежда наоколо и като че ли забелязва някакъв силует в дъното на помещението. В канцеларията ти има някой. Гръдта на Атик се повдига, а дишането му секва. Съпругата ми. Обзалагам се, че тя иска да отида на стадиона. Така е, прав си, наистина иска. Моите съпруги и дъщерите ми също искат. Те ме принудиха да найема микробуса, който стои отвън. Е, добре, няма и грижа. Кажи и кратко да се присъедини към тях. Ще посрещнеш на излизане от стадиона. Колкото до твоя милост, ти ще дойдеш с мене. Непременно трябва да споделя с тебе един план, който ми е на сърцето. Атик се заплита. Опитва се да размисля бързо, но грубият. Глас на Касим му пречи да се концентрира. Какво има? Сърдиш ли ми се? Не ти се сърдя. Тогава какво? Хванат натясно, Атик се влачи към канцеларията си с полупритворени очи и се опитва да подреди мислите си. Нещата мълниеносно се променят около него, изпреварват го, измъчват го. Беше предвидел друг маньовър, но всичко се провали. Никога погледът на Касим не му е изглеждал толкова решителен и заплашителен. От него се лее пот. Започва да му се вие свят и дъхът му секва. Спира пред прага. Умува няколко секунди и затваря вратата след себе си. Седналата на походното легло, жена го гледа. Той не може да различи погледа и кратко, но строгостта в него увеличава мъката му. Виждаш ли? Шепти. Небето ни чу, ти си свободна. Човекът, който чака отвън, току-що го потвърди. Срещу тебе няма никакво обвинение. Още днес можеш да се върнеш от дома. Какви бяха тези жени, които видях да минават през коридора? Това е женски затвор. Те често пъти минават от тук. Затворничка ли отведоха? Не е твоя работа. Вчерашният прозорец вече е затворен, да отворим широко утрешния. Ти си свободна. Това е важното. Мога ли в такъв случай да си вървя? Естествено. Но преди това ще те заведа при едни други жени в чакащия на улицата Микробус. Не е необходимо да им казваш нито коя си, нито откъде идваш. Те не бива да знаят. Микробусът ще ви отведе до стадиона, където започват официални церемонии. Искам да се прибера у дома. Шът. Говори потихо. Не желая да ходя на стадиона. Задължително е. Няма да продължи дълго. На края на митинга аз ще те чакам на изхода и ще те отведа на сигурно място. В коридора Касим прочиства гърлото си, за да напомни на тъмничаря, че е време да тръгват. Зона и разстава. Атика отвежда до микробуса и се връща да седне в джипа до Касим. Нито веднъж не поглежда двете милиционерки и тяхната затворничка, които са заели задните седалки. Холителните слова на Молите разпространявани от многобройни високоговорители, отекват сред руините наоколо. На пресекулки стадионът се разтриса от овации и истерични крясъци. Тълпата продължава да приижда от четирите края на града. Въпреки подсилените от служителите нареда, кордони разюздано вълнение е превзело пространството около арената. Касим първо спира микробуса пред една нечак чак толкова. Задръстена врата, Сваля жените и ги поверява на милиционерките, за да ги настанят на трибуната. Вече спокоен за тях, се качва отново на джипа и подкарва по муравата, където въоръжените либани вършеят с прекомерен ентусиазъм. Няколко тала се люлеят, увесени на въжета, което означава, че публичните екзекуции вече са започнали. По препълнените, терасовидно разположени пейки, хората грубо се бутат. Мнозина са дошли тук, за да избегнат неприятностите. Те присъстват на ужасите, без да изразяват нищо. Други, опитващи се да се доберат колкото може поблизо до трибуната, където са се разположили господарите на апокалипсиса, размахват ръце и крака, за да бъдат забелязани, тяхното прекомерно и дори ужасяващо ликуване, както и настройните им крясъци отвръщават дори самите гуро. А скача на земята и застинал пред джипа. Не изпуска от очи за жени място, струва му се, че разпознава зонайра във всяка от тях. Достигнал до върха на делириума си, с объркани вътрешности глава, той не чува нито аплодисментите, нито проповедите на молите. Сякаш не забелязва и хилядите зрители, струпани по пейките, хищници с помръсни лица от брадите им. Силна шумотевица се вдига от единия край на арената, раздават се смъртоносни крясъци. Копоите са помъкнали един, прокълнат към съдбата му, където го чака мъж с нож в ръка. Всичко продължава само няколко секунди. Овързаният е принуден да коленичи. Ножът проблясва и му прерязва гърлото. Отпейките с аплодисменти поздравяват сръчността на палача. Окървавеното тяло бива метнато върху носилка, следващият е наред. Атик толкова съсредоточено следи редиците развяващи се бурки, че не вижда как милиционерките повеждат затворничката. Тя върви през стревната площ, а след това, ескортирана от двама мъже, се насочва към отреденото и кратко място. Категоричен глас и кратко заповядва да коленичи. Тя се подчинява и, вдигайки за последен път очи през забулващата маска, забелязва Атик, който и кратко обърнал гръб, застанал до джипа. В момента. Когато тя усеща, че долото на пушката се опира отзад до черепа и кратко, отправя молба към небето тъмничарят да не се обърне. Истрелът идва почти незабавно, отнасейки в небесата незавършената молитва. А ти няма понятие дали церемонията е продължила няколко часа или цяла. Вечност. Носачите събират труповете върху ремаркето на един трактор. Потрисеща проповед слага край на празненството. Веднага след това хиляди вярващи превземат муравата, тъй като е време за голямата молитва. Мола с поведение на султан води ритуала, а побеснелите купои гонят с нагайките си закъсняващите. След оттеглянето на официалните лица, гъмжилото се превръща в мощен прибой и се запътва към изходите. Когато бурките започват да напускат пейките, Атик успява да се измъкне навън с група мъже. Сред тях е Касим, поставил ръце на хълбоците си. Видимо доволен от представенето си. Обеден е, че приносът му за доброто протичане на публичните екзекуции не е обягнал от вниманието на молите. Вече се вижда назначен за управител на най-големия затвор в страната. Първите жени започват да излизат от стадиона и бързо биват прибирани от мъжете си. Отдалечават се на повече или по-малко еднообразни групи, някои от тях са съпровождани от децата си. Постепенно с отдалечаването на ордите шумотевицата намалява. Тълпата тръгва към града и изчезва сред прахоляка, вдиган от камионите на талибаните, поели в нестройни редици. Касим открива своя харем сред множеството, с глава му сочи спрелия под едно дърво микробус. Ако искаш, ще ви откарам със съпругата ти до дома ви. Не е необходимо, отвръща му Атик. Отклонението няма да ме затрудни. Имам работа в града. Добре, както искаш. Надявам се, че ще размислиш над предложенията ми. Разбира се, Касим си взема с богом и хуква да настигне жените. А тик продължава да чака своята. Около него струпването се свива като шагренова кожа. Скоро само малък грозд рушави индивиди му прави компания, преди на своя ред да се стопи, повличайки след себе си потръпването на бурките. Когато Атик идва на себе си, той си дава сметка, че на площада вече няма никого. Само издигащият се до небесата прах и широко отворената врата на стадиона, останалото е мълчание, жалко, дълбоко като безнамълчание. Атик се оглежда наоколо, не може да повярва, напълно объркан, той е съвсем сам. Обзет от паника, се връща на стадиона. Моравата, пейките, трибуните са празни. Не иска да приеме очевидното и се понася към мястото, където стояха жените. Няма никой, всичко е празно и пусто. Излиза на тревната площ и хуква да. Тича като бесен. Земята се тресе под стъпките му. Празните пейки започват да се въртят пред очите му, празни, празни, празни. За от го принуждава да спре. Но веднага хуква отново. А трескавото му дишане като че ли ще превземе стадиона, града, цялата страна. Безпомощен, ужасен, със сърце, качело се в гърлото му, той се връща на муравата, точно там, където има локва засъхнала кръв и хванал глава с ръце, една по една оглежда с дива надежда трибуните. Изведнъж осъзнава непроницаемостта на тишината, прасците му омекват и пада на колене. Викът му, поразен от мълния звяр, се разнася над стадиона. Същото и страховит като сгромолясването на титан, зонайра. В оловносивото небе първите ивици на нощта се стараят да угасят последните огнища на здрача. Едни след други светлините на деня се сгърчват върху пейките, докато сенките, прикрити и разклонени, раздиплят шаловете си по земята, за да посрещнат нощта. В далечината шумовете на града отихват. А в стадиона, нападнат от сом призраци, Моравата потъва в грубишна немота. Атик, който се е молил и е чакал както никога досега, най-после решава да вдигне глава. Отчаиващата нищата на мястото го връща към действителността. Вече няма какво да търси сред тези олющени стени. Подпирайки се с една ръка на земята, той става. Несигурните му нозе треперят. Прави крачка, после друга и успява криволяво да стигне до портала. Навън нощта струпва емречините си в подножието на руините. Просици изпълзяват от дубките си, но гласовете им са прекалено сънени, за да изглеждат хленчовете им убедителни. Малко по-нататък хлапета, въоръжени с саби и пушки от дърво, повтарят церемониите от сутринта, вързали са няколко свои другарчета и се готвят да ги екзекутират. Побели безделници ги наблюдават усмихнато, развеселени и разнежени от правдоподобността на възстановката. А тик върви накъдето го влачат нозете му. Има усещането, че го носи облак. В изсъхналата му от жажда уста се върти само едно име. Зонайра, недоловимо, но обсебващо. Той преминава по край тъмницата, след това и по край къщата на Назих. Нощта го настига в дъното на една тясна уличка, затрупана от отроини. Мимолетно мяркащи се силуети, се плъзгат по край него. Когато стига до дома си, Краката отново го предават и той се свлича в двора. Проснат по гръб, се съзърцава луната. Тази вечер тя е съвършено кръгла. Сякаше посребрена ябълка, провесена в небесата. Когато беше малък, той го беше много време да наблюдава. Седнал на някой хълм, далеч от семейния коптор, се опитваше да разбере как толкова тежко небесно тяло може да се рее в пространството и се питаше дали същества, подобни на тези от неговото село, там също обработваха ниви и водеха на паша козите си. Веднъж баща му дойде да му прави компания. Тогава му разказа за мистерията на луната. Тя е била слънце, разказа му той, което толкова се гордеяло с дневната си светлина, че решило в самозабравата си да проникне в тайните на нощта. Това. Което видяло там, обаче, било толкова непоносимо, че той изгубило целият си плам. Дълго време Атик вярваше в тази история. И днес продължава да вярва в нея. Какво ли толкова значимо има от другата страна на нощта, Та слънцето там се лишава от всичките си оперения. Събира последните си сили и влиза вътре в къщата. Опипващата му ръка преобръща фенера. Не го пали! Знае, че и най-нищожната светлинка ще изгори очите му. Пръстите му се плъзгат по стената, достигат прага на стаята, където обитаваше съпругата му. Търси сламеника, просва се отгоре и спреливащо от ридания гърло започва да стене. Нюсарът, клета ми нюсарът, какво стори ти с нас? Ляга на удара, свива рамене към корема си и става съвсем маничък, съвсем маничък, атик. Той се сепва. Насред стаята стои жена. Бурката й кратко сякаш странно грее в мрака. А тик е като зашеметен. Търка си очите енергично. Жената не изчезва. Тя стои все на същото място, къпа се в размита светлина. Бях сигурен, че си си отишла, че никога няма да те видя отново, бълнува той, опитвайки се да си изправи. Лъгал си се. Къде изчезна? Търсихте навсякъде, бях надалече. Криех се, щях да полудея. Ето, че сега съм тук. А Тик се обляга на стената, за да стъпи на нозете си. Трепери като лист. Жената разтваря обятия. Ела, казва му тя. Той бърза да се гушне в нея. Прилича на дете, намерило майка си. О, Зонайра, Зонайра, какво ли щях да правя без теб? Не мисли за това. Толкова ме беше страх. Причината е в мрака, който се стеле тук. Нарочно не запали фенера. И не искам да го паля. Лицето ти грее по-силно от хиляди свешници. Свали си покривалото, молете, и ми позволи да те бленувам. Тя отстъпва крачка назад и дръпва бурката си. А ти изкръщева ужасено. Не е те. А половината от лицето и кратко е отнесено от изстрела. Атик се събужда, стенейки, протяга ръце напред, за да отблъсне ужаса. Очите му са изцъклени, тялото му се къпе в пот, нужни са му няколко мига, за да осъзнае, че всичко е само кошмар. Навън се събужда зората, а с нея и човешките неволи. Подобен на призрак, Атик се озовава на градските гробища. Без челма и без нагайка Панталонът му се смъква, едва поддържан от зле копчен колан. Той не върви, а се влачи с оцъклен поглед и отпаднали нозе. Развързаните връзки на вехтите му чехли чертаят невероятни криволици по прахта, десният му чорап е скъсан, оттам на слънцето се подава безформен пръст с чупен нокът, обкръжен от корица засъхнала кръв. Сигурно е падал някъде, защото дясната му страна е вкал, а лъкътят му е целият издран. Сякаш е пиян, сякаш не знае на къде е тръгнал. От време на време спира, за да се облегне на някоя стена, провисва ръце към коленете си, борейки се между желанието да повърне и необходимостта да си поеме дъх. Мрачната му фигура, допълнително затъмнена отрушавата брада, е смачкана като изгнила дюля, челото му е силно набраздено, а клепачите са подути. Нещастието му е крещящо, разнебитеността му жестока. Редките миновачи го гледат със съжаление, Някои от тях правят големи криволици, за да го... Избегнат, а играещите по пътя му деца с любопитство го следят. А тик няма съзнание за ужаса, който поражда в околните. Главата му тежи върху раменете, жестовете му са нехармонични, почти не вижда къде върви. От три дни не е слъгал в устата си за лъг хляб. Гладът и мъката са го обесилили. От крайчеца на устата му се проточва слюнка. Непрекъснато се бърше съмрук. Няколко пъти прави на успешни опити, докато най-после успява да се отблъсна от стената и да продължи пъти си. Прасците му треперят под размекнатото му тяло. На два пъти групите либани го спират, подозират, че е пиян. Един от тях го блъска и му нарежда веднага да се прибира вкъщи. А тик дори не усеща удара. Щом го оставят на мира, той отново поема към гробището, сякаш воден от непознат повик. Семейство, състоящо се от заболена жена и деца с лица, нашарени от нечистотии, се събрало около пресен гроб. Понататък един каруцър се опитва да поправи колелото на каруцата си, измъкнало се от уста заради някакъв голям камък. Няколко мършави кучета душат между гробовете скални муцуни и настръхнали уши. Атик се клатушка сред купчените пръст които подуват равния терен с напука на земя, без надгробни паметници и надписи, само покрити с прах и чакал ями, изкопавани на двена-три страхотно безредие, което придава на тъжната обител трагична нотка. Атик се застоява пред гробовете, понякога прикляква и опипва земята с пръсти, после ги прескача или дори направо стъпва отгоре им. След като е направил една обиколка, внезапно си дава сметка, че никога няма да може да намери сетния дом на мюсарът защото няма представа, къде точно се намира той. Забелязва един грубар, който отхапва парче и сушено месо и тръгва да го пита къде е на жената, екзекутирана публично преди няколко дни на стадиона. Грубарят му сочи пресен гроб на и място и продължава с апетит да похапва. Атик се просва пред гроба на съпругата си. Хванал е главата си с ръце. Остава да стои така до късно следобед. Мълчаливо. Без да нададе стон. Без да се моли. Заинтригуван, грубарят идва да провери дали странният посетител е буден. Предупреждава го, че слънцето пече силно, така че ако не се скрие на сянка, рискува да слънче са. тик дори не разбира какво му се говори. Той продължава да гледа неподвижно гроба на жена си. След. Това, склонил глава, почти невиждащ, Става и напуска гробището, без да се обръща. Обляга се то на стените, то на дравчетата, така се носи по уличките. Изведнъж от някаква мансарда излиза жена и той се сепва. Тя носи безцветна бурка, полата и кратко е дрипава, а обувките – изтъркани. Атик застава насред улицата, за да я пресрещне. Жената се дръпва настрана, а Атика улавя за ръката и се опитва да задържи. Тя рязко се изкубва от докосването на мъжа и побягва. Зонайра, вика я е той, Зонайра. Жената спира в края на уличката, гледа го с любопитство и се скрива. А Атик се опитва да настигне, протегнала ръце, сякаш иска да грабне облаче дим. В другата уличка той изненадва друга жена, застанала на прага на някаква руина. Виждайки го да се приближава, тя се прибира и затваря вратата след себе си. Зонайра, Зонайра! Децата се отдръпват, за да му сторят път, оплашени от този разчорлен мъж с ококорени зеници и посинели устни, който сякаш преследва собствената си лудост. Жълта бурка спира пред една къща. Атик се хвърля към нея, достига я почти в момента, когато вратата се отваря. Къде беше ти? Чаках те пред изхода на стадиона, както се оговорихме, а ти не дойде при мене. Жълтата бурка се опитва да се отскубне от ногтите, които я стискат, вие сте луд. Пуснате ме или ще викам, този път няма да те оставя сама, Зонайра. Ако не можеш да ме намериш, вече няма да е необходимо да ме търсиш, аз не съм Зонайра. Махайте се, нещастнико, иначе братята ми ще те убият, свали си бурката. Искам да видя лицето ти, красивото ти лице на Хурия. В крайна сметка жената успява да се измъкне. Присъствали на сцената деца, събират камъни и започват да замерят лудия, докато той тръгва да отстъпва. Един камък се забива с кулата му, от ухото му потича кръв, а тик побягва. Първо тича леко. после, приближавайки се към площада, засилва крачка, запахтява се, ноздрите му горят, а от устата му се сипе пяна. Зонайра, зонайра, повтаря той и разблъсква минувачите, търсейки пак бурката. Изведнъж, обзет от безумие, Започва да преследва жените и, о, светотатство. Дърпа покривалата, за да открие лицата им. Зонайра, знам, че си тук. Излез от скривалището си. Няма от какво да се боиш. Никой няма да ти стори зло. Аз уредих всичко. Няма да позволя на никого да те турмози. Разнасят се виковена. Възмущение. Той не ги чува. Ръцете му свалят бурките и яростно ги дърпат, като понякога направо повалят подгонените жени. Тези, които се опитват да му се противопоставят, той блъска грубо на земята, влачи ги в прахта и не ги пуска, докато не се убеди, че нямат нищо общо с унази, която търси. Удар със сопа го оцелва в тила. Носен обаче от свръхестествена сила, той продължава да се вихри. Скоро скандализираната тълпа нараства и се опитва да го смири. Жените се разпръскват и надават крясъци. Той успява да улови някой от тях, разкъсва покривалата им и варварски ги дърпа за косите, за да види лицата им. Към сопите се прибавят палки, после им руци и ритници. Обечестените мъже изблъскват жените си, за да се хвърлят върху лудия. Инкуп. Едно изчадие на сатаната. тики има смътното чувство че отгоре му се е спуснала лавина. Хиляди чехли горитът, хиляди бастуни и нагайки се изсипват върху главата и тялото му. Развратник. Проклет да си. Смазан от бой, той се строполява на земята. Бясната глутница се нахвърля отгоре му, за да го линчува. Той долавя как хищните им пръсти раздират ризата му, как кръвта се стича по гърдите и ръцете му, а разцепените вежди не му позволяват да види сипващата се отгоре му безмерна ярост. Нечовешки крясъци се примесват с жестоките удари. Трябва да го обесим, трябва да го разчекнем, трябва да го изгорим жив. Изведнъж главата му се разтърсва от спазъм и всичко наоколо потъва в мрак. Останалото е мълчание, тежко и гъсто. Затваряйки очи, а тик отправя молитва към предците си сънят му да бъде непроницаем като тайните на нощта. Едно инкуб е демон в източната митология, който обладава жените. Бел прев. Издание Ясмина Кадра. Кабулските лестовици. Превод Георги Цанков. Редактор Йоана Томова. Художник на корицата Буян Филчев. Коректор Станка Митрополицка. Компютърен дизайн Силвия Янева. Печат. Инвестпрес АД ИК, Прозорец, София, 2007 ISBN 9789547334991 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните в съотдайни помощници. HTTP двоеточия наклонена черта